Na, talán most? Na, most a Na, szuper! Igazából nem állítottam semmit a szoftveren, csak... Mi a probléma? Ezen a fülesen a mikrofon leválasztható, és ugyanolyan kis stereo jackkel csatlakozik magá a, a, a fülesbe, mint a füles akármely, és lehet, hogy nem volt benyomva tövig, vagy valami, és akkor lehet, hogy azért volt az. De most kihúztam ezt a kis mikrofonos csonkot, visszadugtam a fülesbe, és most úgy látszik, hogy jó. Na, <hökkömm> Na, akkor mai epizódunk témája, a VTC. Miután megjártuk, túléltük, és mindenkit megaláztunk, legyaláztunk. <hállt> ez most nem... Porra! Elmeséljük, hogy hogy volt ez az egész... Úgy megállíthatóan a folytónk. Jó. Én egy kicsit köhögős vagyok még mindig. Úgyhogy én neked el... átadom a szót, hogy elmeséld, hogy milyen élményeid voltak. Úgyhogy most következzen két óra élményben számoló porkitól. Jaj, ne szeretnék csak egyedül beszélni. Majd néha-néha közben, közben kérdezek meg. Ez, ez az a jó betegség, amit még ott VTC körnéken szedtél össze? Ezt egészen pontosan, én azt hiszem, akkor, akkor kezdődött az egész, amikor az Ausztrálok meglátogattak bennünket, és ah, akkor e Szeldán volt egy ilyen nagy masszív játszósest, és e ott megirt, megittam egy pár sört, meg úgy kb. Úgy 11 egész éjfélig, Talpon voltam, és uh, békávéztem is kettőt, meg, uh, és nem csak egyet. <gül> és akkor valahogy annyi már elég volt, hogy a, a sima nátha meglegyen, és aztán utána, ugyanúgy nem, nem pihentem más, elmentem uh, edzeni, és aztán szombaton meg, uh, ugye nem voltunk a héten, és akkor már... Uh, visszajöttünk a hétre, akkor már kicsúcsolt ez a dolog, a fáradtságon kívül, úgyhogy utána próbáltam magam összekapni a VTC-re, de uh, majdnem sikerült, aztán nem sikerült, és utána a VTC-nag tovább romlott a helyzet, a, mm. a, a, a kint, kinti grillezése is többek közt, meg hát úgy mindenne. Én említett, fel direkt mondták, hogy felvegyünk fel a kabátot, olyan, hát ki is találtam, hogy a téli kabátomat fogom elvinni, aztán utána jó otthon hagytam, úgyhogy csak egy ilyen pulcsim volt. Na de! Kezdjük Jelenleg. porki kalandjaival. kalandjaival. Kivel utaztál? Mit vittél a VTC-re és miért? Úristen! Hát én egy olyan tíz évvel, ugye az én csapatommal plusz alkácséval plusz peketalavaggal mentünk, egy ilyen király kis kis búzban, Kik úgyhogy a a az csop... így elég jó volt. Kik vannak a csapatodban? Fizéz... Igen? Kik vannak a csapatodban? Ja, hát ugye benne van Pepe, Agar, Nessos, Patizon csapatkapitány meg jó magam. úgyhogy úgy mentünk. A kicsit később indultunk, mint ahogy 11 kor terveztük, aztán végül is egy ilyen egy óra körül lett belőle, de meg buszt később tudtuk elhozni, mert egy-ketten késtek is. <síns> Igen. Uh, és uh, szóval meg én, én is egyébként egy 10-15 percet, mindegy, lényegtől, Úgyhogy és utána, utána onnan vágtunk neki, hát az út az elég kalandos volt, jobbra balra össze-vissza, három, három GPS-t használtunk, és általában soha nem egyeztek meg, hogy merre kéne menni. Úgyhogy, úgyhogy ilyen jó volt pár bekeveredésünk, meg végül is úgy döntöttünk, hogy Patizonnak az online GPS-ét fogjuk használni, mivel az folyamatosan úgy update elődik, mivel online volt, Úgyhogy végül is azt használtuk, és így oda is értünk egy ilyen nyolc óra körül. kábe ugyanakkor értünk oda, mint ti. Kb. 10-15 perc különbség volt. Na mindegy. Úgyhogy úgy utaztunk, Pepe a jó, a jó a Fenn -fenn nagyon jól vezet, és nagyon vagányul, ezért né né néha úgy érezzük, hogy jó most meg fogunk halni, de igazából nem haltunk, ahogy hallhatjátok, úgyhogy ez, ez végül is nem, nem így történt. Úgyhogy ja, igazából előző este még úgy, úgy voltam, ugye, hogy ugye a VTC-re volt egy jó hardcore festettségi következő, mert egy base plusz teljesen kifestett figurák, Na, én előző este még úgy voltam, hogy kifestésre várt egy teljes unit kőhordozók, két teljes unit runséper, és uh, egy sorcerer, és egy runebearer. Amiből ezt mind ki kellett volna nem a bézelést ezt tudtam, hogy úgyse fogom, és le is ültem, és neki is álltam, és egyébként uh, sikerült is <laughs> Mindegyiken volt három, azaz három szín. Szürke, barna és némelyiken piros. Úgyhogy úgyhogy sikerült a Drive nekiáltam nekiálltam és legyőztem az akadályokat, úgyhogy ez meg lett csinálva. Ja, ne vannak a figuráid, nem vesztek el. Köszönöm őket. Elraktam, elraktam mindent és igen, úgyhogy, úgyhogy ezt a nagy akadályt is legyőztem, úgyhogy tanulság az, hogy jó előre ki kell gondolni, mi az, amit kölcsön tudok kérni, meg úgy a listát is, hogyha így az ember elkészíti már egy fél évvel előtte, akkor talán meg is tudja szerezni ja. hozzávaló cuccokat, úgyhogy ez hasznos, nem mindegy, úgyhogy aztán minden meg de természetesen a run-bírőrt otthon hagytam, hm. hogy ne legyen teljes a, a jóság. De ez nem volt probléma, mert olyan jó fél volt az ellenfelém, hogy e, azt mondták, hogy persze, persze, jogottam proxizbe, én meg úgy voltam vele, hogy jó, akkor beproxizom. És mivel proxiztad? Egy run <síthat> Abba volt elég, csak 12 darab, úgyhogy abból az egyiket feltettem mindig. Mindegy lényegtelen, úgyhogy ezt nem odaértünk, jó század, az jó volt. Előleg lett volna ilyen wellness része is, gyakorlatilag nem jutottunk a közelébe, úgyhogy jó lett volna, szívesen jacuzisztam volna, azért az, az kellemes lett volna, mert nem tudom, hogy mely, milyen idő sáv van, mert gyakorlatilag nem tudok olyan pillanatra emlékeznem, amikor éppen nem tudom, ne, vagy nem aludtunk, vagy nem ettünk, vagy nem a következő meccsre készültünk, vagy csak ha nem jól éreztük magunkat valahol, tehát hogy így nem volt ilyen... Uh olyan halott zóna, ahol ezt így volna, nem, így itt tötni. folyamatosan mentek a dolgok. Ja. És mondta azt, hogy egyszer se volt, hogy valami, mindig éppen történt valami, úgyhogy így nem tudom, mondjuk lehet, hogy az iszét, hogy az esti beszélgetést és high-kommandozást azt a dzsakuzinál kellett volna megejteni, és akkor <gül> oda valami ilyen, tudom, ilyen, ilyen, olyan tárcán, ami így a vizen lebeg, és akkor azon kártyáztok, és hmm. így nem tudom. Ez ja, már egy beszélgetés. Kiátszol és átlakod a tárcát a dzsakuzi <gül> túl, túl végén ülő embernek. Igen, igen, igen. Ez jó lett volna. Úgyhogy, de jó volt a szálloda is, úgyhogy így nem lehetett panaszra, ok voltak csinos felszolgáló lányok, legalább kettőt megnéztünk, mindkettő szőke volt, úgyhogy az teljesen jó volt az reggelinél, illetve, nem tudom, egy kebédnél őket meg, és volt egy másik csinos, akiről a Fefe számolójában is olvashattok, ki a Red Bullokat is osztogattam mert egyébként a, a, az én a figurás pultnál dolgozott, nagyon csinos lángyál, lány, az, az én igaz, az ilyen stílus, vagyis vagy mondjam, az ízlés kérdése, mert ilyen nagyon fehér volt a bőre, de szép, hosszú lábai voltak, meg szépen öltözködött, meg minden jó volt egyébként. Mm -hmm. úgyhogy, úgyhogy, azt lehetett, az is így a szálloda szolgáltatásai között kiemelném, hogy szép lányokat hoztak, mondjuk ezt a pont ezt a boltost, hogy a pépések hozták, vagy nem tudom, ott a helyiek, valaki nem pépések, hanem ugye a. a Hát az, a, aki magát a figurákat árulták, azokat uh, kis is volt az, ami lengyel, lengyel kiskeres csávó volt, azt hiszem. Ez a, ez a gnom akármi, ami a, a különféle kiadányakon is szerepel. Azt Na szóval. hát akkor köszönjük szépen a csinos lányt, aki kiszolgálta ott az embereket. Nem mindegy, úgyhogy, úgyhogy úgyhogy ja, igazából jó volt a százoda, nem volt semmi okpanaszra, ami meg is mindig megegyeztünk, és egyébként király volt az az, hogy, hogy az étel sokkal-sokkal jobb volt, mint amire számítottunk, nagyon finom volt, tehát tényleg lehetett töménytelen mennyiségű tenni, és sokkal jobb volt, mint, a, mint amire így, nem tudom, gondolt az ember, így alaphangon. Ahogy ah, ilyen, ilyen fullmenzára számítottál, vagy, vagy, vagy mire? Vagy? Hát én, amikor beléptem először, a, ugye ez a vacsinál, az első vacsinál, és megláttam ezt az ilyen, mondtam, sajt meg sonka feltételt, akkor hirtelen belém csapott, ez az, az ilyen, ilyen kontinentális reggeli elnevezésű dolog, meg az ilyen, ízé, tudod, ilyen iskolai, Aha. ilyen... Igen, igen, kapsz, kis kenyeret, kis vajat, aztán ennyi, meg egy kis, kis ilyen kis műlek várt. Igen, de ez így nagyon finom volt. Úgyhogy teljesen azért, és úgy érzem, hogy amit kifizettünk, azért kaptunk, tehát hogy minden, a szobák is rendesek voltak, úgyhogy ennyi. Annyi volt furcsa, hogy itt a zuhanyzó egybe volt a bécével, úgy hogy nem volt semmi elválasztó, meg semmi, úgy volt, hogy... Az nálunk is olyan volt az ilyen rokkant akadálymentesített uh, móka volt, mert ugye voltak a falakon is ilyen kapaszkodók. Azt gondolom ná ná nálatok is ilyen vasak a falakon, amit ki lehetett hajtogatni, úgyhogy uh, fönt a Wolfi és a <coughs> Rudi szobájában volt egy normál fürdőszoba, ahol normál ilyen uh, elhúzhatós ilyen üvegfala volt a zuhajnak, meg minden, uh, de nálunk is ez a, az egyterű egy fürdőszoba, és akkor a sarokban vagy még itt vagyok itt vagyok. jó, jó, jó csak annyira, annyira nullára halk hogy még a, azt hittem, hogy egy pillanatra így megszokadtunk. Szóval... Jó Szóval, voltak Azt csak jó. Azok jó, úgyhogy olyan nálunk is olyan volt, de nem volt ezzel se gond, amivel nekem gondom volt, az, a, az hogy nem volt hajszárító a, a szobába, de azt hoztam magamnak, már rutinból, azt sikerült elhogyni, meg az én ágyam, az kebyen. 150-160 centi hosszú volt összesen. Úgyhogy nem, nem sikerült rajta túl jókat aludnom, meg még ugye az a megfázás is, úgyhogy ilyen köhögésre tel, el, meg azzal, hogy próbáltam elhelyezkedni, hogy ne lógjon le a lábom, de kb. egy felétől sípcsomton fe, felét, minden mind a levegőben logott. Nem volt egy túl, túl jó alvási élmény, de aztán valahogy csak túl lehető. Aztán van. miket csináltál még péntek este, vacsorán kívül? Péntek este találkoztunk a, egy ilyen norvég örül aki így a Solo Masters-en indulsz, mert is ezt az űrgét, aki folyamatosan izé úgy nézett, mintha valami szer hatása alatt lenne. Ezt tényleg vágod. Ő, gondolom ő, ő az a Life the Legend. Az igen, a, igen, ilyen, igen. Ilyen kis körszakálás. Uh, igen. Úgyhogy... Uh, ja. Na, igen. Szóval, hogy volt egy ilyen norvégülő aki kirakta megtalált minket, és így uh, szóba is leegyettünk vele és ott adunk, Csak aztán... Uh, mint mondani, a mi szobánk az úgy nézhető, hogy Patizon, Nessos, meg én, és uh, lementünk hogy kipokol, vagy hát úgy összeraknunk, meg mindent magunkat, és aztán végül is péntek este ott lembaradtunk, dumcsisztunk még egy-másfél egy órát, aztán úgy döntöttünk, ó, oh, azok páratak is vagyunk, minden, úgyhogy fogtuk, megittunk a szobában egy, -egy sört, és utána bealudtunk. <gül> úgyhogy ez volt, ez, volt a, ez volt a pénteki nagy élményünk, úgyhogy de jó volt, kellemes volt, legalább, nagyjából kipihenten lehetett ébredni másnap. Úgyhogy, mondjuk hozzáteszem, hogy én előző nap hajnali voltam, úgyhogy, és, és ez nem csak az izén, nem csak a nem csak a festés, hanem a mozás miatt is. Igen, igen, igen. Musz, muszáj volt még behoznom, egy kicsit honort farmolnom, na mindegy, ez egy másik podcastnak a témája, ez lényegtelen. Szóval, hogy hogy annálilag jót adottunk, nekünk tökéletesek voltak az állik fele, hogy én kaptam a legnagyobb ágyat egyedül, mert mindenkinek volt külön ágy. De Patizon meg lesz egy ő egy ilyen, egy személyes ilyen igazi kis ágyban voltak. Én nekem meg egy majd, nem egy két személyes ágy jutott, úgyhogy ez, ez igazán jó érmény volt. Mm. Úgyhogy de ez igazából csak az nekik a, a jó felségük, hogy mondjam ezt? rám hagyták azt, hogy oké, kimegyek egy magaszt, és én ráugrottam az enyémre, és akkor úgy... Biztos azt hitték, hogy te leszel ott a sztárjátékosuk második. Igen, nem tudták még, hogy ez a fefe, habár, bár, ha bár... Ha az még a jövő zenéje. Péntek este nekünk meg úgy hogy hogy volt róla szó, a, hogy a, ott ugye jött az Omnus, és hogy lesz, lesz valami kis High Command party a, a pentek este, úgyhogy fogtam a kis kátyáját, lementem, és ugye ott a, a shop, shop ériában, miután elpakoltak az a, a árusok este, akkor ott, ott ment egy kis High Command, és akkor a, ott kicsit dumálgattam az omnusz meg akkor az olasz srác a játszott éppen, akkor ezt végignéztem, utána játszottam én is vele, és a és adott, amokodtam, uh, és akkor mondtam neki, hogy hát elé pakolhatok, de nekem nincs semmi dekkem készen, mert én pötyögtem be a kártyákat ebbe a, a Google táblázatba, hogy mindegyik meg legyen online, hogy kereshetőek legyenek az skillek, és a, és a teljes, teljes káosz volt, és akkor mondta, hogy uh, hát itt, itt van egy légió, ami már össze van rakva, mondom, jó lesz az, és akkor elkezdtünk ott azzal kártyázni, és így. Tudod, hogy olyan félhomály homály volt ott az előtérben, mm. szóval eleve nem volt túl világos, plusz még a légió kártyákat abszolút nem is ismerem, úgyhogy elkezdtünk játszani, és akkor úgy mindig felemelgettem a kártyáim, mondom, ez micsoda, az micsoda, tudom, nem ismertem fel őket ilyen rutinosan, mm. hogy mi, <sítható> mi micsoda, minek mi a szabálya, de itt tök, tök jót játszottunk, utána végül nyert 39-36-ra, úgyhogy közben, meg a, ugye a Pite, meg a... Az Albert tegtalálta az Ausztrálokat, az Ausztrál gól csapatot a, a kocsmába, és akkor ők, ők azt ígérték, hogy ugye visszahívnak bennünket pr ra mert ugye mi Pesten egy csomó mindent kiszettünk nekik, és akkor ott jó pár kört kihoztak, és mire odaértem, a High Command után ők már kb. fejenként ilyen 4-5 sört már legyomtak, vagy én nem is tudom. Úgyhogy akkor látták, hogy jövök én, és nekem is kikeltek egy sört. Na most ez a kikértem a sört, az ugye akkor olyan volt a kiszolgálás, akkor volt a sor a pultnál, tehát hogy egy, kb. egy 20 percet ültem ott, mire, mire már majd szomja haltam, kaptam egy sört, akkor azt nagyon nehezen elszürcsölgettem, és akkor utána még mászkáltunk, megnéztük, hogy hol fogunk holnap szerepelni, megnéztük a Solomaster részt, ahol me ment a Beer machine, de abban nem akartunk részt venni, úgyhogy utána utána lassan mi is elvonultunk el aludni, hogyha nem volt, nem volt akkor még semmi botrány, csak ugye pont, hogy a Pitte meg, meg az Albert, azok ugye elég jó, elég jó bepiáltak meg, meg utána ugye a, a gyomorát is elrontotta, csak másnap reggel mind a ketten hullák voltak, de azt a fefesz szemléltette is a, a kis blokkból szemtöm, azt megnézte, de... A igen, igen, igen. Logon a képekkel szerintem. <gül> Nagyon jó lesz. <ez> <gül> igen, igen, igen, ez jó volt. Hát mindegy. Ez, igen, pont ott voltam még, amikor szerencsétlen Pipei elmenekült a mosdó felé. Olyan rosszul volt, ilyen zöld arca kb. Ez a kábé. Ezzel másnap reggel volt, ugye? Igen, igen, ez a másnap reggel volt. Na akkor térjünk át a másnap reggére. A pillanat, ezt gyors felíró. Azt mondja, hogy... Tizen... Így. Szóval, szombat reggel. Ha, indítottunk ugye egy reggelivel. Ott az albert le se jött reggelizni, mert rossz volt a gyomra, pita nagy nehezen lejött, de aztán nem nagyon evett, vagy nem tudom, már akkor, akkor furr rosszul volt. Nálatok minden rendben volt. Teljességgel. Annyira ez annyira volt. Mi ugye nagyon biztonságira mentünk, de fefék is teljesen, teljesen jól voltak. Úgyhogy hm. minden, minden a legnőbb rendben ment. nálunk nem. Még volt, igen. Betoltuk a reggelit, és akkor <köhö> és akkor átmentünk át, át ide a... A <köhö> faszom. Kocs, Úgyhogy igen, így esténként visszatér ez a jó kis köhögés, de most már életem végéig el fog kísérni. <gül> szóval akkor átmentünk a, a, a csarongva és ott meghallgattuk a, a bevezetőszöveget, ami késett egy csomót, mire összeszedték ott magukat a szervezők. Addig ottan a mindenki ők méregette egymást, aztán ott, ott azért vo volt para rendesen, hogy na, vajon kit kapsz az első körben, nem? Nem eddig... volt meg az érzés. Hát nem tudom, én, én kíváncsi voltam rá igazából, nem, nem annyira paráztam, mert úgyis tett, hogy nem voltak azért ilyen izé, hogy olyan, én azért voltam a első sorban, hogy jókat játszam. Hát nem nem, nem maga nem a mondom. nem maga a parad, csak esetleg hogy mondjuk rá egy első között. Izgalmas volt. Ha megkapod valamelyik úsát, vagy akármit, akkor az viszont inká inká ide. inkább ilyen, ilyen érdekesség képpen. hogy, hogy streamelme is lett volna. <laughs> Ja, az... <laughs> és így halálra rontok mindent, és így így nem tudom több gáz, amit csinálok, és azt lesztrímelnék el, és ásnám volna magam. <coughs> Hát ez nem történt meg. izé nem tudom, ez volt a hatodik rögtön az izért majd kitérünk arra, de mindegy, szóval hogy így hogy előzetesben, mert ez most passzod ide. Egy ilyen madrakkal nem játszottam még túl sok minden, és rögtön az első meccsen inkább három olyan dolog kijött, amit így tök így egyértelmű gondoltam, és tök szabálytalanul játszottam mindeddig, úgyhogy jó is hogy nem streamelték. Hála az ének egy ilyen izé, görög bíró ellen játszottam, úgyhogy. Ja, hát ez a, a veszély annak, hogyha a kazuáron nevelkedsz. Mert ezeket a kis hibákat Hiába, sos, veteránat, sos, veteránat sose korrigálják ki. Ja. Veteránon is csináltam ugyanúgy. Te kis sunyi. Nem Na szóval, utána ö, szóval meg volt a bevezető Duma és aztán elkezdődött a sorsorás, és akkor kaptatok egy görög csapatot, ugye elsőre. Gö görög kettőt, és amikor megkaptátok őket, én ugye néztük azt a csodás kijelzőt, és uh, néztük, gyorsan láttunk titeket is, hogy kaptatok görög kettőt, kaptunk egy Kanada Egyet, és így mondtuk, hogy bezzeg, a mázlisták valami, valami ilyen, ilyen könnyebb csapattal kezdenek, hogy milyen, milyen jó nekik, mert mi tudtuk... <coughs> Ah, passzal meg mindegy, most a vég fogunk különni az egészet. <gül> szóval uh, én legalábbis tudtam, hogy a, ugye a kanadaiak azok úgy ügyesek, és, uh, és hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy csapatuk nagy része azért átjár az amerikaiakhoz különféle <gül> tornákra, úgyhogy, uh, úgyhogy mondom, mondom, hát akkor ez, ez, ez botrány lesz. Úgyhogy, hogy ment a görögökkel? Uh, hát mi is ezt gondoltuk, de ott jött a trükk. Getinöt trükk volt, mert ugye arra szemtünk, hogy, á, jó, majd a krikszet valahogy is kibekkeljük, és akkor megláttuk, hogy ők két krikszet hoztak. Biztos, hogy biztos. Úgyhogy... Fkel, megláttuk, és így a kurva szátokat. Úgyhogy, úgyhogy gyakorlatilag az volt hogy, hogy elkezdett a sorsolás. Megjegyezném, szóval, hogy hát ennyire durvák voltunk, hatból hatszor nyertük a a csapatról. Aha, Úgy, és mi, ő... mi volt a taktikátok? Elsőként raktatok ki embert, hogy az választatok, vagy, vagy... vagy kértek az ellenféltől embert elsőre? Szerintem a hatból kétszer raktunk ki először embert, és négyszer kértük, hogy rakjanak ki ők. Azt uh -huh. hiszem, az el első nap szerintem szinte csak, izé, csak uh, kértünk, hogy rakjanak ki ők, de lehet, hogy volt egy olyan, amikor amikor, amikor már úgy gondoltuk, hogy az előző taktika sem működött, akkor inkább megpróbáljuk ezt. Nem minden lényegtelen, úgyhogy, úgyhogy itt, itt úgy kezdtünk, hogy rakjanak ki ők egyet, mert fogalmam nincs, hogy, hogy volt ez az egész dolog, de azt tudom, hogy ezért, hogy még úgy maradtam, természetesen. Hát meg lehet nézni, hogyha megnyitod a vmh oldalt, Igen? akkor a roundokat meg lehet nézni, és rá tudsz menni a round egyre és erre ezt meg mert ez kurva jó. Pillanat, azt mondja, hogy Hungary Green, nem ezt keresik, hanem a másikat, hungari red. Hol vannak itt? A... jó ott van rend, egy. Bal fölül, és akkor ott pontosan, szóval a sorrendet nem tudod, de legalább mindenkit kitud ki puskázni, hogy ki király ja, játszott. Csak-csak csak annyi, hogy a, a Nessos, Nessosnak el van a gépelve a kasztere. Te igen, mert ő, ő, ő, a... hárbit hozott, ugye nem nem, nem a, Hárbit vagy feóra kettőt. Igen. De és akkor ebből hogy tudom meg, hogy izé, hogy... Hát a hogy sor, során ez hogy de legalább látod, hogy ki, miből állt az ellenséges csapat, és akkor lehet, hogy fölidéződik ennek segítségével, hogy hogy alakultak a dolgok. Igen, uh, hát, úgyhogy uh... nekik igen, volt két klikszük volt. Jó. Sopi volt. Igazából az volt a lényeg, hogy, izé, hogy, hogy az egyik Krix-nél oda ők úgy, úgy raktuk azt hiszem, hogy, hogy, hogy ugye a Nessos meg a Zagit raktuk ki, mert úgy volt, hogy valahogy kijött az ő ük és akkor a Nessos meg a Zagit raktuk ki, és akkor a Zagit elvitte a Krix, utána Ö, Nessos ezek szerint akkor ugye ő a trollt választotta minden lényegtelen az, az volt a lényeg hogy, hogy minden ki lett így pattingatva, és a végén a legjobban <gül> megcsapom hogy sikerült elvinni a krixet hát úgy, jó, hogy... de itt két krix volt úgyhogy itt nagyon igen, ne, igen, nehéz, igen. nehéz volt -e, e, igen. szóval hiába ö, okoskodtak úgy az emberek hogy persze, a vtc ugye mindig kicsi kikerél a rossz meccsapokat. hát ö, nem Ja igen igen, és azt hiszem, hogy ja, igen. azt hiszem, hogy itt úgy volt, hogy igen már már tudom, tudom, hogy volt, hogy ö, volt egy fefe, és ö, nem várja. Úgy úgy azt hiszem, ne, talán mi raktunk ki egy embert először. A picse tudja, de mintha arra emlékeznék, hogy hogy ben voltam mercenary, valahogy úgy mert hogy ben a mercenary. Uh, arra raktunk engem meg a fefét, mert én aránylag troll, úgy aránylag jó voltam azok ellen, a listák, ellen fefe meg úgyis ismeri meg minden, és akkor a mörszenöri elvitte a fefét, és akkor maradtam én bent egyedül, és már itt éreztem, hogy izé van, hogy így a, a balta már a fejem és akkor berakták ők, és két krikszet berakták, és így gyakorlatilag azt kellett kiválasztanom, hogy melyik a szívásabb, és illetve nem azt kell kiválasztanom, hogy igen, azt kell kiválasztanom, hogy melyik a szívás, mert megbeszéltük, hogy elviszem a nagyon nagy szívást, akinek van a Denegra kettője és akkor megpróbáljuk a Denegra 1-eset elvitetni, vagy a, azt hiszem, vagy a Nessos volt rá, igen, vagy az Agi. És akkor a Denegra 2-es, az a nagyobb szívás, és akkor én, én kiválasztom ilyen fekete bárányként a, a tényleg a legnehezebb, legszarabbat, de akkor ezt legalább elviszem, és több esélyük van a többieknek. Úgyhogy végül is ez is történt, én elvittem a Denegra 2-t, és akkor beraktuk Nessos-t és Zagit, és a másik meg be, elvitte a Zagit és akkor így volt aztán végül a Skorn-Skorn, és a Protectorate Trolls az azután így alakult, ott volt egyébként a Patrizonnak egy ilyen érdekes, ilyen kis adjáték, amit ő végül is megnyert, csak aztán az egészet nem nyerte meg, hogy ugye volt az ellenfejének is azt hiszem egy rasetja talán, igen, azt hiszem neki is volt egy olyan, vagy valami, vagy Fist, vagy raset, nem tudom már, és az a lényeg, hogy hogy azt gondolta az ellenfele, hogy ezért majd ő kirakja a zált, hogy azzal majd le, lenyomja. Uh -huh. És a Máté számított rá, hogy majd ő, ő valószínűleg azt hiszi, hogy a állat fog menni, úgyhogy ő felrakta a rasetet, és ő az ellenfele pedig a Hexeris 2-t, ami ugye a hexeris sokkal rosszabb ez a rasetlista, csak hát ugye elment azért mégis ez a meccs. Ö, igen, azt hallottam, hogy nagyon rossz is volt a kocka, meg az idő is lejárt ugye sajnálatos módon, na mindegy, úgyhogy én itt játszottam egy, felraktam a madrak listámat, mert ugye itt volt az, hogy hat menet, és madrakom az szar is volt, meg de annyira nem is tudtam vele játszani, nem is tudtam tesztelni, úgyhogy ki akartam lokkolni belőle magamat, és ez úgyis egy ilyen vesztett, talán vesztett, meg indult mérkőzés volt, úgyhogy beraktam a... a madrakot, és akkor onnantól fogva, ha akartam, akkor és egyébként úgy terveztem, a maradék hatot játszottam múzokorral. Úgyhogy úgy, fel maradék is raktam ötöt. a... Ötöt, ötöt. igen, maradék ötöt. Ugye fel is raktam a madrakot, ő feladta a kettőt. Egyébként egy egész érdekes meccs volt, mert ugye itt is ez a két zónás volt, és az egyik oldalt a ez a, két, a... Tégl, két téglalapos incoming volt az első küldetés, Így ugye? Így van. Uh -huh. és, uh, szóval eléggé jó volt, mert ugye az egyik oldalt a Femblédek és a velük és a kitárral, a kitárral megerősített Femblédek, az egyik oldalt teljesen ledominálták, úgyhogy azt, azt le is töpörték nagyon-nagyon erősen, keményen. A, ők szembe mentek egy osztag Béntrállal, okay. mert... Mi volt ott még, meg az az ilyen sprézős csaj, és gyakorlatilag a seregének a másik nagy részében volt egyébként egy Deathjack jack is, és a többi az a szokásos B, a stb., viszont nem volt neki Tartarusa, mindegy. Szóval a többi az a teljesen szokásos volt, Revenant Crue benne, ugye azok az incorporálók és Kalóz valami szarság, uh, legalábbis a főnökök egy kalóz, és hogyha ölnek, akkor újra termelik magukat. Aha. Na mindegy. Uh, és az volt a hogy elindult a meccs, és ő a szokásos Denegra taktikát alkalmazta. Uh, ment előre minden, és a második uh, körében Ironcorporal lett. Denegra berohamozott a zónába, elfitelte magát, sajnálatos módon, Nekem abban a zónában ö, nem volt egy csak egyedül egy maulerem, ami ugyan ö, fennmaradt volna ö, egy vundon, még a bén Night roham ellenére is, vagy bén melyik az a rícs-es a Knight a reach a trála nem ricses. A, a nájt a... vagy öt darab be tudta rohmazni, de így is fennmaradt, úgyhogy kapott egy körst is, fennmaradt egy vundon, úgyhogy abban a körben nem tudott dominálni, uh -huh. viszont nekem ott azon az szélem, mert csak a szonzok bragiaim voltak, és semmi más nem tudott már mozon és azok se voltak benne a zónában, és ott állt egyetlen egy vundom a, a maulerem. Uh -huh. Bejött a... a denegrájával, meg azért még voltak ilyen benézései, mert előző körben uh, még amíg nem fitelt rám, mert én kezdtem, uh, vagy nem, ő kezdett, azt hiszem. Uh, igen, szóval a, abban uh, előre vittem a kövemet, és bemondtam a no incorporált uh -huh. És benézte azt, hogy ugye nem kell ahhoz az aktivációját kezdeni az aurában, hogy ahhoz megszűnjön az inkorporája, nem ha már beír, akkor megszűnik és kiosztottam volna két freestrike-ot is a Revenant crewjára, de az, egyiket, az egyiknél, oh. az, hogy, hogy bejött, és akkor mondtam neki, hogy tíz freestrike, és akkor ő mondta, hogy hát de, nem kell, az mondtam, hogy nem. És akkor így megnézte a kártyát, és így, a, tényleg nem, jó, akkor, akkor ezt nem mondtam neki, hogy jó, jó, jó. De amikor már másodszor csináltam volna ezt, akkor már azt mondtam, hogy Ugye, és leadtám azt a freestrike-ot, ha lehet. És akkor, á jó, jó, jó, jó. jó. Úgyhogy az a kő az ott neki nagy fejtörést okozott. Na mindegy, és akkor bejött ez a köre, hogy bejött... De ez milyen freestrike volt? Ez a... Fembléd adta a Revenant crewjára. Aha, aha. És akkor az egyiket egy Fembléd, a másikat a kis Burover adta a Revenant crewjára. Uh -huh. úgyhogy mert ez nem számított az, az a kő egyébként azon a meccsnek ez a no inkorporáljával ez majdnem behúzta az egész meccset ugyanis az volt hogy sajnálatos módon nagyon sajnálatos módon ugye ott állt Bendenegra a zónánál viszont nekem ott állt a, a zóna mögött a kicsit a maulerem mögött a Sons of Bragg de mert ugye ott van a spray srác, uh -huh. és, és ő a spray srác, én láttam, hogy rá tud látni megrára, és ott állt a pár, egyetlen egy darab embert kellett kiszednem, de ne, sőt, még azt sem kellett kiszednem, mert utána ő bejött a a, a slaughterborn és az az ivel elmozgott, úgyhogy az impéleremnek is volt lányosszátja a denegrájára, és egyetlen probléma volt, ami, ami, ami, ami egyébként a meccset elvesztette is nekem, mert hogy egy kicsit rutinosabb vagyok, ott állt még a, a madrakom is, csak benne állt az objektíva mögött. Az a saját objektívem mögött. Uh -huh. De hogyha az objektívan nélkül, ráláttam volna vele is denegrára. Tehát gyakorlatilag nem számított arra, hogy ott van a kövem, ami kiszedélt inkorporeából, ott van három olyan egységem, amire ugye nem számít, hogy lőnek, de azért tudnak elég erősen lőni, ugye meg sprézni. És, és lényegtelen, szóval ott voltak azok, és én láttam a kill lehetőségét. Annyit kellett kimatekolnom, hogy mennyi plusz fűrit kell ráraknom a kőre, hogy benneke belekerüljön a, a denegra is, és itt ilyen aktivációs problémák léptek föl, mert ugye először kellene aktiválnom a a unitot, hogy el tudja mondani a spray, vagy el tudja mondani a plusz kettő plusz kettőét, hogy azzal tudjak majd a Aha. feetenből is sprézni. Uh -huh. Viszont nem voltam benne biztos, hogy, akkor ez, hogy már a mostani kőállapotban benne van -e a denegra. Úgyhogy kockáztattam, és azt mondtam, hogy előbb aktíválom a követben, mondom a No -incorporált, utána aktíválom a szonzobragnyónit, amit megpróbálok rásprézni, és elbasztam, mert kb. félincselking volt. Uh -huh. Úgyhogy a, az első a szonzobragnyónit azt elrontotta, cserébe leszette a kibaszott maulát, <gül> Úgyhogy maul erre kevesebb, és ez azt jelenti, hogy abban a körben már dominálja szépen azt a zónát, semmi gond, rápróbálkozunk a kasterkírre, amire volt így kettő, azaz kettő darab impéler lövés, amiből az egyik nem is uh, busztolható, ugye mert a madrag feedből mm. uh, nem volt gond, aktiváltam... Uh, Aktiváltam az im ma ma Maga a madarak nem akartam megdobálni baltával. Hát na, na ez az, hogy ugye nem volt rá lányos of mert ott bánáltam az objektíva mögött. De annyit kellett volna, csak ki, ki meg, rájönnöm, hogy fogom. Ö, kb. Még, még csak magam sok kellett volna volna raknom a fire a strike olyan közel állt. Na mindegy, lényegtelen, annyi volt, hogy... hogy Fogta, fognom kellett volna az is atakjaimból, meg Füriből venni annyi támadást, hogy kinyírjam a, az objektívát. Ugye azt Madrak azért megcsinálja előtt könnyen. Aha. Ö, és utána még egy feedből rádobhattam volna egyet, még akár 19-es erővel is. És ugye egyetlen egy fókusz maradt rajta, tehát akkor az kocka plusz 4 plusz három kocka lett volna. És 16-os volt a defje, tehát egy boost 10 tízes kellett volna találatra el, el, el, eltalálnom, ami azért nem lehetetlen. Hát ugye tudsz célozni. Hát meg a, tudok célozni. A a igen, deneg igen. Denegrafít alatt, úgyhogy... Igen, szóval egy boost 8 kellett volna eltalálni, De nem, lett, nem tudtam volna célozni, hogyha, azért, hogyha szétütöm a de. Úgyhogy initial-okből szétütöm a... Hát ugye az aktivációd elején azt mondod, hogy feláldozom a mozgásomat, Jó. hogy célozzak. Utána, De és utána az És utána a, a combat action kezdőd úgy, hogy ütsz, és amikor eljön az idő arra, hogy a feat akkor viszont már be vagy, már céloz, célzós állapotban vagy, és plusz kettő matta, ratta ratta a küldöde. Na, hát ezt, ezt kellett volna csinálnom, mindegy lényegtelen és akkor akkor körülbelül elég nagy eséllyel volt, mert így is az impélelem a saját aktivációjában, amikor rá tudtam búsztolgatni, bevitt hét, az hét sebet egyetlen egy dobással a, a deneglának, sajnos nem lett kritikál, pedig ez, ez jó lett volna, de mindegy, nem lett az, és utána a... Sprézős csávó találtam találta már a feedből, pedig uh, még az egy nagyon szerencsés dobás, ami 15 vundos, és egyet fogott a spréből, úgyhogy maradt neki a 7 után még 8. Tehát ez egy két kockával még akár meg lehet dobni a kilencet is, tehát egy nagyon szerencsés dobással még ott behúzhattam volna, de sajnos ez elmiszelte. Úgyhogy, uh, úgyhogy nem lett meg. Uh... De mondom, hogyha rájövök, hogy kiírtam a saját, mert nagyon bátor volt, mert egyszerűen nem olvast a madraknak a fitjét, és azt hitte, hogy ez csak mélyre vonatkozik, és Aha. teljesen jó szívvel bement oda. <gül> És egy ilyenen nekem azt kellett volna csinálnom, hogyha rutinosabb vagyok, hogy ah, ott állok az izobjektív, a mögött ugyanúgy észreveszem azt a három figurámat, ami meg tudja csinálni ezt a kaster killt, és akkor ennyi és akkor nagy eséllyel megcsinálom. Sőt, még az lett volna jó, hogyha a maulerem esetleg nem hal meg, mert szerintem a midi éven volt az egyik Bén Knight, és ővelem még meg is tudtam volna dobni ezt a kibaszott izétenegrát. Hát ja, lehet, az lehet az hogy azzal, azzal kellett valaki. Hát igen, csak az a baj, hogy, hogy egyetlen egy vungja maradt, kim volt kettő aspektusa, és, és mondom, itt az aktiváción nagyon-nagyon sok múlt, Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy így, így, így egy kicsit így gondolkodtam, gondolkodtam, és utána elkezdtem már máshogy teljesen az aktivációmat, de ez egy teljesen reális kaszter kill lett volna, hogyha rájövök arra, hogy, hogy ki kell szednem madrakkal a saját objektívámat. De ez egy nagyon jó tanulság, saját objektíva ki lehet szedni. Na minden lényegtelen. Ö, és hát ezek a... után... Lényeg, hogy minden, minden feláldozható. A <coughs> győzőlem érdekében. Után, ugye dominált, és megben beírta az öt kontrollpontot utána a következő menetben, semmit nem tudtam bevinni. Hmm. Leszette az izét, dominált egyet az én körömben, ott, mert leszettem a saját maulerem. Dominált egyet az ő körében, és leszette a, az objektívát, és kész, megnyerte. Úgy ez uh -huh. volt az első menet. Kár érte. Akkor utána ugye vesztett a Zagi, azt mondott pár szót róla, ott elkurta a dolgokat, meg azt hiszem, itt, itt volt a Krix kontra Krixbe, hogy nagyon zaftosan dobtak ellenem, úgyhogy ö, behalt, ö, Fefe az nyert, Nessos nyert, de aztán utána a kurcs emberek vesztettek, úgyhogy 3-2, bukta, hát nálunk kicsit felszcrollozok, megnézem, hogy kik, kikkel játszottunk, és tudom, hogy kikkel, csak hogy pontosan <tosz> na Ö, itt passza megnyertik a dolgot, kértünk tőlük egy embert és nem tudom pontosan mivel kezdtek és a lényeg, hogy, hogy nagyon jól indult, szerintem a matchupok -ok így alapvetően jók voltak, kivéve ugye az albert de ugye az Albertnek nek mindegy is volt, mert, mert ugye abszolút nem volt képben a seregével. Persze utána panaszkodott, hogy miért azt a match de igazából mindegy volt. Lényeg a lényeg, hogy ugye Rudit betettük Héli 2 ellen, az jó volt. Pitét beraktuk Vél 2 ellen, szerintem az is egy jó mecsap én kaptam egy Kadort, és kiderült, hogy az is egy jó matchup volt, és uh, ja. úgyhogy uh, úgy, az én meccsem az olyan volt, hogy uh, felraktam a dumsépet, Kador ellen, és uh, mert láttam, mind a két listája ilyen, uh, ilyen, kis, ilyen rengeteg kis bunyiból állt, Szóval volt ez a sorsa, nem tudom milyen listája, nem is tudom, rájukre lehetnék kattintani az emberekre, gondolom, nem. Itt, itt, itt nem, de külön ki lehet keresni. És ő felrakta a sorsa egyet, és én mondom, hát ez, ez, ez nem lesz rossz, mert tele volt ilyen kicsit, kicsiket sebző emberekkel, voltak, aki mondjuk három darab outriderje je volt egy adag sniper volt egy unit cross, cross, egy darab heavy volt, csak egy behem volt, szóval nem volt neki semmi, semmi kemény célpontja, és úgy éreztem, hogy ez simán nyerhető, és ő is úgy érezte, hogy ez simán nyerhető nekem, úgyhogy annyit tudtam csinálni, hogy előre mentem a, a bomberre, amikor miután ő is felfutott, kapott egy rást a bomberre, és úgy betette a, a, a szólóit, ott, ott volt például a Sorsa környékén, ott volt Eiris, ott volt uh, ott volt Ajana Master Holt, ott volt Dugal, uh, mindenféle szóló. Úgyhogy do dobtam egyet a Bomberre, az tökéletesen felé, felém, Na, mondom, nem <gül> baj, dobok még egyet, és az rájuk szólódott, megöltem az Eáris-t, megöltem Ajanát. mondom, ez tök jó, <gül> utána, utána e, e a Bomber előre, és... Uh, Előre? És, hát még előre, még tovább előre toltam, uh -huh. hogy, hogy a útban legyen és aztán az volt a gond, hogy, a, hogy, a, hogy hülye fejjel fogtam és a dumsépert is eléggé fölvittem, szóval kirakta a, a falat az, a csanissza, odament a móg, odament nem tudom milyen bíztem. És, és a Doomshaper is kb. ment közel a, a frontrunalhoz. Na most ezt, ugye ez, ez itt kurta el, és itt teljesen szükségtelen volt a dolog, de még így is takarta két bíztem engem a serege nagy részétől, és aztán ugye ő, ő is itt látta, hogy nincs más esély, meg kell próbálni, ugye méritskét, méritskét, de nem, tud, nem tudhatta hogy pont jó lesz-e, úgyhogy uh, csinálti rohamot a pont a bomberre, de igazából nem, nem számít, hogy bomber ott volt, vagy nem, mert rohamoztott volna egy másik figurájára, amit oda beküld megfelelő helyre megrohamozta a szorsával és uh, és ugye pont benne volt ugye a, a fitjébe uh, Doomshaper és uh, utána pedig varázsolt a a múlgra... És rá is látott. Rá is látott, mert uh, ugye fön volt, fön volt egy ilyen pici dombon. Uh, úgyhogy, uh, úgyhogy lefogyasztotta a sereget, az, azóta a lefogyasztotta a dumsépert is. Én nekem rajtam volt három Fury, mert számítottam valami, valami genyóságra. És utána pedig varázsolt egy, egy tempesztet a múlgra és az volt a probléma, hogy nekem ott, ott kapázsó nem jutott eszembe, hogy a, a Silis adott neki plusz két hincset a varázslásra, de nem, de nem, nem tudom, hogy de biztos kiment a szilisznek a command rangerbe, ami csak 8-as, és ugye ezt tudhattam volna, hogy tavaly a wolf volt, így mente a, a, az angolok ellen a meccse, hogy a, a Vlad kirahamozott, és a Silist meg nem, nem sétálhatta előre, mielőtt még ezt megadta neki, és ő, ő is így tett, ugye akkor az még abszolút nem tűnt fel, és lehet, hogy ott még lett volna egy esély, hogy esetleg 8-ban nem lett volna bent a múlgó, de 10-ben biztos volt, hogyha 8-ban nincs bent a múlgó, akkor elszóródik a varázslat. Nyilván ugye rászóródott volna pont arra, a, a, amire kellett volna, de legalább az esély meg lett volna, hogy a Tempest az rögtön a range miatt elmissza, a Tempest az mégis bejött, úgyhogy a múlgot, meg a, nem tudom pontosan mauler, vagy egy őrban való, az első sorban volt, úgyhogy teljes, teljes ellenséges térfél azt a kasteremre onnantól kezdve, mert már knockdown -ok is voltak, meg és akkor lényegében jött Tugal, minifítelt, és aztán előre jöttek a, jött a, a lovasok, azok megsprézték a... a az egyik oldalról a, a selegemet, úgyhogy a sprékből a, a dumséper mindig benn volt, ö, úgyhogy abból is jött be pár sebb, és utána pedig az egész cross cut unit is előre jött, és azok is, ö, azok is elkezdték lőni az öreget, úgyhogy ö, ö, úgyhogy igen, úgyhogy elfogyott a HP, meg elfogyott a transfer nagyon gyorsan, és aztán már a legelső tough is elrontottam, de még hogyha meg is dobom a tough utána volt mindenki ö, egy teljes videó még kell -ja, meg egy szóló is valószínűleg, úgyhogy az még öt tav meg utána volt neki egy Behemótja és egy Fókusz, úgyhogy az még két tav uh, szóval még voltak ilyenek. Eh, nagyon sok TAV-csek. Úgyhogy, úgyhogy azt már nem, nem lehetett nem lehet kibírni, és nagyon-nagyon gyorsan lement az egész, és mondom, hogy nem, nem hiszem el, hogy, hogy ezt így elrontottam. Viszont utána a, a szomszéd asztalon Rudi meg ugye héli 2 <coughs> ellen játszott, mi elég gyorsan végeztük, utána tudtam figyelni ezt a meccset, és így láttam, hogy láttam, hogy, hogy a kockái az, akik hihetetlenül szopatták. Szóval ilyen ment a matt 10-es uh, Lord of the feast -e, bement egy csomó Nissan meg Gun közé, és leadtak áll ugye a Threshers támadását, Benne volt négy-öt figura, és ötösökre ment, és elmisszelt, mind, mind, elmisszelt azt hiszem négyet vagy ötöt és egyet talál, csak ért, egy kóbasztól akkor utána vesz belőle, egyet talál akkor utána újra miszel, szóval ilyen síralmas, szó, szóval, tényleg az ötösöket nem tudta megdobni, mindig mindig hármat hármat dobott, egyet meg kettőt, sose dupla, egyet sose ötöt, mindig egyet kettőt, egyet kettőt az a, az zorboros kockája, vagy úgy, hogy gyors fogtam a narancságat kockát, és oda csaptam neki az asztalra, hogy mondom hogy gyors várcsák kockát, mert megőrülök és akkor elkezdett az a dobány, a narancságot ról kotkával, és így jöttek az átlagos dobások, és így visszatudott térni a játékba. És így elég szép játékkal, meg pár, pár ilyen, ilyen kisebb szabálytalanság, amit a ellenfele nyilván nem szúrt ki, mert nem ért hozzá. Milyen szabálytalansága Jézus már Hát annyi, hogy a a, volt a, a Nualash Blot tracker Unit, és akkor azok a rohan parancsot adott ki, és akkor egy, egy darab ment rohamra, a többi futott, és miután az egy leütött a, a, a ramtálás, akkor minden, mindenkivel reformolt. Például egy ilyen. Ja, de az a csak az, az is életett volna, akik nem futottak. Igen, csak akkor tudod, hogyha akciód is volt, szóval, hogyha féltárgyalsz, hogy futsz, akkor nem tudsz reformolni. Szóval, ilyen, meg azt hiszem az egyik farkasra plusz egy fűrit használt el, szóval a max fűrián fölü plusz egyet, mert, mert nem trollok ezek ugye mert ugye lerakta az első fűrit, de nem a Beast mellé, a Beast mögé ilyen 5 centivel, és akkor utána pedig de még rápakolt négyet, hogyha jól, jól láttam, úgyhogy hát ilyes videója az állapfénynek abszolút nem tűnt föl, úgyhogy elég, nagyon, nagyon szépen meg is verte a a, az ellenfelét, az ellenfele a, a törpék volt, ilyen forcsgádja, hélive, az akkor rengeteg Tafot megdobott, de aztán utána a Rudy szépen felőrőlte, Úgyhogy Ez úgyhogy, volt? <coughs> igen, gréle Úgyhogy nagyon gray le. Megnyert hármat és a, a baldúra pedig elvesztett hármat, azt hiszem így alakult a, a dolog. Nem, nem, volt, volt egy baldúr, akit, akit lett ott elni emlékszem hát már, már nem tudom pontosan, de mintha, mintha így lett volna. Szóval ő, ő itt nyert, ugye Wolfi az uh, ügyesen hozta az övét, ugye Albert az stabilan vesztette az övét, mert ugye ő, ő, ő rossz mecs kapott, <gül> mert ő, neki mind a két uh, serege ilyen uh, uh, formos, és ugye felrakta az ellenfela, ugye feóra kettét, és akkor ugye so, sok uh, tüzet csak átolja át, át rá, kigyújtogatja, és akkor a, például a hát mindenki egy seregét nagyon, nagyon szopatja a tűz úgyhogy úgyhogy ez nem is volt nem is volt jó a matchup meg ugye az Albert se volt rutinos a serege és aztán utána végén ugye Pite küzdött a, a légióval és ugye ránéztem és és mondom, mondom jól áll, Pitte már írogatta a pontokat, viszont ott ugye a Xerxes körbe-körbe vették, és kb. úgy ránézte a végén, és úgy nézett ki, a légiósereg olyan volt, hogy mint az első körét kezdte volna, még minden beast volt szinte, viszont ugye magából a zónából kiszorította Pitta, úgyhogy már volt egy csomó pontja, meg egy, egy, egy perce volt már csak az órán a kanadai sászna, de addigra már Pitte elveszítette a bisztjét. És, és aztán utána kb. 20 másodperc alatt ö, egyszerűen nem tudta hova, hova elrejteni a szexis úgyhogy kapott egy ravagorlövést, aztán kapott pár Typhoon sprét, és meghalt, úgyhogy elbuktuk oh. az, az, az, első, az első kört, pedig már tele csak egy 50 másodpercen múlt, hogy megnyerjük, úgyhogy nagyon, nagyon szomorú voltam, hogy én ilyen bénán elvesztettem olyan meccsapot, ami... Igazából, igazából nekem kedvezett, és ugye az ellenfelem is mondta, hogy ő, ő sem látott más esélyt. Csak azt hogy előre rohamoszik a sorsával, megpróbálja a és reménykedik benne, hogy pont benne leszek. És mit ad Isten, hogy pont benne voltam, de tényleg csak egy pár milliméterre. Úgyhogy, ja. Na, akkor én is így ki. Úgyhogy, ja, ez, ez, ez, ez sajnáltam, úgyhogy mondjuk akkor Jó kapunk valami gyengébbet, és akkor uh, majd jó lesz. Úgyhogy mi volt náltok a másik körben? Vagy mi hogy voltunk a másik körben? Mi történt a... Má... Ja, hát nekünk is az volt, hogy jó, kikaptunk, na jó, akkor most legalább le a lenti ágba kezdünk játszani, ez jó lesz. Erre kaptunk egy finneket. <gül> Én ugye nem ismertem őket, de felvidítottak. Én... Az volt a vicces, hogy én, amikor láttam, hogy kaptok egy finn csapatot, én mondtam, hogy baszki szerencsétlenek beszopták, mert én tudom, hogy a finnek azok nagyon kockák legalábbis, ugye ők, őket így az erősek közé számoltam. És az volt a durva, hogy, hogy ugye 52 csapat volt, és ugye abból 26-an nyertek, 26-an vesztettek, és hiába volt a vesztes csoportban, ott még bármi szembe jöhetett, ami durva. És, és aztán ugye nektek jöttek is a finnek is, és így, így, így gondoltam magam, majd mondom, hogy hát ezek a, ezek, ezek a srácok most rábasztak, mert, mert, mert feltételeztem, hogy a finn csapat még keményebb, mint a, mint a görög. Na és akkor mi volt a feednek ellen, milyen volt? Hát euh, mégis most nem akarok túl egy száz penzet csinálni, 5 0 ra nyertünk, ja nem, e, az történt, hogy 4-1-re kikaptunk, e, de én nyertem. Az volt az, volt az első nyerésem, ugye az egész VTC alatt. E, nagyon, nagyon készültek a finnek, látszott rajtuk, hoztak egy ilyen hatalmas nagy füzetet, amik mindenkinek meg volt, be volt spirálozva, uh -huh. és minden egyes csapat, minden egyes seregének fel volt sorolva az összes gyengéje, erőssége, mire kell figyelni, stb. stb. ilyen kis táblázatban. Úgyhogy úgy, egy ilyen állt kaptunk, és így ez egy kicsit demoralizáló volt ez így az első menetes kikapás után, hogy kapunk egy ilyen sereget, aki úgy indít, hogy uh elő a füzet, hangari-red, tím, és akkor, izé, <gül> akkor felolvassák fel, fel a seregünket. Mert, mert én ilyet láttam régebben, de most idén, ezzel a rengeteg csapatta én mondom, én neki se állok fölírkálni a csapatokat egymás alá, mert csak a csapat nevekbe bele fogok fárani, nem az, hogy hogy még milyen listák vannak, meg hogy készülünk, mind készünk, mert de. még ha meg is írja az ember, ugye a úgyse fogják elolvasni, úgyse fogják megjegyezni, hogy kikicsoda, mert annyi a csapat, hogy le le le lehetetlen belőle felkészülni. Hát ők ezt megcsinálták, úgyhogy, úgyhogy ez így nézett ki. És ne, nem is tudom már, mik voltak. Az a lényeg, hogy így elég szop szopi volt. Uh, mit akarok mondani? Uh, én kaptam egy menotot. Uh, azt hiszem, ő választott engem, vagy én választottam őt rák, tudja, nem tudom, mindegy. Ö, a jó mecseknek tűnt, mert, mert mizé, három darab szenesá volt benne, vagy kettő. Nem tudom, mennyi az effája annak, az a kétkardos. Vagy kettő, vagy három. Szerintem kettő. Na mindegy, lényeg, az, az, az is lehet, hogy tírbe több. De ez nem tiír volt, ez, ez mm. hárvi volt. Na mm. mindegy, úgyhogy az volt benne, meg az exemplár, meg a, a róvenek, a Vizigót, úgyhogy ennyi volt benne a Weapon Master, úgyhogy nagyon jónak éreztem egyébként a dolgot, mert így kitűztem magamnak, megadom a két bodyguardot, meg az exemplárokat. Az exemplárok nem okoznak olyan sok vizet, nem zavarnak olyan sok vizet, hogyha, hogyha nem is rícsesek, semmi, fal mögött kell, hogyha fal mögött maradok, és a szenes valahogy kiiktatom, akkor ott jó vagyok abban a meccsben. Uh, hát egy teljesen izé olyan játék volt, hogy nagyon-nagyon hogy ja, standard. Annyi volt az egésznek a lényege, hogy előre ment hárbi, én vigyáztam rá, hogy nem akartam beállozni egy drumsépert se, de nem is kellett olyan előre mennem, mert úgy volt, hogy hozta előre a. Az errantjait, mögötte voltak a szenesálok, és azt, hiszem, hogy tudtam hátrálni, és úgy szóródatni, hogy még úgy, nagyon jó, olyan jó kaptam egy olyan jó szóródást, ami rászorult ez egy errantra, egy meg, meg a szenesájára, a szenesába a Dlus belevitt kettő vagy három sebet, az meg megölte. Úgyhogy mm -hmm. volt egy ilyen nagyon jó szóródás, ami mindegy lényegtelen, Úgyhogy ott ment az adok-kapok, uh, annyi volt, kitűztem célul, le a bodyguard és a két szenesát, és akkor jól áll a meccs, uh, és volt egy anasztéja dibréje, igen, attól féltem egy kicsit, mert ugye az volt itt, az, ő, ez a hárbis anasztéja, ugye azt csinálja, hogy így ráfitelsz, ő meg jön így előre, előre, aztán így vagy kiszorít, ugye a zónából, vagy pedig uh, vagy pedig rád uh, spájol, úgyhogy ö, az történt, hogy ö, kicsit sokba került nekem a dolog, de, de megcsináltam a, a Rune of War trükköt, amit streamről tanultam, ezt egyébként a négy ö, Rune of War játékomat kétszer is meg tudtam csinálni. Ö, azt most az earthborn is csináltam meg azt, hogy ráraktam a Rage Animus-t, beaktiváltam a köveket, plusz egy előtt kértem, az egyik tagot előre futtattam kontrollal, kimértem, hogy az Earthborn elérje 5 inc. sétával, az Earthborn oda sétafikált, felkapta a kis bunyit, és nekivágta ennek a kis aki szörnyet halt. Uh -huh. Úgyhogy ez, ez szerencsére sikerült, Utána egyébként ö, nem is esett semmi baja még abban a körben az őrzbólnak azt hiszem, vagy csak kisebb bajai. Na minden lényegtelen. Az a lényeg, hogy ahogy mentek a dolgok, a szenes megint kurva idegesítő volt, Nagyesítő voltak azok a szenesárok. De az a lényeg, hogy azt láttam, hogy, hogy mivel mindegyik egységével csak így karcolgatta a víc, meg így szetteled, de nem olyan nagy tömegesen, hanem csak így egyik körben leszette a felét, utána a másik körbe befejezte rattalattal, latt. Még mindig volt egy tartalékban. Azt láttam, hogy így jár le az ideje, de nagyon vészesen, és akkor volt az, hogy így így. körülbelül így a játék Futásom alatt így először így becsengett az agyamban, hogy akkor most kióráztatom. És akkor végül is úgy is zajlott a meccs, hogy minden körben kb. berohantam valami bístel, leszettem egy-két cucclit, az egyed hátra hagytam, meg ott hátul takarítgattam még a runséperekkel, és akkor a következő körben adtam neki feladatot, hogy ne tudja csak átpatintani, meg ne tudjon írogatni, meg semmi. Úgyhogy, úgyhogy ez itt nézett ki minden körben, és akkor a legvégén, amikor lejárt az ideje, nekem volt egy mauleremfen majdnem max HP-n, neki már kihaltak a szeneságok, viszont volt egy max unit exemplári, meg benn volt az arcomban a kő Vel, úgyhogy uh, itt lejárt az ideje, és, uh, és, és ennyi, és nyertem. És nekem volt még hátra 6 percem, vagy 5, valamennyi, ő meg magát. Neki kezdett annak a, a, az aktíválom-aktíválom feladom-feladomnak, uh, Átadta, én ránéztem az órámra, és így én is azt mondtam, hogy aktívan a taladom, taladom, és ő ránézett az órámra, és azt mondta, hogy jaj, jó, akkor köszöni a játékot, mert látta, hogy nekem még van több mint öt percem hátra, neki meg 40 másodperce volt. jó-jó, így... jó, hogy rákészültél erre a játék stílusait a Mátével, akkor ezt gyakoroltáltak valamelyik veteránok. Hát igen. Úgyhogy úgyhív, már nem, nem estem egyáltalán a zavarba, meg nem kezdtem el csinálni semmit, ha nem, rögtön azt mondtam, hogy igen, akkor aktívam, aktívam, feladom, feladom, feladom. Szóval most már nem kezdtem itt 15, mert ha tudtam, hogy egy rossz mozdulatot vétek, vagy valami, akkor utána, akár 40 másodperc alatt is megnyer, hogy ki megöl, vagy nem tudom, valami. Úgyhogy, hmm. úgyhogy ez, ez, ez jobb volt így sokkal, és akkor ránézett az órámra, és így feladta. Mert akkor látta, hogy mennyivel több van nekem. Úgyhogy én hoztam egy győzelmet a finnek ellen, mindenki sajnos vesztett, úgyhogy baj. Ez megesett. Nagyon elébként, mondom, nagyon jól felkészült csapat volt, tehát mondom, nagyon sok időt szánhattak neki ennek a dolognak. Úgyhogy, uh -huh. euh, érdekes volt egyébként, hogy ez a srác is azt mondta, hogy akkor, miután játszottunk, még dumcsisztunk egy kicsit, hogy ezt a harbi listát furcsa volt, mert ilyen, mondom, exemplár, uh, night exemplárokat hozott vele, meg, meg a szenesált, de nem, nem hozott dartont, meg nem hozott egyik listájában, se volt Gorman, meg ilyenek. Nagyon, nagyon furcsa volt, de mondja, azt mondta, hogy ezzel a listával már évek óta játszik, így gondolom azért nem is változtatta nem is meg, de mondom, hogy nagyon unja egyébként. Tehát, tehát ebből látszik, hogy sokan azzal jöttek el, hogy a nagy tapasztalatuk már nem, nem, nem kockáztattak. Hát csak furcsa, hogyha valaki ilyen szuper rutinosa a listál, akkor, akkor hogy tudja egyáltalán ki, kiórázni magát, miért meg az egész cserege meg, meghalna az nekem. Nem tudom, nem tudom, hogy csinálta, de megcsinálta. Mm. És milyen volt a csapat morál így két, két vereség után? Hát nem tudom. Én nem éreztem annyira vészesnek, mert tudtuk azért, hogy nyerni nem fogunk, mert ezek a fin csapat, mondom, annyira felkészültnek tűnt, hogy hogy nem, nem tudom, nem, nem éreztük azért jól magunkat, de nem volt olyan vészes, én azt mondanám, nem éreztem gáznak. Kicsit, kicsit tudod, az az érzés volt, az ilyen, hát jó, játszunk egy jót, izé, nem tudom, de hogy nem voltak olyan, nem hiszem, nem volt olyan sok illúzió, körültünk volna, hogyha nyerünk, de hát egyelőre itt még az volt a cél, hogy egy vagy két csapat győzenem szülessen, és még elég korai volt ez a dolog, úgyhogy inkább az volt bennünk, hogy na jó, akkor most már legalább kapjunk valami szart, vagy valami ezért, tudod, kevésbé tehát Amit itt kell be, itt kell ugye el, elmondanom, hogy mi játszottunk az utolsó és az utolsó előtti helyezettel is, mert mi voltunk a három, mi voltunk majdnem utolsók, és egy darabig, és ők se voltak semmivel kevésbé felkészültek, mint mi. Ők voltak kb. a mi szintünkön. Hmm. Úgyhogy úgy, ez egy ilyen téves álom volt, mert nem volt idén a vtc n olyan csapat, aki, aki csak úgy oda ment volna, nem volt játéktapasztalat azért mindenki mögött. Mm -hmm. Mondjuk volt, aki, tehát hogy nem, mind, nem ugyanott voltak a hangsúlyok, tehát volt, aki, aki mondjuk én is játszottam olyan kadorjátékos aki végignézte az összes kártya, mert fogalma nem volt, hogy a Ruzoff volt, iszák-e, vagy eszé ki, vagy iszák, de attól függetlenül ugyanolyan jól tudott játszani a csapatával, vagy a seregével pörgősen, meg minden. Úgyhogy ez egy ilyen téves álom volt, hogy majd valami olyasmi lesz, aki, aki gyenge. Uh -huh. Ennyi. Ez volt a második. <gül> Na, közben keresem a miénket. Ugye mi kaptunk egy letteket, és nem is tudom pontosan, hogy hogy, euh, hogy kaptuk őket, mert ugye ők, ők azt hiszem négy-egyre kaptak ki a svájciak ellen, szóval a lettek voltak az egyik ez az egyik gyenge csapat, és uh, uh, ugye őket kaptuk meg, uh, mi féltünk, hogy valami erősebbeket, és akkor ugye gondoltuk, hogy jó, hát akkor itt majd, uh, majd megnyerjük, de úgy, úgy kább rá, rájuk néztünk, meg úgy, ahogy, ahogy így nyilatkoztak láttuk, hogy inkább uh, így megvannak szeppelme, mert, mert minden, hogy nem, nem érzik, és akkor mondom, jó van, jó van, minden, minden jó lesz. És igazából jó is volt, mert a stabil embereink, ugye a Wolfi, Pitte, meg a Rudy simán hozták a meccset. Én újra <coughs> csináltam pár, megint megcsináltam azt, amit a héten is. Ugye Butcher 2 Dumri River kaptam, de nem volt, nem, volt, nem volt az a legbrutálisabb spam. Volt Spriggen, meg nem is tudom micsoda, <coughs> szóval ez, ez még úgy verhető lett volna. Csak uh, elkezdtem, elkezdtem lövöldözni a jarval, ugye mert folyamatosan kell lőni a ugye a Rivereket, mert ugye itt ugye ilyen, ilyen idő elleni uh, harc megy a, ugye a troll kontra Dumriver River spambe és ott tele minden, minden lövés, minden Magic Bullet számít és ott, ott például simán megcsináltam azt, hogy, a, hogy a, ugye elveszítettem a kezdődobást simán, úgyhogy olyankor ugye fölfut föl a Doom River az AD arról, ami 13-nincs, ugye 12 incs, és akkor 25-re van a saját táblaszélétől, ugye az 1 nincs a közepétől felé, úgyhogy a telegott nincs sok tér, úgyhogy de ott fölfutattam a a Boom a komancsakjukat, de utána rallizódtak az új Errattának köszönhetőnek, úgyhogy az, az is jó volt, mondom akkor, hát akkor ez jó lesz, és Elkezdtem Magic meg lőtt a, lőtt a Storm azt aztán a Storm persze elmisszelte a lövését, mert <gül> mert fontos lett volna, mert ugye az akkor akár négy Doom is leszedhetett volna, és kétszer dobtam. még rá is el. Persze, hát ugye búsztolt 9-esre mentem. Elmisszelte? Kább... <gül> Nyilván elmisszelte, <gül> mindig elmisszeli. <gül> Na faszom, volt közögésben. Úgyhogy a... És azóta vicces, hogy a ö, hogy a is lőttem, és hogy ők 14-es páncélok, a meg pov 12-vel is, és a Magic Bullet is Pof 12 és egyszer a Magic Bullet-re dobtam sebzésre dupla egyet, és egyszer pedig a, a pisztoly sebzésére dobtam dupla egyet, úgyhogy... Jézus. De ugye az, ugye az két Doom Reaver, még nem a világ vége, csak ugye minden körben a maximumot kell őjed, hogy legyen esélyed. Na, hogy fönnmarad kettő, hogy ugye, hogyha fönnmarad kettő, kettő, az ugye egy, beast, egy light beast mínusz neked. érted Az, az, az, az, az mindig, mindig számít, és nullára kiköltöttem magam. Hát vagy, vagy, vagy jó pár, egy gyalogosod, hiszen azok berzerkeskettek. Igen, igen, szóval minden dumréve számít, és akkor kiköltöttek ezt a nullára, ügyesen, ugye hogy minden héten, de most eszembe jutott, hogy haló majd jó fit ezek, és akkor, és akkor minden, minden jó lesz. És meg is tettem, elég jó, kirakta a felhőket, mondom, akkor minden fasza És ugye jött a bucsere, fontosan nem jött a bucsere, hanem jött az egyik Doom River megölt pár dolgot, aztán jött a másik Doom River megölt két emberre, két, kettő valamit, akkor eszébe jutott, hogy hogy jaj, jaj, uh, hogy, ahogy, hogy bassza meg featelni akart a butcher ezzel a körben, aktiválja egy gyorsabb butchert, uh, uh, hogy, hogy feateljen. Hát mondom, aktiváljük se kő. Előre jött featelt, és akkor befejezte a unitnak az aktivációját, ugye uh, ott csapkodtak volt, ami tough volt, leginkább nem, a 4 pluszos toughok -ok, azok nagyon nem mentek, szerzett pár tokent, és aztán utána a többi unitot is leaktiválgatta, és uh, még pár tokent szerzett, ugye a, a, a boomhalerek úgy elhullottak a négyes taffal mint a szar, és uh, szerzett 6 darab tokent összesen, hát mondom, az még mindig nem olyan vészes, de aztán, <kül> aztán mégis vészes lett, mert uh, ugye a 6 darab tokent kiosztott a ki, uh, három darab Doom ugye azok a tokerekből szépen túlsétáltak a füstön, Ugye bejött a füstbe és aztán utána a tokeneket túl és ugye mind a három elér, elérte a jarl mind a három be tudott úgy állni, hogy egyik se logjon vele, egy egy füstöt magam elé tettem és oda is volt elég hely. A, aki reach volt, az fantasztikusra sikerit, úgy betennem, hogy, hogy természetesen nem adtam freestrike-ot, mert ugye kb. bementek a reach úgyhogy a három Doom River, szépen boostolt Nyolcasokra mind eltalálta a kasztát, és ugye három ütésből le is verték aztán ugye még itt volt egy esély hogy megdobnél toughot de persze nem jött be, úgyhogy gyorsan gyorsan is vesztettem ezt a meccset és itt már nagyon, nagyon, nagyon szomorú voltam, hogy hogy, hogy, hogy lehet ilyen, ilyen bénál játszani, hogy, hogy folyamatosan ilyen, ilyen hülyeségeken ilyen, az első körben és második körös kastel ki volt a második körben is és közben még nem tudtam a többi azt, ami lesz, és közben elkezdtem nézni az Albertnek a meccsét, és akkor az, az viszont idegtépő volt nézni, hogy, hogy hogy csinálja az Albert. Elsősorban az ellenfele bent állt a killboxba, stabilan. És akkor egyszerűen mondom, hogy hogy, hogy mutogatom el az Albertnek, hogy bazd meg, kérdezze meg azt a szaros killboxot, mert akkor legalább tudja, mert kb. úgy nézett, ki, ugye volt a, kör, a nagy kör, ez a két szaros objektíva, és hogyha killbox, akkor csak be kell dominálja a, a kört, és ugye meg kell hogy az objektívat, és megvan neki az öt és, és akkor ügyesen kitaláltam, hogy fogom az, Albert, és fogom az egyik ilyen millimérőmet, lesz a kis ötincseset, ráírom, hogy killbox, és úgy oda, oda, oda, oda csúsztam az Albertnek, hogy, hogy, hogy, hogy mérjen ezzel, ránéz, elolvassa, nem kérdezi meg, és aztán utána megkérdeztem én a srácztól, hogy te nem állsz a killboxba? Lemérte? bent, jó, két pont. És aztán Ja, Albert, az továbbra is, szóval kb. annyi volt, hogy négy darab négy darab ilyen NISz legionárus volt csak a zónába úgy képzeld el. Annyit kellett megölni, meg egy objektívát. Hát nem sikerült, mert uh, bement valahogy három darab ilyen, uh, ilyen lovaggal, elkezdett ütögetni az objektívát, de ugye elfelejtette, hogy létezik olyan, hogy minifit, a plusz egy kocska sebzést kapnak, úgyhogy ilyen, ilyen szánalmasokat dobot, úgyhogy három sebet ütött bele. Na, mondom, nem baj, láttam, hogy elő, előző körbe fitelt, volt neki rengeteg fókusza, tett is hármat a stormwall mondom, nem baj, ez még mindig tök jól, a Stormwall szépen közelebb és két két tolt 15 te az objektívát. Erre Albert bedelenti, hogy Stormwall megcsárgzsolja ott elő azt a négy darab figurát. <gül> úgyhogy be is csárgzolt, ütött és kb. kettőt le is ütött. És ugye az objektívem ami mindig fönt maradt, és akkor utána nagy nehezen az egész sereget felhasználva megölte azt a maradik kettő figurát, és az objektív meg jó maradt úgyhogy nem is tudta bedominálni a zónát, mert ugye az objektív úgyhogy maradt úgy. És egyszerűen én azt végignéztem, és, és azt, azt hittem, hogy így kitépem az összes hajamat, hogy hogy mi, mi megy, és utána viszont a másik asztal, akkor kb. akkoriban már így mondták, hogy ott már mindenki nyert, és hogy megvan a három, és utána utána csak végignéztem a, a szenvedés, de igazából nem volt esély. Szóval ez simán nyerhette volna az Albert, mert a srác egy jó, hát egy ilyen jó Vale 2 vale is list, listát játszott, ugye mindenki azt játsza, mert... Ö, Kb. Az, azt hiszem, az összes bíznek nek Beast egyenló orcsó, vagy micsoda, kb. nincs semmi Igen, korlátozása. Az egész disznóság. Meg, meg egy olyan disznóság, hogy ez első körben plusz két speed az összes bíznek. Hát van. az meg kb. 5-6 pontot spórolsz a teljes seregem Szóval, Igen. szóval Igen, ez, ez, ez ilyen, az ilyen, az ilyen abnormális stílista, és de a lényeg, hogy úgy játszotta a srác, hogy 0 null, nulla beastet tartott bent a zónában. Még volt egy Angelius, ami bejött, és ö, elég jó szétverte a gallantot, de utána az is elrefuge és Samyillan kiment a zónából. Szóval lehet csak négy, négy gyalogos, meg egy objektíva lett volna. Azt kellett volna megoldani egy teljes szignál sereggel. De hát ugye nem sikerült, mert ugye, hogyha nem tudod, hogy van minifitjük a gyalogságodnak, akkor nem tudod, hogy a storm lő, szóval ez annyira bosszantó volt hogy hogy nem, szóval nem, nem. Utána. persze, persze de. na lé lényeg hogy ugye itt ezt a kört megnyertük és akkor gondoltuk hogy akkor jóval most akkor visszatértünk hát, visszatértünk a helyes útra gondoltuk hogy most kapunk egy újra egy uh, relatív erős csapatot de valószínűleg uh, majd <gül> majd jó lesz és akkor megkaptuk ezt a Belgium-Heron-tímet, uh, és át is megyek a round 3-ra gyors, végigmondom a milyenket. Szóval megkaptuk ezt a Belgium-Heron-tímet, ugye nem tudtam róluk semmit. Ugye tavaly a belgák nagyon-nagyon gyeng szerepeltek, nem volt, uh, szóval nem, a, ellen, ellenük nyertünk először, utána a francia 2 ellen, és ugye az volt az a két győzelmünk, amink volt. Úgyhogy ezzel, ezzel kb. nem volt semmi gond. Mondom, jó van, mondom. Persze hallottam én is, hogy ugye pár, pár jó játékos ugye vissza fog térni ezekből a belga csapatokból, akik ugye csak szerveztek tavaly. De mondom, még így is valószínűleg van esélyünk. Hát kiderült, hogy nincs, de az egyik hibát talán ott vétettem el, hogy ugye megnyertem a a dobást, és uh, hát gondoltam, hogy uh, teszünk ki mi embert, és kiválasztjuk az asztalokat. Na most, hogy az asztal választás itt a VTC-en kicsit érdekes volt, mert kb. Úgy, úgy történik, hogy megérkezel, mindenki lekúrja az összes cuccát az összes asztalra, úgyhogy nem látod, hogy melyikkel mi, milyen terep van. Úgyhogy így úgy el, elég nehéz megmondani, hogy most milyen. Hát, hogy látod, közepén van valami, meg utána egyik oldalon, te a másik oldalon, és akkor lehet, hogy van alatta egy trench, lehet van alatta egy fal, lehet egy erdő, az majd kiderül, hogyha odaérés. A eltávolítása után. És valamilyen őrült ötletnél fogva, mondtam, hogy akkor majd kirakunk mi embert, És gondoltam, kirakjuk az Albertet, mert neki úgyis mindegy. Persze Albert elment WC-re, mert rosszul volt, halálán volt. És akkor uh, ott mondták a többiek, hogy ne rakja az Albertet, meg miért, meg akármi, meg ak akár mondom, hogy jó van, kirakom magamat. Hogy, hogyha már az Albertet nem lehet, mert meg nincs is ott, mert ugye a pársításnál hol, hol lennél máshol, hogy, mintha egyik nem kóbász volna Kirakom magamat, kaptam is egy jó cadort, kador krixet. Ugye, Ö, úgyhogy, úgyhogy ezért, szóval mehetett volna az Albert előre, de hát nem lehetett. Úgyhogy, ugye átmondom, elviszem a Kadort, és mert azt úgy relatíve jól ismerem, és És ugye megkaptam ezt a, azt a szörnyű Doom River spam-et, de amúgy... Megint. Igen, olyan másik Doom River spam de viszont, viszont ez a Doom River spam, a Doom River spam atyától van, ettől a vought aki a Zeo hetedik 7. helyet csípte meg, szóval ő egy, egy igazi kocka... Az, aki jó, és játszik nagyon. Úgyhogy ő, ő mondja, És az ellen játszottál? Aha. Úgyhogy nem úgyhogy, nem. úgyhogy ez gyakorlatilag azt láttam, hogy itt nem, hogy itt már megint belenyúltam a tutiba, de mondom, felrakom Jart, mert már nyertem egyszer egy dumri River Spam ellen versenyen, de akkor viszont tele, tele nagyon para volt, és ugye Albert kap, megkapta a a quickset, Rudi kapott egy Morvana kettőt, és a, ugye, Pita kapott egy Szigna, ami, ami szintén jó kellett van legyen neki. E, ugye, Fisztóf Haláka, ugye, Wolfi kapott egy amit papíron ugye azt mondta, hogy, hogy menni fog, aztán, aztán nem ment. Nem men men, kapott fel az ellen? Kicsoda. Ja, a Wolffi. hármat, 3-at ja. fölrakta mert a már nem mindegy leírta a sajátjában, és azt aztán annak a meccsnek kb. láttam is a végét, de. de hát nem, és. Hát sajnos, sajnos ugye itt, itt, itt kaptunk egy sima. hát egy sima 5-0-át, de ugye itt is ugye lett, lett volna esély szerintem, de magán a párosításnál el volt kurva. Szóval az, hogy. Én egy olyan, egy, egy olyan választás, hogy Clickse és Doom Reverse fám közé választhattam, az gyakorlatilag ott elvitte, Jó, és szóval és ugye a szignár eh, Krix vápárosítás az, az nem rossz nekünk, de ugye nekünk a szignárunk az nem olyan szignár, hanem egy ilyen, egy ilyen, ilyen festőversenyes szignár, úgyhogy az, az, az még... Ponish, <gül> úgyhogy az is stabil vesztés, és utána ugye a többiek kellett volna megint hozzanak hármat, de viszont itt most ezek a srácok azért nagyon erősek voltak <gül> és rutinosak, úgyhogy úgyhogy be is buktuk, viszont nekem a, ez a Doom spam ellen viszont egy nagyon jó, jó meccset játszottam. A mondta, hogy hogy, ő, hogy ő sose órázta még ki magát ezzel, rengeteg Dumriver, -re, és tényleg minden faszán meg volt jelölve, mindeniknek más volt a frontárkja, tökéletesen lehetett látni, hogy kikicsoda, felrakta, persze a kezdődobást elhozta, hogy felfutott 25-szorra, és és ugye elkezdtem lövöldözni, kezdett ugye a Stormtroll, elmisszelte, mindig, mindig ugyanezt csinálja, de az <tosz> a Persze jó, jó volt a stomp és akkor elkezdtem ott úgy lövöldözni, és ugye folyamatosan öltem a Dumrivereket, de ugye mikor ennyi Dumriver van, egyszerűen nem nem, nem, nem, úgy minden körben megöl egy csomó volt a seregedből, ha akarod, ha nem. És ugye a maguk a Bumhaverek itt elég jól dobták a taffot és elég jól dobták a kommandcsekeket is, mert egyszer elrontották de utána, utána dobtak még vagy 10 cseket és már egyszer se rontottak 9-esre. Úgyhogy meg kell őket dicsérnem <köző> Úgyhogy volt mindenféle próbálkozás. A mini az a, a, a, a ifjabb Boomhallerek. Boomhaller the beginning. Hát kb. Úgyhogy jó, jó volt. 44 Doomriver-t öltem meg. Volt pár uh, sikertelen megmozdulás, például egy Son of Greg, uh, Százó reggel például ugye mindig, mindig négy pusztáfot kértem, mert mondom, hogy ha túlélik négy pusztaf, akkor ugye az, az még rengeteget számíthat. És például oda ment a sprés és lesprézett azt hiszem három vagy négy dumrivel, és kb. nem találta egy, egyiket se. <tosz> <tosz> ugye hetesekre, Akkor volt egy. <tosz> olyan, hogy a Maulerre slammeltem egy darab Wardert, és akkor gondoltam, hogy álszemmelem. Két darab Dumriver-en, és megölök két dumriver hogy a dobok egy 3-4-5-6-ot, vissza ezt a sikerült egy kettes dobni, úgyhogy csak egy Dumriver halt meg. Meg csupa ilyen dolog volt. és euh, ugye Az volt a baj, hogy, hogy akkor ott volt a Mauler, előtte egy Warder, mondom, jó, akkor a Maulert nem fogják megölni. De aztán persze, hogy mivel ezer unit volt, ugye rengeteg aktivációja volt külön-külön, és akkor aktiválta ezt az egységet, oda ment, rájutott a volderre, elrontotta a tough onnantól kezdve megnyílt az út, és utána beőződöttek a maulerre is. Szóval az a baj, hogy itt <coughs> nem tudod kiszámítani, mi fog történni, mert mindent eltalál, és mindent megöl. Ugye a weapon nem, nem lehet igazából semmivel se játszani, csak azzal, hogyha néha, néha megdobod a tough de még a dobsz is egy tough utána már nincs nincs és akkor úgy így el előzönnek melletted. <coughs> Úgyhogy a, hát a Doom Raiverek is egy csomót megöltek lövésből. Szóval, szóval nem volt rossz. Úgyhogy, de viszont ugye maradt neki még 11 két Doom meg egy, egy bezelkere és akkor szépen közbe, ugye én teljesen hátra voltam szorítva. <coughs> ő pedig lassan bejött, és a, ugye a butsch a zászlóval bejárta a zónában beírta az öt pontot. Viszont az a meccs ö, tényleg jó volt, jó hangulatba telt, mind a ketten elég gyorsan játszottunk, úgyhogy kb. maradt mind a kettőnek ilyen 20-20 perce még a végére, amikor azt az egész. Szi. Az egész ezt végig úgyhogy ez így jó volt, mondom jó, de aztán utána a többiek, többiek is mind vesztettek, úgyhogy hát mondom, ez, erre nem számítottam, hogy, hogy ezen a szinten mert ugye játszottunk ugye 3-2 vereség, 3-2 győzelem, és akkor mondom, akkor valószínűleg, valószínűleg ilyen, ilyen, ilyen, ilyen szorosak lesznek, néha nyerünk, néha veszítünk, de aztán úgy talán ez kicsit ilyen sokként hatott ez a, ez az 5-0, tehát gondolom nem is, nem is reális annyira, de ja, itt minden, minden, minden volt mindenféle hülyeség, úgyhogy így, <gül> mi volt nálatok a harmadik körben? Mi megkaptuk a máltaiakat. Hát, ja, érdekes volt. Látszott rajtuk, szóval ők se nyertek még együtt se, ugye? És látszott rajtuk, hogy nagyon meg akarják nyerni. Nagyon látszott rajtuk, hogy hogy rá voltak stresszel, azt hogy meg ez látszott nagyon az ellenfelemen is, lőlepség picit. Teljesen korrektul csinált minden csak az előző meneteket, mind még a pinnek ellenik, akik ilyen kicsit kockába voltak, ilyen teljesen, tudod, én teljesen ilyen laza hangulat volt, én nagyon csodálkoztam is, ilyen teljesen laza hangulat volt az első két. Izé, ja, persze, csináljad, ja, így, meg úgy, tök jó, izé, játék, izé, nem tudom, feeling, trallallallallallallallallallallallallallall Kezdem azt, azt az, egy kicsit ezt az ilyen izadtságszakot, de lehet, hogy csak a szólt beszél belőlem, mert egy második caster kill meghaltam. Igazából mondom itt a két, volt egy nevezetes játék a sajátom, annak nagyon gyorsan véget ért. Én rán ellen játszottam. Itt is ugyanaz volt a helyzet. Egyébként furcsa Rán volt, mert Imperátus volt benne. Soha uh -huh. nem láttam még ilyen listát. Minden lényegében úgy voltam vele, hogy túlélem a Kasperkilt, és akkor jó vagyok, mert nem volt semmi más ilyen. Volt egy unit izéje, puffogtatója az a. Uh, sztornfolács nem tud ugye, brutálul lőni, de hát ez csak nem szedik le, szedi le a 22-es pancélos bíjszémet, úgyhogy úgy gondoltam, hogy jó vagyok, csak én ilyen tudok azt terkélt. Na, elgondoltam ezt, ezek után elkezdem a játékot, ja, mert hogy láttam, hogy van fenn egy eris, -e, csak az ugye az a unit attachment eris volt az infiltrator-ökön volt, hozott ilyen infiltétröket, vagy mi a gecit, de soha nem láttam egyébként. Az előtt hmm. nem Ez előtt nem is tudtam, Kis törös, tudta, kis, kis, kis kegyom. Így van, így van, így van. És azt csinálja ugye, hogy kaszterek ellen, tehát bármi, ami tud spelt kasztolni, az ellen plusz egy damage kap, kocka damage-et. Weapon master lesz azok ellen. Üh, mindegy, de így le, leizéltem, hogy nagyon van Eris-e, akkor és mindegy, hogy kirakom el az izémet, a kurva magas pratjával úgy is el fogja találni a, a banishing Wordomat. tehát mindegy, úgyhogy nem jól, úgyhogy sikeresen úgy volt, hallottam az első körülmet, hogy kiraktam a banishing Ward-ot a mauleremre. Nem is az izére, nem is a múlgra, nem is az őrszmóra, a maulerre, mert miért ne, mert hülye vagyok, semmi gond, de azt nem, azt, nem, mert azt nem tudatosítottam magamban, hogy e -e, de az az ez egy unit attachment, hogyha le akar szedni bármit is, együtt kell aktiválnia egy Igen. milli unittal. Igen, és akkor vagy ő is pillizik, vagy, vagy lő. Pontosan. A akkor csak sétálna pontosan, és ez lett a vesztem végül is, mert elkezdődött a fitje, rán fit, igazából, egyetlen egyszer láttam egy jó ránfít, videón nem voltam igazán felkészülve rá, de teljesen mindegy, tudtam nagyjából, hogy mit csinál, de a távolságokkal nem voltam tisztában meg, hogy egy ilyen egyéb ilyen kis dolgokkal és itt úgy, úgy van fölvíve a, az eredményekben, hogy Madra kettővel veszített ide közben meg ez is runzol így van, így van, runzókor volt Na mindegy lényegtelen. Úgy, hogy volt három Fury madrakon, mert gondoltam rá, hogy azért Geci lesz, ez biztos izé, rá fog menni, ő is látja azt, hogy ezt kaszterkillel meg kell oldania, és látta is, második kör elkezdődött, Imperátus nem csinált semmit, előre jött, próbált lőni, lófasz. Utána aktiválódott Rán, befítelt, és itt kezdődött el a nyomizás, mert mert uh, ugye kiszedte dum-sépert a fal mögül izével, uh, telekinézissel, uh -huh. és, uh, és ennyit csinál egy a kiszedte telekinézis befordított befordította hátra, és így adjon neki mindenki. Na most, ebből csak az volt az egyetlen probléma, hogy múlg állt előtte egy másik fal, uh, másik fal uh, mögött, tehát átfutni nem tudott volna rajta senki, hanem mert ugye volna freestyle okat meg protektív fitet, meg minden anyám kínját. Cserébe ott volt egy, tehát aki rálátott Dumséperre, az egy gyakorlatilag a Mage Hunter asszaszinok voltak, mert ugye az los nélkül is csinálja ezt a burnyágseget, de úgy gondoltam vele, hogy átlagunk fogok mindent. Na, no most elkezdődött a fitkör, hátat fordítottam, aktiválódnak a Mage Hunter, azt a jó, mondom, anyám, most mi lesz, bevisz, van ott 6 darab, kb. annyi tudott rám lőni. most bevisz mennyit, Két-három sebet, jó, hagyjuk, az csak túl élem. na, ehhez képest, Proceeded to do, és összesen nyolc sebet vitt be, az a 6 darab kis szar, úgyhogy... Hogy ugye átlagom fogom az összeset, úgyhogy gyorsan meg is ölték ugye a Doomshipper felét, rá tudott lőni még egy vagy kettő uh, brutálos uh, mi az? Uh, Stormfall Archer, azzal kénytelen voltam kettőt kitranszferálni, maradt rajtam kb. két füri, vagy valami ilyesmi, és most kezdett a királyság, az, hogy ott volt a múlg, és uh, jelen maradt egy füri rajtam, egyetlen egy fjüri. Uh, és most kezdett a jó, hogy ott volt múlg előttem, ott volt a Mage Hunter, vagy az Infiltrator osztaga és ugye annak azt kellett volna csinálni a múlnak, hogy amiatt nem tudnak bemenni, de, de elkezdte ütni a, vagy lőni a, a egyetlen egy osztag olyan kis Mage-Elf Mage unitja volt, azok az Artificerek, vagy nem tudom micsoda, Aha. amik ugye pusolnak, vagy <gül> húznak Na, euh, elkezdtek pusolni, másnik megdobja a kritikát, mondjuk a kurva anyát, izé, knockdown rögtön. Hát ez, Jó, hát ez, ez, ez mindig így van, sajnos ezt a kritikát nagyon könnyű bedobni. Úgyhogy be is dobta a kritikát, múlt le is feküdt, és onnantól fogva becsárcsolt, uh, végül csak egyetlen egy uh, olyan kis genyó infiltrátor be. De az így bejött, és akkor. Uh, valami brutál nagyot dobott az elsőre, az volt az egyik ütés, azt muszáj volt kitranszferálnom, utána dobott még egyet, és az is ami ordenári nagy volt, és meg is öltem, nem dobtam meg a táfot, úgyhogy meg is haltam. Úgyhogy, úgyhogy ez történt. Mondom, egyáltalán nem hittem volna, hogy három fürin, úgyhogy a Mage Hunter asszaszinoknak nem kéne, hogy átlagon se belém semmit, megölnek tehát, hogy így, így ez nem szíves volt, de az az én nagy hibám volt, mert, mert ez, ezt a mecsepot, hogyha nincsen egy epic része, ami ugye kéne elvelek, hogy legyen, nem is értettem, hogy jól, de az, az, az csak az a unit attachment volt, a banishing wordom nagyon jól megoldja. Csak hát egyszerűen, egyszerűen hülye voltam, tehát hogy nincsen erre, nincs erre más magyarázat, a butaság, meg a gyakorlatlanság tényleg, az, hogy nem volt meg a rutinom az, hogy benézem, megnézem az egy milli unit, akkor meg tudom, hogy akkor azt az úgy kell aktiválni, akkor gyakorlatilag, hogyha akar azzal bármit is csinálni, akkor, uh, akkor a banishing akkor nem fognak azok rendesen ütni, úgyhogy a banishing gyakorlatilag megvédene, vagy fel kéne, hogy áldozza egy unitnak egy, egy lövésre, és még úgy is az elriszel miszelheti, mert van egy uh, 17-es ugye a, a a defem, a fal mögött, és kö, mind kénytán azzal kezdeni mindent, úgyhogy nem tud állni és célozni, hogyha le akarja szedni, a banishing vad, és ki, ki akar szedni a fal mögül, de hm. ugye hát, akkor hát meg, meg hát kell Vagy, aká vagy egy... akár a múlgra ismerhet van a banishing volt, és akkor nem nokdánolják le ezek a nyomoracok. Hát igen. igen, így van. Így Na van. mindegy, úgyhogy úgyhogy ezt igazából itt is tehát az a, itt, itt meg, megérdemelte a győzelmet pontosan azért, mert van olyan győzlem amit nem azért győz, mert ő olyan külde jó, hanem azért győz mert te olyan külde rossz vagy és ez, ez tipikusan az volt hogy, hogy itt nem volt semmi jó, azok a mécshenterek egy kicsit átlagon dobtak, meg nagyon jók a de attól függetlenül az, az a baj, hogy az a, az a POF 10-es kontra 17-es páncél és egyik dobra dob, dob egy dupla egyet, ugye az öttel van az átlag alá és akkor a másik dobra meg dob, dob egy dupla hatot, az csak ötte van az átlag fölött, és akkor már, már két davásból átlagosan dob, és te meg mégis kap, bekaptál öt sebet. Szóval az a baj, hogy az az átlag ez olyan, hogy ugye, ami alá megy, az attól te nem fogsz gyógyulni, hanem az nulla. Ami meg fölé megy, az mind bemegy, és ezért a... Mm, mert a következő körben lesz ez érdekes. Uh, akkor most hogy, nézzem hogy, hogy alakult a kör. Uh, hát vesztettük ezt is. Vesztett a fefelő megírta, hogy ez a rászkos, ez egy elég mocskos gén volt ezekkel a, a, a, a kreatív kroki jelölésekkel, meg mindennel, meg ugye ő is elfelejtette azt a szaros. De egyébként, de ö, mit igen, igen, az igazából ott az ő hibája volt. Uh, most ezt így csak annyiból, hogy, hogy azzal, hogyha még azt nem is felejtél a két blood token, meg a, a defenzív szágot, még annak ellenére is, hogy, hogy 18-as páncélokra ment, még úgy is meg tudta volna nyerni, mert egyébként én, én néztem azt a meccset, és, és kicsit olyan hogy is mondjam, nem volt az nyilvánvaló, hogy ő csalni akart, hanem már nagyon sietni kellett, és már a, a fefe is maga a fejben számolt, és ugye nem az annyi nem számolta bele, csak annyit, hogy kb. azokra a krokikra csak mérizett eddig, és a 18-as páncéjük volt, és ő is már rögtön úgy mondta, hogy mínusz 6 és úgy dobogatta a dolgokat. Szóval ott már a sietség, meg az, hogy nem számolta bele, hogy az annyi volt 18, az vitte le a dolgokat, és mondjuk a csávó, amikor Dobo, dobta a Razer akkor ugye nem, nem mondta rá azt, hogy de miért mínusz hatot, miért nem csak mínusz négyet vonsz rá, de ez <gül> ugye ugye ez valószínűleg ezt, ezt, ezt uh, hogy is mondjam, uh, ez nem az ő felelőssége volt, mert nem feltétlenül kell neki tudnia, hogy mennyi a Razer a póbja Aha, hát igen. Na mindegy, lényegben, úgyhogy... És, úgy, akkor, hogy... és akkor a többiek, a, ugye a Harbinger ellenány nyert a Máté, ami szerintem jónak számít, mert gondolom a menatot ő se szereti ellenfélként. Mm. Zagár nyert karja ellen, de aztán utána, ugye vesztettél te, bukott a Nessos. <gül> szóval... Igen, de Nessos is egy ilyen nagyon szar volt ez a meccs, mert vezetett 4-2-re, 4-2-re vezetett, és 4-2-nél a Haley besétált a... a... Itt, úgy, itt azt írja, hogy Doomshaper ellen játszott, hogyha jó, round 3. Nem, nem, nem, ez szerintem a... Ez Doomshaper játszott. Aha, valami trollos. Antoine Bilokka. Meg is nézem a diszkát. Várjál, de szerintem izé volt ott. Szerintem az nem az volt. Szerintem itt azt történt ennél a meccsnél, hogy... vagy nem az hanem az másnap volt, az másnap volt. Ez már másnap volt, bocsánat. Szóval tudsz valamit erről a trollos nem, meccsről? Nem, nem, erről nem tudok semmit. Ja, de erről azt tudom, hogy, izé, hogy ö, annyit láttam, hogy, ö, hogy ö, vagy az, igen, azt tudom róla, hogy ö, be tudta rohamozni Crusaders kollal a két bíztjét, a judicator és kiszámolt átlagban, hogy a múlgóra kb. 45 sebet kéne belevinni, a másikba meg valami 30 valamennyit, és ehelyett a múlgóba belevitt 25 sebet, a másikba meg egy jó 20 körüli sebet, uh -huh. és, és hát itt elbukott a meccs, hogy két bízt, aminek bőven átlag alatt halnia kellett volna, nem halt meg egyik se. Uh -huh. És onnantól fogva teljesen ilyen megfordult a hadi szerencse, ugye? Aha. És ledarálták, és nem tudta visszahozni, mert sajnos egyáltalán nem. Úgyhogy Hogyha akkor itt to tovább csúszt csúsztok lefelé, elment a kedvetek egy kicsit, vagy még mindig úgy voltak vele, hogy nem majd, na majd holnap odavágtok, oda biztos. Egy kicsit, egy kicsit elment a kedvünk, de azért hozzátett a morálhoz az, hogy, Izé, hogy, hogy ugye, mit akarok mondani, Fefe, fefének volt egy elég jó ilyen, nem tudom, ilyen laza hozzáállása a dologhoz, azért mindenkinek segített, hogy csak így csicskázott meg, még ezután, a veresége után is így tudta hozni így a fefe stílus, de egyáltalán nem a negatív stílusban, szóval szerintem az sokat segített például a csapaton, illetve az, hogy, hogy mindenki szerintem magában nem volt annyira mert eddigre mindenkinek volt egy finnye. Úgy fejeztük be a napot, hogy mindenki legalább nyerte egyet, és akkor úgy aránlag úgy jók voltak. Én magam részed azt mondom, hogy én már nyertem egyet, úgy, úgy éreztem, hogy a finnek ellen hoztam egy nyereséget. Jó volt pont a legrosszabb időben, tehát hogyha Mindenkinek volt egy vinje, hogyha legalább ez, ezek a vinek úgy álltak volna össze, hogy, hogy érted, hogy egy körben, akkor jól lett volna, de nem úgy jött össze, úgyhogy még úgy megvolt bennünk a remény, mert mindenki nyert legalább egy menetet. Hmm. Én nekem kb. ez volt egész vtc célra a célom, hogy így legalább egyet tudjak nyerni, úgyhogy, úgyhogy nekem így a személyes célom az így gyakorlatilag megvolt. Ü és így, így volt, volt egy kis, tehát most, most éreztük azt, hogy hú, ez nagyon jó lenne nyerni második nap, de én nem éreztem azt úgy, hogy egy ilyen teljes letargia lett volna, főleg azért nem, mert jött a barbecue. Aha, ja, az a barbecue az jó volt. Hát nálunk ugye kicsit más, más volt, ugye situ ugye Albert vesztett hármat, na én is vesztettem hármat, úgyhogy a többiek meg úgy elég, elég szolidan nyertek, nyelegettek, úgyhogy és akkor én úgy voltam vele, hogy baszki, ugye a csapat az, az jó játszik, ők oda teszik magukat, én itt, én itt szívok a hülyeségem, miatt, hát Albertet tudtuk, hogy ő úgy sem fog nyárni semmit, csak reménykedtünk, hogy talán majd valahol, valahol behúz egyet, és, és az volt az érdekes, hogy pont a, pont a belgák ellen, meccsen volt egy esélye rá, mert kiderült, hogy szabálytalanul, mert egy B13-as taggal lőtt rá a a Gaspira, és a, a Mage Storm bele euh, belement a Gaspi füstjébe, és ezzel így kivilágította, vagy mi a manu. vagy nem tudom pontosan melyik B13 tag az, ami, ami letesz egy ilyen aoe t és, és akkor átlátsz a füstön, és kiderült, nem, hogy az, az nem a, a Mage most az a másik. És akkor kiderült, hogy az, az a fickó, az igazából az előző körben megfutott, de egyikük sem emlékezett rá, ezért ezt megcsinálta, és akkor a Karaslónnal lett volna két, két lövése, egy 0 es gaspi 2 ellen, uh, boostolt 11-et találja el, és utána pedig a weapon master, boostolt weapon master-ba véd 4-et, ergo az 2x10 sebzés, viszont meg kell dobni 2x boostolt 11-et, akkor át, ráment el Albert, puf, az első boostolt 11-es nyilván mellé ment, és ennyi, ennyi volt. A másikat betalálta, -e, aztán nem dobotta annyit, hogy meghajjon. Úgyhogy ez, ez vicces lett volna sikerült, de ugyanakkor szabálytalan volt ilyen kulva nagy def Koverben Coverben állt? Coverben, igen. <coughs> Def-19, <coughs> meg Ratt-8-ról ment. Úgyhogy <coughs> nem lehetetlen boost 11-et megdobni kétszer egymás után. Régebben én ezekre folyamatosan rámentem, de azóta már inkább ilyen boost 8 asokra szoktam rámenni, és, <coughs> és, és, és néha a sikerült... Ahogy az ember... Hát nem tudom, az a baj, hogyha, hogyha ma így hozzászoksz, akkor ezekre az 50%-okra, vagy az kicsit 50% alatt már rá sem mész, és az a baj, hogy rá kell menni, rá kell menni, mert különben Különböző egy csomó jó dolog, dologtól meg, megfosztod magad. És, ugye az a baj, hogy én hogy rámegyek, hogy álmodom, buszolt 8, max boostolt 9, és akkor, amikor ezek is befutcsolnak, akkor mindig olyan rossz érzést tölt el, hogy mondom, a nagyobb, nagyobbakra meg se próbálom sose. Erre még a kisebbeket is elveszít tőlem a kocka néha. Ez a, <coughs> a stomp troll, az az folyamatosan mellé lövöldözött. De nem úgy jó, ügy, ügyes volt kis Tomtról, a Doom River ellen. Volt olyan, hogy egy, egy, magára tette az animuszát, és egy, elkezdett egy ilyen okay. uh, boom, boom hátba t hátba ütögetni tud, és így me megütötte, azt megdobta a tough-ot, meghalt egy Doom River, megütötte a másik kezén, megdobta a tough-ot, meg, meg, meghalt még egy Doom River. szóval az úgy, úgy jó érzés volt, hogy, hogy, hogy, hogy működik ez a hülyeség, hogy a saját figurát ütött <síns> milliben és az folyamatosan megdobja ez a Kisül. Igen úgyhogy úgy, nálunk egy kicsit furcsa volt nem mondom bassza meg a srácok küzdenek és, és mondom hogyha én nem balfaszkodom el és uh, ugye az Albertet az őtől nem is vártam más de, hogy... de mondom hogyha én, én, én, én, én hoznám azt ami elvárható tőlem akkor, akkor már sokkal jobban állnánk és, és ugye a Kanada ellen is, is nyert, nyertünk volna meg a, meg a, ugye a lettek ellen meg alapból is nyertünk még így is de viszont maguk a belgák ellen, viszont még, még úgy se lett volna esély, hogyha én, én jobban játszok na, akkor akkor csak 4 egy de viszont a párosítások a máshogy alakulnak, akkor lehet, hogy, hogy teljesen másak az eredmények. Szóval ez ilyen, ez ilyen kis agyalós volt, úgyhogy akkor nagy nehezen megtaláltuk ugye mi is a barbecue-t, a Úgyhogy az, az tök jó volt, csak ugye nem volt kabátom, úgyhogy ott tovább romlott ugye a megfázás nálunk, mert utána a többiek is elkezdtek adorá, ráadásul meg köhögni is, vagy a másnaposak is voltak, gyomruk is rossz volt, ugye utána már náthát is megkapták tőle, miután eleget hűltek kint az időben, úgyhogy utána másnap nem állt, ott, ott már mindenki, mindenki köhögött, krákogott, fújta az órát. Hogy kezdődött a második nap? Nektek. megkaptuk az utolsókat, mert mi 50-ként 50 végeztük a napot, három vereséggel voltak utánunk az oroszok, meg az ukránok, na de, a VTC rendszervezőség döntése szerint nem kerülhettek össze, ne hogy itt legyen egy merekedés véletlenül, nem tudom, a... hogy hívják azt, kriesz vagy mi a tökön? Ki? Micsoda? A krím a, miatt? Grím, igen, vagy krím valami izé miatt, úgyhogy, úgyhogy, szí, úgyhogy mi kaptuk meg az oroszokat. Ö, az ukránok először? Hmm, jó kérdés, valamelyiket? Hát az oroszokat, oroszokat, oroszokat, oroszokat kapták és aztán... A... Az ukránokat is, igen, igen. Mindegy lényegtelen, ez egy, észélj, mit akarok mondani. Itt az volt a jó már a második nap, itt a hátsó mezőben játszani, én megmondom az őszintét, hogy mindenki annyira ilyen kedélyesen játszott, hogy ilyen úgyse volt már tétje az egésznek, mindenki csak jókat akart játszani, és a második nap az olyan hangulatosan telt, de szerintem az első nap sem volt rossz, de ennek szerintem nagy része az volt, hogy már ez ilyen igazán csak a játékért így a nagy tétel ellenség nélkül, mindenki annyira szívélyes volt, meg, meg mindenki olyan tényleg teljesen-teljesen jó volt. Már csak tényleg annyi volt a cél, hogy nyerjünk egy meccset, ezt, ezt kb. mindenkinek, tehát az oroszoknak is, meg az ukránoknak is ez volt a céljuk, hogy nyerjenek egy meccset, mert ugye mindketten ugye háromvereségesek voltak. És akkor következő az volt, hogy Kaptunk, eh, megkaptuk az oroszokat, eh, mindjárt megnézem, hogy pontosan, pontosan, hogy is lehetett ez a dolog. Eh, azt tudom, hogy, eh, hogy. hol voltunk. Hát az első zónát írja, de mondom, onnan onnan elpakoltunk. Igen, nem, nem, igen, igen, igen, azt, de az legutolsót kaptuk. De igen, az volt a lényeg, hogy eh, hogy uh, én ugye kaptam egy, egy uh, val kettőt, mert nem emlékszem hogy pontosan, hogy de azt hiszem, hogy én választottam őt uh mert engem raktunk ki elsőnek talán, és akkor ő rám rakták talán ezt, vagy, vagy valamit tök mindegy, valahogy ezért kikaptam ezt a, ezt a srácot, ő neki volt egy vajla, meg egy lilittje, tehát nem volt a Saurin, aki még azért kicsit nehezebb dió talán, rumzott volna, és már egyértelmű volt, hogy azt akarom kirakni, úgyhogy úgy, ki is raktam, volt benne, ez is az a típusú uh, tírlista volt, amiben Typhoon van, uh, van, aki ugyanállók <coughs> játszik még több Angelius-szal, de itt volt, uh, volt egy Typhoon is, és így volt egy a zónak közepén, ugye úgy volt ez az, hogy a szenerió volt, hogy kettő darab uh, kör alakú zóna, és killboxos volt, talán nem tudom, na mindegy, és, és ugye annyi, hogy tudod dominálni, kontrollálni, és... Um, és a két kör közepén volt egy baromi nagy uh, házi kó, ami ugye inpesszebből terén, de nem, nem gondoltam egyébként abba bele, hogy egyébként jó, hogy nem lát át rajta, de átrepülni át tud az Angelus-szokkal. Hmm. És ebbe ugyan nem gondoltam bele, de mindegy, semmi gond, uh, semmi gond, elkezdtünk uh, játszani, és felfuttatott mindent, és neki sokkal jobb volt ez a terep, mint kiderült, mert ő csak majdhogy nem minden így kicsit bemögé, vagy, vagy teljesen be a ház mögé befuttatott. Ö, mert úgyis ezért volt lis, vagy mi az a slipstream, meg minden hogy egy kicsit ki tudjanak látni, azt meg tudta úgyis csinálni, meg van, amivel mondjuk a Typhoon azt állítottam a mögé, az, hogyha már csak kisétál, onnan már úgy tud sprézni, tehát az úgy nem, nem gáz, úgyhogy ez neki az elég előnyös volt, én rá se láttam semmi víztjére, ö, úgyhogy mindent szépen csak előre toltam, de megint elkövettem azt a hibát, hogy lehetőséget adtam Kasterkírre ez, ez egyébként hogy nem az összes meccsemen, amin az ellenfélnek Kasterkill képes serege volt, át kellett élnem azt az élményt, hogy a második köröm az úgy indul, az ő második köre az úgy indul, hogy ilyen öt perc méricskélés, meg gondolkodás. És ez, ez egyébként ez egy, ez egy nagyon furcsa érzés, mert ekkor ekkor van be az emberben egy olyan érzés, hogy úristen, valamit elrontottam Úristen, uh -huh. valamit elrontottam. És, és egyébként valóban, mert ebből a három alkalomból történt meg ez, és igazából egy volt olyan csak, hogy... hogy nem, mert igazából kettő volt olyan, hogy nem tudta megcsinálni a kaszterkilt, de itt is, itt is ilyen, ilyen nagyon hajszálokon múlott a dolog. Itt volt ez az, amikor rápróbálkozott a Casterkill-el, nem állítottam be ugye, a bíztek mögé teljesen a dumséper, csak ugye a ház mögött, egy fal mögött áldogált, de ez ugye a légiónak az mit számít. De azért így kedvére egy haddarab. darab, vagy nem, az csak négy darab run-séper ott állt előtte, meg a Janissa is, ugye, hogy adja a Force lock és végülis egyébként a Force Lock nyerte meg nekem ezt a játékot, meg azt, hogy felvettem egy olyan játékos magatartást, hogy kikértem minden egyes tizedincset. Egyébként ez hogyha ilyen nagyon szar helyzetben gondoljátok magatokat, akkor azt szerintem a... a Ját tehát hogy a sportszerűség keretein belül szerintem érdemes kihasználni, mert sok, hogyha egy ilyen komoly kielezett versenyhelyzet van, akkor sok időt tudtok ezzel egyébként nyerni. Az, az volt a lényeg, hogy, hogy úgy kezdődött az ő neki a második köre, ő kezdett, hogy 50 percnél kezdődött a második köre, vagy 52 percnél, és az első darab mozgatása az 35 percnél kezdődött. Ergo, majdnem 20 perc gondolkodás volt az öt hát körében. Az Te teljesen, teljes kész. Kész izé volt. Mert mindketten úgy fel voltunk spanolva, hogy így hihetetlen addigra. Tényleg 20 perc gondolkodás és kontrollméregetés után indult. És az első mozdulatot el is rontotta, mert azt csinálta, hogy ott állt a múlg, megint csak sréhen a Doomshaper előtt, és azt csinálta, de egy fal mögött, hogy a szítánya bejelentette egy szlemmet a múlgra. És uh -huh. így megpróbálta úgy szlemmelni, hogy így a fal mellett elmegy, szembefordul vele, és akkor így a, úgy szlemmeli meg. De akkor itt kellett hívnom bírót, és úgy mondom, hogy hát ez nem egy legal szlemmúz, úgyhogy szembe kell vennie vele uh -huh. egyenesen, és, és ugye a falon át ott meg nem fog megtörténni a szlemm. És akkor már itt nagyon jól tudtam, hogy mire kell rámennem arra, hogy minden kis pöccségbe így ízért, teljesen hivatalosan, sportszerűen, szabályszerűen kikérjen magamnak, és kimérve is úgy, ahogy ez a meg van írva, mert amiután 20 percet lejáratott az órájáról, akkor megint csak arra gondoltam, hogy oké, okay, akkor most megpróbáljuk kiórázni. És ez el is kezdődött. Ugye akkor a szítány ott megállt, év az volt, hogy előre sétáltatta a Tájfunt, a Typhoon ráfújt a Dumséperre, három fűrű volt egyébként megint rajta, ráfújt a Dumséperre, akkor bekaptam a sebet, mivel ugye a múlg nem volt uh, uh, lenokdánolva, szépen a tájfun elé sétált, és ráütött egy nagyot. Ja, egyébként el is fiteltem, tehát minden egyes forszér sérültek ezek a jó vadállatok, úgyhogy... Uh, Úgyhogy oda sétáltam múl, sajnos nem találtam el, mennyi valami hetet kellett volna dobnom, vagy hatot, mindegy, tök nem találtam el, nem is számítom, viszont már csak múlra tudott sprézni, tovább, mert ugyan Gunfighter, de Szerencsére úgy sétáltattam be múlgot, hogyha ráfúj mulgra, akkor már nem látja, azzal nem találja el a dumsépert, úgyhogy ott abba is hagyta a fújdogálást, azt mondta, hogy jó, akkor nem, a szeretnék többet fújni, úgyhogy, úgyhogy ez itt ennyi volt. Volt egy ravagórja, ravagór, a busztól 12-t megdobta dumséperre, úgyhogy... Úgyhogy ez sikerült neki. Ott, ott egy kicsit megremegtem, mert azt gondoltam, hogy ez csak el fogja viszelni egy busztól 12-t. Úgyhogy, de sajnos nem történt meg, úgyhogy bedobta a nagyon sokat, úgyhogy jött kellett a második transzferemet elhasználnom. azon olyan brutál sebzés lett volna, úgyhogy ezt el is használtam. És mit akarok mondani? És utána kezdődött a jó reggely. Izé, hozé uh, ke, ke, izé, dupla obliterét boostolt asszomság. És uh, itt már megint csak az történt, hogy uh, ja de még, el, még előtte az egyik Angéliusza a kettőből odament a négy darab rumséperhez, ami ott állt a, a dumséper előtt, és uh, oda ment, és kitakarított azt hiszem kettőt, és elfújt a hátrébe a maradék kettőt, de mindkettő, az egyik megakadt a házban, a másik pedig a dungséper előtti falban. Annak a runksépernek egyébként nagyon fontos szerepe lesz majd a továbbiakban. Minden esetre azt nem takarította már ki, mert egyrészt talán már kifújta a saját ricséből, meg vagy nem látott már utána rámi után már elfolyta, vagy valami ilyen hülyeség. Na mindegy, lényeg, te, meg nem is akarta tovább forszolni a bc mert már nagyon ramatyul állt ezek után, uh -huh. mert ilyen fit körönben volt, vagy talán nem is volt, mert magára kellett ugye rakni az animuszát. De lényegtelen, utána jött a, a két obliterét, és atya ég. Hála, atya-gatya. Az egyik a búsztolt busztolt 8-ról indul 9-et, a 8-at Úgyhogy egy busztolt abditeréttel kevesebbet kellett elvírnom, másik azt talált, azt azért izé osztottam, szoroztam, és úgy gondoltam, hogy azt inkább bekapom, mert lesz egy busztolt Angélius armor törős, hogyha az bejön, amit, amit ki kell mindenképpen transferelnem, mert az fog brutál mennyiséget sebezni belém, és azt azt, azt muszál ezt kitranszferálnom, és akkor utána, hogyha ezt most bekapom, akkor maximum még egy-kettő olyan Angelius ütést kell elszenvednem, ugye folyamatosan boostolja, és akkor talán kiütöm az első, ugye fog egyszer chargeolni az egy buszt, fog egyszer a, a, a Milli találatára boostolni az még egyszer hát és fog a, de az első damage re is búztolni, az még egyszer hát és majd a következő ütésére is fog egyet boostolni, ami megint csak még egy B6 sebzés, és uh -huh. abban reménykedtem, hogy az majd kiüt biztosan valami aspektusát, ugye az Angéliusnak úgy sincs olyan túl nagy seppontja, és akkor már, már nem fog eltalálni, vagy nem fog sebezni belém, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy hagytam, hogy ezt az obliterét besebezzem, és most következett a, a híres neves híres növös mi a tököm, Angélius rohama, ami a, szerintem az egyik leghosszadalmasabb bírói eljárás mondta maga után, hogy ott állt még a falam előtt a, a runséperem, ott állt sréhen mögötte, tehát nem pontosan mögötte, hanem kicsit sréhen kicsit mögötte a runséperem, vagy a dumséperem, és az Angélius berohamozta, vagy Angélius berohamozta, és viszont ott állt még ugye az a másik Angelius, mivel nem refuge azt, amelyik először csinálta, ugye először bejött és írt és fúj fújkodott, azt nem refuge úgyhogy, úgyhogy az még mindig ott állt, egy párincsel a... a, a fal előtt, és ugye elkezdett volna becsárgyolni az Angelus, de én akkor leponzoltattam az órát, és megkértem, hogy tegyen be egy proxy a falam elé, hogy hova akar lecsárgyolni. Ö, ő sikeresen letette úgy a proxy based, hogy base-to-base-be a runséperemmel, de hát ugye tudjuk, hogy Force lock de ezt ő is tudta, csak akkor nem, azt nem tudta, hogy pontosan hogy működik ez a Force Lock. És lerakta a Base to Base-be, de már, de már ugye bemellette tehát teljesen nem is oda, ahol bejönne meg semmi, csak így be mellette, hogy be tudjon érni, és ne akadályozza, hogy, hogy teljesen át tudjon érni a saját angelius is. És akkor hívtam a bírót, és akkor volt egy ilyen dolog, hogy akkor jó, akkor pontosan hogy megy be a Runeschapernek a milliébe, honnan, honnan ér be a Ugye, mert, mert uh, ott volt egy ilyen szabály dolog, hogy ugye a force lock az automatikusan működik, amint beleér a millébe, nem csak, hogy miután beleért, már nem tud elmenni, hanem ott ahogy beért, onnan nincsen tovább. És gyakorlatilag ki kellett méretni, hogy honnan fog beleérni, és akkor gyakorlatilag hol fog maradni, az az Angelius, és ahogy kiderült a bírói mérésekből, az az Angelius, az, az a force lock miatt, a másik Angéliuson fejezné be a rohamát, úgyhogy az, az visszakerült a másik Angélius mögé. A, ezután a srác ránézett az órájára, a második körében, ezután a húzása után maradt még 8 perce az órájából, ami azt jelenti, hogy 45 perce ment a köre, és akkor kezet nyújtott és feladta. Ez <gül> nem rossz. Igen. Úgyhogy mondom, ennek a példája az, hogy nem voltam szabályszerűtlen egyáltalán, de megköveteltem a maximális precizitást, és ez, és ez, és ez megnyerte a meccset. Persze, mert itt a, itt a false -ok azok, amik, amik érthetik a seregedet, és nem használhat ki, akkor érted. Olyan, hát... olyan, olyan mint hogy az Zangelus nem repülne, hanem megpróbálna olyan charge, ki, olyan charge ahol nincs más modell. Szóval az ilyen plusz nehezítés. Igen. Uh, Amit... Mi lett a több többiekkel? Uh, mindjárt, ha nézem. Feffel játszott ura ellen, azt uh, megnyerte uh, Izérre, pontra uh, azt eléggé jól kiszivatta. Szerencsétlen, azt mondja, az egy ez egy izé volt, egy jó, jó játék volt neki, amin itt láttam belőle. És egyébként ott volt az a. Az a Uh, ott szegény Máté, ott benézte ő is azt a, az ilyen. Tehát az, ebben, tehát az a helyzet, hogy itt is a gyakorlat csak számít. Én benéztem egy, Izi, nem tudom, uh, és, hogy is hogy szokták mondani, uh, milyen könyv uh, beli. Uh, igen, egy ilyen tankönyv példabeli rán asszaszinációt, Máté pedig benézett ide egy tankönyvbeli Krüger 2 Gethorix asszaszinációt 22 incsről. Egyik Egyikő, másik kő telekinézésnyek. Pedig, És... pedig erről beszéltünk a podcasten. Ha nem figyelt, vagy esetleg nem hallgatta meg? Szerintem nem, nem gondolt rá, meg nem, nem eleget. Tehát ez volt szerintem a probléma, hogy nem eleget, meg nem gondolta át ezt a dolgot, minden esetre benézte. Úgyhogy, úgyhogy neki ez volt. A dolog ez a második körében történt, ez, ez, úgyhogy szegény ezt így gyorsan végzett, és itt volt az a, az a menet, ami nagyon dühítő volt, mert itt ugye kettőt nyertünk egész könnyedén, hát könnyedén az túlzás, ezért egy a legé, de ö, ott volt az, hogy Nessos négy kettőre vezetett Epic Haley ellen, a listájával, a feura listájával, fenn volt még a kolosszája, és elszenvedette a kolosszája, ja, és ő úgy, úgy játszott ez az epic héli játékos, hogy nem rögtön, mint ahogy mindenki szokott játszani, hogy második körében fitett, nem, a, nem tudom, a harmadik vagy a negyedik körére tartogatta a fitet, amikor ott ilyen zónázások lennének, hogy akkor ott jól tudjon akadályozni, meg takarítgatni, meg minden lényegtelen, és volt ott egy fit kör, amikor um, egy ilyen késői feedkör, ahol a, egy nagyon sikeres dobásról zatta. ott már csak négy pontja volt, ott már csak a zónát kellett volna kitakarítania, de ott volt bent az másik Jack, aki előző körben, ugye, vagy illetve ebben a körben, amikor befítelt, ő berohamozta őt, és a Jack, meg még egy másik kurva sikeres lövés pont kiszedte, pont kiszedte a kolosszának azt a karját, amelyikkel rá volt fordulva a jack, és mivel el volt fítelve, elhéli, ezért a kolosszá vagy megpróbálja a kiment kezével ö, leütni ezt a jacket, vagy fel kell adnia a, az aktivációját, hogyha el akarna mozogni. Úgyhogy, ö, úgyhogy rápróbálkozott ez egy kezével, nem sikerült, kiszedni azt a jacket, a következő körében se sikerült kiszedni azt a jacket, és utána a másik oldalt a hélibe írta a hat pontot. Már nem érde semmivel a túloldalra. A uh -huh. másik zónánál. És ez egy nagyon szerencsétlen volt, mert hogyha sikerül a helyinek beírni, vagy sikerül nem, nem pont a kezét szedi ki azon az oldalt, akkor, akkor ott még bármi jó lehet hogy ez kisette pont azt a kezét, rá volt fitelve nem tudott elfordulni, a folyamatosan kontesztál volt, nem tudtam el sehogy azt a plusz egy pontot beírni, és már nem ért át abba a zónába, és mindent megölt abból a zónából a, a, a, a srác. Úgyhogy egy 4 2 egy 6-4 év változott a játék. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez egy csapatvereség volt, így. Mm. Egy kicsit le voltunk hangodott be az utolsó és kikapunk, raktam az első meccset az utolsó helyezettektől, mm. de hát mindegy, ez egy ilyen szerencsétlen dolog volt. Mm. Szóval azt mondta, hogy akkor az oroszok nem voltak erősek, csak, csak összejöttek a dolgok. Összejöttek, Nekik elég jól. Na nézzük, hol voltunk mi. Ugye mi kaptunk egy Denmark redet, ők a gyengébbik Dán csapat. És akkor mondom, hogy jaj, jó lesz. És ugye itt, itt újra mit tettünk ki előbb embert, kiraktam a Wolfit. Azt hiszem, ő kapott egy Signar matchapot. az azt mondom, hogy jó. Pite kapott egy Retribusal mecsapot, azt mondom, az nagyon jó, a retribution más serege, serege ismeri tövéről hegyre. Albert kapott <coughs> Dumpsépert, ott nem volt esély, és aztán Rudi pedig kapott egy héli kettőt, amire már egy héli kettő ellen simán nyert uh, Gréla, most, most Baldur tette föl, nem tudom pontosan, <coughs> hogy, hogy, hogy hogy működnek a seregei, nem mondom, akkor jó lesz, minden jó lesz, és aztán persze semmi se lett jó. Viszont én végre nyertem egy meccset, az ugye megvan videón, ezt ajánlom megtekintésre. Nem, szerintem egy jó pofa meccs volt, a srác szerintem nem hozott egy ilyen túl jó listát, ilyen dupla bastion volt benne, és ugye a scenario és outflank volt, úgyhogy ezek a bastionok, ezek ilyen, hát nem tudom, nekem, nekem legalábbis nagyon kellemes őket örni trollal mert alacsony def és 16-os armor az nem, nem sok, és akkor igazából hiába osztják szét Hogyha sebeket, hogyha, hogyha úgy, úgy sebzem őket a muggal, hogy a kocka plusz 8, meg a kocka plusz 6. Jú, ugye, plusz plusz 22-vel, akkor az, akkor az, az, az, az, az rögtön, egy, rögtön egy mártirdom vagy szétoszt nagyon sokat. Szóval ö, ö, ö, hát videó meg lehet nézni, fel van töltve és a, a playlistben, ben van, a blogról blog elérhető. Ö, szerintem itt egész kompetensen játszottam meg, nem hibáztam nagyon. Látett volna jobban, ö, egy egy ponton dobott a srác négy darab egyest, így rohamd de igazából nem volt annyira nagy jelentősége. Ö, itt nyertem, és aztán utána, mondom, jó van, végre beindult a szekélye, szétnézek, és erre mindenki más vesztett. <gül> és, és ugye a ugye Wolfi az, az, az leírta, hogy ott a Kane 2-nél, kettő, hogy úgy, úgy lőtte szét a kolosszáját a, a, a más játékos, hogy ugye az Armor 20-ra egy kis of Lilith, Armor 18, és akkor ilyen Rangerekkel ami POF 11-es, meg, meg ilyen POF 12-es boomhound meg Epic Kane Feet nélkül, egy csak elkezdték így lőni és valahogy ugye a kocka 6 és a kocka mínusz 7-e mindig bement sebb. minden lövése és így szépen 60 HP-s kolosszát szépen lelőtte ez a, ez a kis kis pisztolyokkal az egész seregét, és ö, gyakorlatilag így ö, nem maradt neki olyan modellje, a mind a két zónát tudja fogni, úgyhogy itt, itt bukott, ugye Pite meg meg beállt uh, xerxes ugye, rán ellen, és uh, defanzívan fítelt, uh, <coughs> hogy megkapja a plusz két ármat az egész serege, de ugye jöttek a, a druidák, és a druidák, ezek a battle ek és szépen széthúzogatták ott a frontvonalat, és és az volt a vicces, hogy mivel random uh, távolságokat húz, xerxes hogy úgy húzták ki a két katafraktot, hogy az egyiket három másikat 2-szorra, meg 1 húzták meg, I ilyen nagyon profi kockadobálása, <coughs> nem volt két azonos, mert ha két azonos dob, akkor újra base to base csúszik két figura, úgyhogy ezt tökéletesen összejölt, és onnan valahogy lepuffogtatták szegény. A <coughs> Albertnek volt a legrosszabb meccsei, mert ugye P-Dumi ugye Runes játszott és itt az outrunken a széle 18 colnál van és ugye 20 incse föl lehet rakni ugye a feedből és a tierlistából falakat úgyhogy ezt meg is tette és hogyha felrakta a falakat, hogy a zónában egy picit belül, és aztán az egész sereg fölfut, és ugye mindkét zónában beállt a falak mögé. Ő meg felra uh -huh. felrakta a Konstanzban ezt, ahol gyakorlatilag három darab briccses figura van, a Kaster, egy Jack, meg a Kolosszá. Mindenki más, azok sok-rengeteg uh, lovaga, minden nem ricses, be se tudott menni a falak mögé, így senkit meg se tudott sebezni. <gül> Úgyhogy uh, az. <gül> <gül> Ja, ennyi, ennyit a köhögésre szóval az ilyen rémálomszerű meccs volt neki, hogy gyakorlatilag semmit sem tudott kezdeni ezek a falak miatt, úgyhogy elég gyorsan le is ment, persze ugye itt is, itt is csinálta a szokásos hülyességeit hogy például ugye bement a harlanvers verse vagy fedezék megé, és akkor a, egy runséper dupla hatot bedobta rá és megölte a Harlanvers Harlan tehát szakredvardos ja. Hálámves immunis a mágiára, plusz még Harlanvers rálő pisztolya arra, aki varázsol tőle, gondolom azt se sokat használta, szóval azért nem lett volna esélytelen. Ráadásul nem, nem is csak arra, aki őt varázsolt, hanem bármi varázslat történik, nem Igen, tudom. Szóval nem rossz maguk de. a lovagok mágia immunisak, úgyhogy nem tudom, hogy, hogy lett volna esély, vagy nem, de az biztos, hogy ugye, hogyha a sereged nem túl optimális, és te még annak se használod ki a Gyakorlatilag semmit sem, ami a, a, a kártya van írva, így nem tudsz <gül> egyről a kettőre jutni, az biztos. Úgyhogy, ja, utána Rudi meg uh, itt vesztett, nem tudom pontosan, hogy itt, itt, itt köpködte-e meg a kockáit. A komácban nem? Uh, nem láttam semmit, úgy, de én, én végül is örültem, hogy... Uh, hogy végre ugye a Doom river meccs uh, után játszottam még egy egész jót, és mondom jó van, akkor talán majd most beindul a szekér, kapunk valami könnyebbet. Úgyhogy uh, kaptunk is uh, round 5 round 5 mondom, igen és nagyon-nagyon alul ott voltunk Team Norway Blue ellen és ők tehát tényleg egy verhető csapat lettek volna, pár helye végeztek végül előttünk, de aztán de aztán nem, nem jött össze. Én elvittem a Convergence-et. Adolf játszott egy, egy szignálra, hozta a stabil verességet, de ugye ott mondjuk rá nem volt esély. Ugye Pita nyert, Wolffi nyert, és és én meg játszottam ez a Convergence ellen, és ugye a Convergence-et én, én nem játszottam ellene sose 50 pontból, ugye csak egy 15 pontos oktató meccset. Sinterion ellen volt pont, úgyhogy kb. tudtam, hogy mit, mit csinál, nem, nem egész. Nagyon tetsz. erős az a útja. nagyon erős. Nagyon erős, de utána most, most így végiggondolva, Paszki, simán megverhettem volna, hogy tudom, hogy mit csinál a sereg, meg hogy mi, e, mit tudnak ezek a szarok. De. És után a hibát hibára halmoztam, szóval nem, az a baj, nem tudod, hogy melyikre Jack Ritches, melyik nem, e, melyiknek mekkora defje, -ja, mekkora páncéja, meg. Ú, melyik az, ami a nagysebzést tudja okozni, melyikre kell odafigyelni, melyik az, amit leszarhatsz egy kicsit. Igen, Én igen, jól. úgyhogy Úgyhogy elég, elég hülyén játszottam meg, de az elején nagyon jó indult, mert két zsekkel a, a zöldbornomat, és, és nem tudta levelni Armor 22-n. Úgyhogy az jó, megmaradt ilyen 3 HP-n a zöldbon, És én pedig mi voltam, hogy á a zöldborn úgyis meghalt, nem baj, a zöldborn és a mulg egymás mellett álltak, ugye a fal mögött a mulg, a zöldborn a fal mellett, és akkor mondom, akkor úgy fogom megcsinálni, hogy jön a mulg, föl, szará buffolva, agyonveri ezt a két jacket, ami sikerült is, aztán az earthborn pedig, igazából mivel már szarában sebezze, akkor majd szépen előre fog sétálni, és blokkolja a charge még két másik jacknek, szóval... Abszolút, abszolút rosszul játszotta meg ezeket. És, és ugye hiába öltem meg egy körben négy darabot. Szóval az utolsó az baj, hogy a az, hogy zöldborn az knockdown volt, mert ugye a makro pummel erre megütötte az egy jack, az egy olyan fegyver, ami nagyon össebe de csak egyszer lehet vele ütni, és az knockdown És kiment a spiritje is, és ezért nem tudtam a volna sok mindent kezdeni, mert ugye nem tudod fölállni, úgyhogy vagy, vagy üt, vagy mozog, de aztán persze most már ugye ezer millió megoldást tudok arra, arra a ha mindjobb mind jobb, mint amit csináltam. És de lényeg, lényeg hogy, hogy úgy indult az egész, hogy négy darab jackét megöltem, amíg, amíg ő még tőlem semmit. És mondom, hát ez jó lesz, és akkor uh, majd, majd, majd lesz valahogy, akkor lassan előnybe kerülök, mert ez most itt tényleg jó indult. És például volt egy jackje, amire rakott ilyen rekonstruktot, ugye azt a múlgnál múlva nagyon verte, pár tőle ugye újra épült, és ugye azt meg egy axelre, és agyonítottam. De persze, hogyha tudom, hogy, a, hogy, az, hogy az axelre szemben lévő jack, az csak 8 és fél rohamozik, akkor mondjuk az axerre, akár, egy, egy, egy, én betudtam base to base-be az axert. fit körben, Aha. bármilyen van, menjünk szépen előre. És gyakorlatilag semmi is szüksége nem volt rá, hogy bemenjem base to -base be az axert, Hogyha fél incse hátrébb tartom, akkor már őt nem tudja berahomozni senki, és az sokkal jobb. És mert ugye a szinergit föl kell építeni, és hogyha az axert mondjuk nem tudják megütni, semmivel, akkor ugye ez egyen egy -e kevesebb synergy az egész láncba, plusz még az axel -e veszik oda, szóval ilyen, ilyen hülyeségeken uh, mente az egész, hogy, hogy egyszerűen betoltam a fenyegetési távjába a bíztjémet, és ugye gondoltam, hogy hát 3 Armor 20-on úgy javarészt jó, jók lesznek, de hát nem lettek jók, ugye maga a Convergence uh, korlátlan fókusz termel kb, szóval úgy, úgy jön ki mindig a kör, hogy mindegyik Jack 3 fókuszon van, plusz még a synergy minden ütése, ugye nyomja fel a, a, a power-t, és akkor volt ott egy-két csekk, aminek alapból 18-as van. Úgyhogy pikpak felmentek 20-21-re, és mondjuk rá a full health-es Armor 21-es mulgamat egy ilyen úgy szette le, hogy, hogy gyakorlatilag nem is költötte el az összes fókuszát, mert az első sebzésre is duplahatott, dobott, meg utána is szórta, de gyakorlatilag gyakorlatilag elég, elég csúnyán lement az egész, úgyhogy úgyhogy úgy, hirtelen ugye először elvesztettem a Maulert és a és bont, és utána a mulga pedig <coughs> már nem tudtam uh, uh, damage buff uh, nélkül megölni két jacket köröként, csak egyet, és mm. uh, és akkor így, így aztán lassan a mulgot is elveszítettem és akkor utána már már egyszer nem volt. Nem, nem, egyszer már nem tudtam több jacket me me megölni, és, és, és persze, hogyha ezt újra játszhatnám ezt a meccset már most, akkor szerintem simán meg lenne, mert akkor látnám, hogy mennyire veszélyesek, melyik jack, melyik, és akkor szépen, szépen ugye nem bajdagra sem használnék, hanem mondjuk rá refuge és akkor mindig előre menne, agyonvelne a visszajönne, kirakom a falat elé, csak egy darab Reacher Jack volt az egész seregben. Szóval, mm -hmm. hogy mindig előre menni, megölni egyet visszajönni, falat elé, és gyakorlatilag nem tudott volna nyerni, csak én egyszerűen belementem egy ilyen match és azt hittem, hogy jó is megy, jó is megy, de aztán utána ez, ezért, mert a synergy-vel meg a végtelen fókuszval ennyire erősen üt, ezért gyakorlatilag egy teljesen más jellegű játékot kellett volna játszani, és ugye nem az nem a szokásos trollos, páncélos tankolós módszert választani, inkább ezzel a, ezt a kis távot. Inkább a légiós <gül> légiós, szörkülös <gül> buzik vagyunk. Igen, ezt, ezt kellett volna játszani, amik tényleg el nem, el, nem, el nem fogynak, és így gyakorlatilag 3-2-re vesztettünk ellenük, még a végén a Rudinál volt egy kicsi esély, de, de, a, de a Krix az nagyon megtizedelte, úgyhogy hát azt nem tudom, a végét néztem, ott a Rudin még próbálkozott pár dologgal, de már nem sok esély volt, úgyhogy az el is ment. Ugye a Wolfi meg a Pite azok nyertek, ők ügyesek voltak, úgyhogy itt buktunk még egyet, és akkor utána gondolkoztunk rajta, hogy most, most mi lesz. Már csak már csak egy meccs van hátra, és mondom, hogyha ott, ott, ott, is, ott is elveszítünk valami hülyeségen egy kört, és ti meg ugye nyertek meg egyet, akkor ugye megesik az a csúfság, hogy simán előttünk végeztek. Az a csúfság. Hát az a csúfság. Egy, egy, egy full kezdővel, olyan emberekkel, akik azért nem, nem játszottak már három hónapja Hát, jó. Hát, jó. Hát jó van, azért nekünk, nekünk sokkal több ilyen passzív emberünk volt, mondjuk rá volt egy Albert, aki effektíven nem, nem játszott a múltkori VTC óta, csak egy öt meccset, egy egész évben, meg volt egy PITA, aki szintén eltűnedezik el, el így a kb. VTC. VTC előtt egy hónappal szokott őik kábé játszani, aztán utána újra eltűnik, és most is szerintem ugyanez várható, ugye kb. egy hónap múlva megszületik a gyereke, úgyhogy ő, ő, ő úgy el fog tűnni újra, hogy, hogy nem lát, nem nem, nem tőleg hónapokig semmit, úgyhogy a Piter meg, ugye a Rudi meg a Wolf pedig elég stabilak, ők jók, meg ugye ilyen hülyeséggel hülyeségek, bukom a meccset, úgyhogy így már ugye azért nagyon nagyon nehezen fér bele a, a, a dolog, úgyhogy hogy ennyire szóval szó, ennyire nem áll stabil lábakon a csapat. Úgyhogy, egy kicsit aggódtam, úgyhogy nem, nem lehetett nem lehetett engedni. Úgyhogy egy, mi volt nálatok ötödik körben? Nálunk a másik utolsókat megkaptuk, az ukránokat. Ö én is egy nagyon jó hangulatú játékok voltak. Üh, őszintén szólva, rá kellett vétesszél végre, hogy még ha nyerek is, nem, tehát én egyszerűen nem játszom jól egyébként a runzok fort, mert itt is tisztán kiderült ez a dolog. Hiába jött itt is itt volt ez a másik, amikor a, meg tudtam csinálni a dobós trükköt, itt egy egy e, -E érte az a megtiszteltetés, hogy a, a hogy, hogy a maulerem megdobta egy kis kődobálóval és meghalt és ahhoz megdobtam a táfot a kődobálónak, úgyhogy ez megtörtént mindegyszor, szóval a, lényeg, a lényeg az, hogy, hogy én itt egy bucsert kaptam az egyes verzióját és nem is az izét, nem is azt a tier hanem ilyen Conquest volt benne, meg Wintergardes, Death Star, meg ilyen dolgok, tehát ilyen teljesen ilyen, ilyen, ilyen érdekes érdekes dolog. Uh, mit te, akarok mondani? Te azt írja, hogy Irusk 1. Hát ez egy hülyeség. Ja, Butcher játszott? Búcsert egyet. Bucser, 1 egyet Butcher játszott. Uh, Honkvesz volt benne, Wintergarde star, kajazi assassinok, meg egy az a, az a dragúnyuk volt benne. Na mindegy, úgyhogy azt csináltam sajnos, hogy megint alábecsültem a, a rohadt kajazi asszaszinoknak a sebzés képességét, és a, a, előre ment az őrzborn, és így ledobta a... Ledobta, igen, ja, nem a Mauler, a Mauler, az örmön az túlélte, majd hogy nem végig. Szóval előre, előre ment a Mauler, és így agyon dobta az Erist, de cserébe erre a válasz az volt, hogy a, a feet ö, körében a kajazi asszaszinok fürivel halálra szurkálták, vagy nem tudom, négyen négyen az Underboss, meg másik három kis kajazi asszaszin halára a az Armor 22-n álló Maudert. Jó, mondjuk rá lett rakva még a Kissoff of Lilith az ajanától, de annak ellenére meglepődtem egyébként. Üh, viszont ez, ez egy nagy hiba volt, egyébként nem érte meg azért az Erisér, igaz, hogy kiirtottam utána a kajazi asszaszinoknak a három négyét, is meg is futottak, de vagy talán egy vagy két figurája maradt Fenn viszont pont az a maulerem hiányzott, aki kellett volna egy tiszta leszedéséhez a kolosszálnak, és gyakorlatilag azon ment el a meccs, hogy itt ugye az volt az a close quarters, azt hiszem, két uh, zászlócska volt bent, uh, és az, az én zászlom, amit ő tudott volna kontrollálni, oda beraktam egy falat, és a gyakorlatilag a játék egész végén át, két runsé per unit, úgyhogy cserélgettem, hogy kiáll a fal mögött, tudta kontestálni az én zászlomat, úgyhogy nulla figyelmet kellett arra az oldalra szánnom, és ott egyedül csak a másik oldalt küzdöttem, és az volt a lényeg, hogy, hogy meghalt a maulerem, ö, következő, körben, ö, következő körben a... A, valamit csináltam, elölhagytam a múlgomat, az a rálövögetett jó, semmit nem csinált, akkor utána a múlg előre sétált, elkezdte verni a a, a és ez volt a feedköröm is, de átlagra 20-as erővel ütöttem, tehát azt kellett volna, hogy sebezzem, amit izé, amit dobok, ez egy ilyen 8-at ugyanúgy rá tudtam ütni, tehát ez azt jelenti, hogy azért a 95 át le kellett volna, hogy szedjem, és hogy a rendszereinek ki kellett volna mennyinek, hogy legalább vagy mindkét keze, vagy az egyik keze és a kortexe, Tehát, hogy valami, valami kombinációt reméltem. Vagy pedig tényleg, hogy majdnem minden, hogyha csak... Izé. Na, ennek ellenére kiszedtem az egyik oldalt, másik oldalából minden megmaradt, azaz minden. Tehát semmit nem szedtem ki, gyakorlatilag raktam bele vagy 41-2 et a kolosszába, és ö, erre az volt a válasz, hogy a következő körben a kolosszá elkezdte ütni múlgot, három fókusz kapott, ebből csak kettőt használt föl, mert sikeresen ki, kiütötte a saját ö, múvját, és maradt még három másik ö, kockája, de sajnos itt se volt szerencsém, mert Rögtön az ütéseinél nem a cortex nem, a se nem, a se nem a, a, az a keze, hanem, a, hanem a, a múvia, Ja, és az a másik kezével is rámütött, és a másik kezén ötöst vagy hatos kellett dobnia a egy kockával, hogy átjön, és megdobta. Tehát az is egy nagyon szerencsétlen dolog volt, és és hát így megölte a múlgot, úgyhogy már nem használta fel az utolsó fókuszát, hanem az volt, hogy Butcher besétált még mellé, és rögtön az alaptámadásával volt még benne 8 box, áltam 23-as harmon és persze dobannyit 16 plusz 3 kockával, hogy együttéssel megöljön, úgyhogy ez no para, ez, ez megesik. Úgyhogy, úgyhogy ez történt, utána bekempelte ott minden fókuszát, um, utána másik oldalt még szintén nem történt semmi, de már becserkésztem másik oldal az earthborn csak én ugye arra gondoltam, hogy, hogy majd ki nem lesz ott az a kolosszál már, és akkor az Earthborn az megoldja bucsert, még hogyha már kiköltekezik egy-kettőt, már uh, a saját maga is, mert nagyon nagy is ugye az ereje a fegyverének, csak sajnos ott volt még az arokat kolosszál és, és ö, ö, azt hiszem, hogy ilyen 21-es 21 21 páncélon állt ott a, a bucsár, de meg tudtam volna azt csinálni, hogy én is 21-es erővel üttem a kő, plusz ugye az őrzbornak a dolga miatt, 21-es erővel üttém, és ráraktam, tudtam volna rakni a fortune és akkor meg tudom azt csinálni, hogy egy gyakorlatilag egy két vagy három busztolt ütésben megölöm ö, bucsár, de persze nem halt meg a kolosszál, úgyhogy a következő körönben rá kellett extra erőforrás tennem, hogy meghaljon a kolosszál, akkor már az úgy nem volt jó az egész, és, ö, és ö, mit akarok mondani, és akkor az történt, hogy megpróbáltam még egy ilyen utolsó ilyen próbálkozás, nem is utolsó próbálkozás, mert meg kellett volna, hogy meg, simán meg lehetett volna. 21. ármon állt a, a bucsár, Ő egy kört kellett volna fenntartanom, hogy akkor egy, egy izén, hogy akkor még így is jól megjöjjön a. a a cserkészés, még az Irzborna kellett befejeznem a Pongvesztet, átrempülöztem azok a Vintergárdokon, akik megpróbálták elállni az utamat. Utána leütöttem majd a egy a, a kolosszáját nem bíztam a véletlenre, úgyhogy rábuztoltam a sebzésre, és utána, utána ott álltam kb. egy ilyen hatincsre a bucsertől az örzbornal, és volt még ott pár szólója. Na, itt jön a, a, megint a szomorú történet, előre sétálok pár és azt mondom, hogy ha, ha, majd kapsz egy strengő holdot, és akkor fogsz állni még egy kört. Szóval igen, tehát 14 hétre kellett volna, hogy találjak. Ö, hát nem tudom igazából, hülye voltam, mert nem busztoltam rá a dologra, úgyhogy el is misszáltam, még a sebzésdobásra sem próbálhattam rá, Úgyhogy, úgyhogy akkor a sebzés dobásnál 21-es Armon volt, meg kellett volna dobnom egy busztól 11-et. Viszont az a busztól 11-es megnyerhette volna nekem a játékot, mert ott állt egy örzbonon pár incsre, a a bucsertől, akire rá van rakva egy strengő hold. Úgyhogy, úgyhogy utána az történt, hogy következő körben, nem sikerült a Stranglehold, búcsáróta ment az őrzbonhoz, megölte, és azok után nem volt semmi útőerőm, és, és, és azt mondtam, hogy kezet nyújtottam. Mm. Viszont a többiek, azok jól szerepeltek. Így van, négy egyre nyertünk. <síns> <síns> <síns> ez, ez a történet jó az teljesen fölösleges volt, mert négy egyre nyertünk, emellett, hogy én itt megszenvettem. Jó. Ja. És ez volt az első csapatgyőzelmünk a VTC-n, Jézus az megtartozáltak. Jó, ja. ja, úgyhogy mi meg vesztettünk, és akkor ott egy-egyel mentünk be az utolsó körbe, és akkor mondom, hogy Jézus Mária, most mi lesz, hogyha, hogyha talál, találtok megint valami... <gül> az utolsó között. Valami könnyű, de utána már mi is annyira az utolsó körben már annyira lent voltunk. Hogy... De egyébként be kell, hogy vallj, hogy azt sem mondhatni annyira könnyűnek, szerintem csak teljes inkább a mi szintünkön lévőnek. Hát uh, itt, itt, itt a legalján már nem. Ugye mi megkaptuk a cseheket az utolsó körben, és ők viszont nagyon-nagyon gyengék voltak. Tényleg. <gül> Igen. A... Ugye egy, egy jó játékosuk volt ez a kapitány, és azt szerencsére pont a szerencsére pont az Albertet kapta ki magának. Mindenki más. Uh, pedig, uh, pedig Pedig pedig És meg én is megnyertem a meccset. Pedig én annyira, annyira rosszul játszottam meg Ezt az utolsó költ Hogy, hogy egyszerűen nem hittem ugye volt az a Process of Elimination Sairin ellen játszottam hogy A srác már eleve olyan hosszú köröket játszott hogy, hogy, hogy már magába is lejártott volna az ideje Hogyha nem is nagyon csinálok semmit De az volt Hogy hogy nagyon okosan kb. nem raktam be semmit a, a zónákba. A, <coughs> volt egy, <coughs> egy feedköre, hogy volt a második játékos, megölte a, az egyik objektívát, írt egy pontot, és ott volt bent egy Angelius és egy a másik zónába is betett egy Angelius meg egy Skeetan-t, és euh, lényegében azt kell, annyit kellett csak csináljon, hogy az ő körében. Hogy is volt? Ja, igen, mert lényegem, nem mentem be a zónába, ezért megölte az objektívát, még be is kontrollálta, ezért rögtön írt két pontot. Mert minek, minek tegyek be embert a zónába? jó, hogyha mindenki a zónak körül áll. Egyszerre annyira, annyira őrült módon átállt körbe, hogy teljesen senki se volt a zónákban. Mondom, nem baj. <gül> jó, jó lesz ez majd valahogy. És utána felfutottam a mólót, félpályák, de ugye a, a szajarén fitje út nem tudtam őket sebezni. Meg, meg mindent és akkor mondom a mulg ide beáll a fal mellé, szépen fölpáncélozom, hogy ugye ne tudjanak bántani. A, a középen a két zónak közt volt egy ilyen fal. Meg kiraktam a johnny falat, és vár, mondom, minden, minden szép és jó lesz, nem lesz itt probléma. És aztán mire a köröm véget ért, sikerült úgy megoldani okosan, hogy, hogy a baloldai zónába ahol, ahol megölték az objektívát, ott egy darab axert vittem be, strength buffa, hogy elkapja az Angelius-t, ha megpróbál rámenni a mulgra, Free strike ból <gül> meg egy darab kőhordozót, és mindenki még a két zóna közt ácsorgott valahogy, de nagyon szörnyű volt. És, és akkor fogta, és jött az skintel, pár ütésben megölte az axelt, semmi probléma, és aztán utána nézem, hogy mondom, van az Angelius-a, nekem egy darab kőhordozó van az zónában, mondom, hogyha azt, azt a köhörzót megöli, és szai csak besétál abba az üres zónába, a másik oldalon, meg egy Setelna, meg egy Angelius-szal megöli az objektívet, ami nem lehetetlen. Ö, akkor már meg is nyerte az egészet, már megvan neki az öt. Hát. És, és, és, és akkor nem mondom vége. De ugye ő meg utána játszott egy 20 perces kötel, és én végig azon szenvedtem mondom baszki, hogy. hogy Hiszen el, el kurta, meg mondom biztos, vége, meg minden is. Hát akkor fogta, megölte az axelt. Mondom, jó van. Volt, aki két strided desktop kerje oldalról, bejöttek, rálőttek a kőhozazóra, mind a kettő elmisszeltem. Dob -dob -dob -dob Dobott hármat és hármat. Úgyhogy ez, ez jó volt. És akkor gondolkodtam, hogy mi lesz. Hogy, hogy észreveszje és a és az angelius rá megy arra a orra, vagy esetleg megpróbál az Angelius-ra a múlgatól. és akkor eltelt még 10 perc, amíg ott gondolkodott. <gül> és akkor ezt csak mondja, aha, látom már, fogta, és leszállt az Angelius-ra, megölte a kőhorzó. Tehát mondom, akkor most vége. Aztán megdobtam egy táffot, de utána ugye ütött rá még egyet, vége meghalt. És akkor ugye ki volt pucolva újra az óra nem volt bent senki hát mondom, itt vége és tényleg ott állt a Sairin neki a túlodalon a két zóra közt csak annyit kellett volna csinálni, hogy megy háromincset balra és beáll az zónába és megvan az öt pontja tudom, és áll, gondolkodik, gondolkodik, méreget, akármi megint el, tehát egy 10 perc, tényleg már, már el, el, és így elérte a harmadik kör, köre végére, elérte már kb. 10 perc volt az órába tudom, és így ülök ott már... mindig, nem, mindig nem jött rá. És nem jött rá, és aztán utána fogta magát, mondta, hogy jó, van, akkor előre jön, és, és megpróbálja a szát kijutni a fal mögött, valamit nem, nem is tudom, megdobta a kiskésével, nem, nem sebzelt fel, nem is találta el, akkor utána megpróbált így a, így a, nem is tudom mit bevinni, és akkor a Raekről valami rátenni egy Blightbringert, ezzel szenvedett ilyen hülyeség, úgyhogy elkapott az összes gyuriát, és ugye a köre végén ö, kontrollált, mert megölt a másik agyot, de ugye nem ötre, hanem csak négyre jött így, hogy a Sairin nem állt be a zónába, és akkor utána csak oda a mog és verte és, és mondom, egyszerűen nem hiszem el, hogy, hogy egy, egy full kezdőtől, mert a srát tényleg full kezdő volt, tényleg nem, nem tudta ö, rendesen, szóval valamennyit tudott a játékból, de ugye annyira lassan is játszott, hogy <gül> akár simán kideklókolhatta is volna magát, hogyha csak de egyszerűen én nem álltam be a zónákba, és mondom, mondom ilyen hülyeséget vesztem, aztán még így, így, így is nyertem, szóval amit, amit mellérük, az is bement, mert annyira <gül> szó szóval annyira nem volt jó, és ugye nekik ugye pont ez az egy, egy játékos, hogy volt jó, az albert szépen fölőrölte, ugye mindenféle őrölet volt az Albert, jó küzd, jót küzdött ellene, de alapvetően hát nem tudom, jó meccset játszottak, de de itt is vesztett, és akkor utána ugye ezt megnyertük, és akkor így végeztünk mi is két győzelemmel. Úgyhogy ti már megkaptátok az utolsó körben Svájcot. Svájc. Svájc. Svájcot kaptuk. Uh, hú, nagyon jó felek voltak a srácok, ez volt talán hát a legélvezetesebb játék. Uh, ja, a végig mert izé, már annyira nem számított senki, végig röhögcselve, meg dumálva jött ez az egész játék. Uh, ő azt itt, hogy a runsépet fogom feltenni, uh, megvicceltem azzal, hogy felraktam a madrakot, uh, de cserébe feltette a kromakot, Ö, ez se lenne egyébként egy te rossz meccs, mert az a durva, hogy ott van az a szörkül, és így ö, hogy jól tudja szedni az egyébként a gyalogságot is amellett, hogy így, így van aránlag jó páncéltörése és jó, nem egy 23-as povos múlg, megy oda, de azért az a Gatorix is tud 21-es erővel, a Stalker is tud 20-es erővel, és emellett tud berzerkelni, és meg azok a kis ilyen kő Stalkerek, vagy mi a csodák, azért tudják puffogtatni elég jól az Infantry-t. Na mindegy, de azért mégis úgy voltam, hogy ott volt egy erre, erre készült az Infantry spam madrakkal, körülbelül jó nem erre, mert inkább egy olyanra, aminek kisebb a def mert azért az a 14-es Def, az az egy kicsit soka hatos uh, buróvereknek, meg legtöbb, leg, leggyakrabb esetben hatos femlédeknek, de mindegy, mert uh, azt ott vesztette el a játékot leginkább, amikor azt mondta, hogy ő megnyerte a kezdődobást, és másodikként szeretett volna jönni. Ez egy kicsit furcsáltam, de jó volt uh, nekem ez nagyon. Uh, ő is már rögtön belátta, és... Uh, meg is osztotta velem, amikor látta, hogy a fennblédek felfutnak a pálya háromnegyedére, kb. jó, nem a felére, úgyhogy ő még sehol nincsen, és, és ez elég szar, amikor ott van madrak, aki bármikor rájuk tesz egy túsz egy kockát. Na mindegy, lényegtelen. Felfutottam mindennel, ahogy csak tudtam. Az egyetlen fenyegetés, de még az első körben nem is volt fenyegetés, hogy a kis lövöldözős kövek voltak. Ez az az, ugye az a küldetés, volt, hogy két objektíva a két téglalapzónán. Igen. Pro és, process of Elimination. Így van, Process of Elimination. Előre jött a farkasokkal, és egyetlen egy, egy unit volt Stalker, és ugye azt sem az a neve, ugye? Melyik? A kis lövős kavics unit. Hmm. Nem uh, valami szentri. Ja, lehet lehet. Sentry Stones, vagy valami ilyesmi nem, nem, nem, az a másik ez, ez az, az, az, amelyik így zefíreznek meg van velük egy ilyen druid csóka nem? Szerintem az a Szent Ciszton, de mindenki keresem volt. És a van a másik, amelyik ilyen kis, ilyen kis sáska, nem. Az, hát az ilyen nem kis, kis, kis, kis faemberek, azok ilyen valami manikins, meg. Ja, igen, igen, igen. Hát akkor ez mindegy, tök mindegy. Az az a Unit jött, ami ilyen kis druidával jönnek a kis lövös buyik, lövőskövecskék, és de mindegy lényeg az, hogy a jobboldali zóna felé egyedül egy Getorx-ot indított el és a, egy olyan unit lövős csókát. Nekem pedig ott volt annál a zónánál a, a Sons of Braggom, meg tudtam, hogy, hogy a burovereket bármikor át tudom csoportosítani a felé, tehát a stratégiám gyakorlatilag az volt, hogy, hogy azt, az a zóna, az, az az enyém lesz, az kell. Mindennel mással enyadultam a másik irányba, mert a, onnan jött az ellenállás, úgyhogy úgyhogy azt, azt próbáltam egy kicsit úgy bételni, mert, mert annyira éreztem azt, hogy ott volt ez a Sons Brock, madrakkal Weapon teszem, és az egyedül megoldja azt, hogy egy feed kör alatt kitakarítja és kontrollálja azt a zónát, hogyha kell. Úgyhogy leütik a, a, az objektívát is, úgy főleg, hogy csak olyan kis szarköveket hozott oda, meg a, meg a gethorix Úgyhogy az volt a stratégiám a következő körben a Buroverek kb. Annyira előrehozta a Getorixot, hogy hatan tudták, tudtak kb. rárohamozni, leszették a felére körülbelül, mert azért paszik, nagyon sok az a nyolc. Tehát, hogy így, az, az a 14-es deffet eltalálni, az ami horror Úgyhogy így, így röhögött a srác is, mert azt játszottam, hogy Dobom, kiskéz eltalál. Ez az dobom, nagykéz, a ah, picsába elmiszel. Következő, kiskéz eltalál. Ez az nagykézmiszes. Az összesre, vagy nem tudom, a háromnegyedére kiskezek találtak, nagykezek miszeltek. Na, a, a kiskéz is tudja sebezni. A... Hát 8 plusz 4 kocka. Igen. Úgyhogy az, az is sebbzett, ugye rajta volt az inveriale resolve. Szóval a 21-es armonáltott ott az a kis szar, úgyhogy, úgyhogy mindegy, de így is egyébként nagyon jókat sebeztem belé, mert a 8, sajnos ott dobtam ilyeneket, hogy 6-6-5-5, ez volt az egyik rohamtámadásom, ami talált, úgyhogy az be is vitt egy, nem tudom, egy pár sebet, bele még 8-as és lényegtelen, hogy azok lefoglaltak a gatorix a másik oldalt meg a fembrédek jöttek, bla bla bla bla és itt jött az is, hogy a második körében megint csak a Kaster kill para. Itt ezt, ezt nagyon meg kell tanulnom, mert ez, ez egyébként másoknak sajnálom. hogy erre mindig, főleg az ilyen mobilis seregek ellen készüljenek fel, mert úgy kezdődött a köre, hogy mérte a kontrollját, és így benne volt a kontrolljában az én madrakom, Uh, és egyetlen egy füri volt rajta, viszont ott volt a körében még négy darab uh, Trollkin modell, uh, nem három darab Trollkin modell, három darab uh, kőhordozó, egy incsem direkt úgy raktam fel, még hogyha bármi buziság van akkor is, viszont beleállítottam pár figurát elé, és úgy indult az ő köre, hogy megkérdezte, hogy benne vagyok-e, hogy egyezzünk meg, hogy most 13 incsben benne vagyok-e madrakkal vagy nem. És akkor egy kicsit így a szívem így megdobbant, vagy így életben mit néztem el, persze, soha nem játszottam kromak ellen, de ahogy így visszagondoltam, persze hiszen nem tudom, valamennyit ramozik, vagy nem tudom, vagy teleportes utána ukrik öt incset az a köcsög még, úgyhogy ez 13 incsen be tudja rakni. De még azért így is kérdéses, hogy 19-es van, négy sebet nem hoz, de ő ugyan, lesz neki, mondjuk fenntartott, akkor mondjuk nem tartotta volna fel azokat, tehát 14 fűriből tudott volna gazdálkodni, ami azért még így is eléggé megölne. Na mindegy, lényegtelen. Vagy nem, hogyha az átlag már egy kicsit alábbdob, és én megdobok egy, egy táfot mondjuk, akkor már nem öl meg, de azért benne volt ez a para, és így ki is méregette, de hát kb. egy ilyen 3 mm-rel volt kint 13 inchből. Valahogy így. De még úgy is, uh, ja igen, kb. kb. kint voltam 3 mm 13 inchből, de semmi gond, ott volt egy Gorax, ezért rátolt egy gincset, és így azt mondta, hogy hát jó, oké, most már akkor biztos benne van, most a következő. Úgy elkezdte takarítgatni ott az előtt terévő terát, én Warpath, nem tudom, jött a Stalker, takarított valamennyit, és a két MVP-je volt a mecsnek. az egyik az fembléd aki előre jött a Stalker, és a mennyit három fűrit kellett ráldozni arra, hogy megölje azt a femblade mert az a Femblade, az háromszor egymás után megdobta a táffot, és csak negyedszerre hart meg, és gyakorlatilag ez volt az szerintem, ami megnyerte nekem a meccset, mert így már nem tudta a, vagy nem akarta, nem azt hiszem, már nem tudta a burovert, ami még ott volt, megütni vele, úgyhogy az, az maradt, még ott a két kis burovár volt a madrakom előtt, hogy a, még utat kellett csinálni ugye a Medium base előtte, és még két burovert meg kellett ölni, amire már csak a kis kövek voltak, úgyhogy még azt a kőjúnitot is ami a jobb oldali zóna felé volt, átcsoportosította a bal oldali zóna felé, hogy kiszedje azt a, azt a burover unitot. Ám de az egyik kis szar elmisszelte, a ketten tudtak ráölni, mert ott volt ilyen nagy ö, nyomor, ott a, nem tudták jól, nem volt már rhinox meg semmi ilyesmi, úgyhogy ketten tudtak ráölni, az egyik elmiszelte, ugye hatról azért hatot kell dobni, az megeshet, vagy hetet kell dobni, az megeshet, a másik pedig a másik pedig a másik eltalálta, és táfot dobtam, és megdobtam a táfot. És akkor így, hú és akkor már úgy gondolta, hogy jó, akkor nem próbálkozik rá, mert hogyha nem tudja rendesen kimérni, és igazából nem fér el a médium béze, -e, akkor meghal a következő körben. Úgyhogy csak mindent úgy, ha elkezdte a getorix szel a Getorix -el elkezdte ölni a kis bunyikat, megölt belőle, vagy hármat, megsnackingelte, akkor visszajöttek, megdobtam egy tapfot, tehát én szokásos kisé volt. Egy, dolog, egy dolgot nem figyelt csak az egészben meg, hogy még mindig ott álltam, és, és azt, azt a zónát, most már csak egy a zónán kívüli Getorix, ö, ö, Getorix ö, volt kontesztálási közelében is egyáltalán. És akkor én úgy kezdtem azt a körömet, hogy, hogy jó, akkor ugye a Vengeance-eket letoltam, és kitakarítottam az utat, köveket át, átcsoportisítottam a másik irányba, és a, a madrakot futtattam a másik zónába, abban nem állt senki, és a, a két kardos az megölte a... a a, úgy ugye, minifíteltem mini a rumbier erre átraktam a. a, a tehát, hogy szuper, a Black a cuccokra, akkor rárohantam a, a kétkardossal a, a objektívára, a kétkardos megölte az objektívát, a nagykardos rárohamozott a Get és elmiszelte. Okay. Úgyhogy plusz kettő plusz kettő volt. Tehát ilyen, ilyen őrület. Pedig akkor az, az brutálisan kivégzi azt az izét, azt a, azt a GTOX-ot. Öt kockával, 15-ös erőről már, már ott volt a, a, a kő is, lényegtelen. De így is sikerült ö, három pontot beírnom abban a körben. És a következő köre azzal ment el, <gül> hogy, hogy, hogy mint az őrült. Ja, és én nagyon kevés időn voltunk. Tehát nekem ezután, miután befuttatta Moda, és befuttattam oda a gyerekeket, és beírtam a pontot, valami, ö, valami három vagy négy percen maradt, valami ilyesmi. Mm. És. Ö, hm? Csak hűmentettem. Ja, négy percen maradt körülbelül, és neki meg volt egy olyan tíz perce hátra az ő köre előtt. Akkor elkezdődött az ő köre, és így mindent, ugye ugye, el, el, el, elképesztő módon kezdett. Ezért takarítani ez meg az meg amaz, de nem gondolt rá, hogy Gethorix csak simán át kellene, hogy trampülözzön ott a cuccokon. Illetve nem ott, mert jobban, ja, bocs, abban a körben, mert nem <tört> tudott tramplőznie, az előző körben kellett volna tramplőznie, mert akkor még nem állt ott a médiumbézes uh, cuccli rácsárcsolva. Rá Úgyhogy akkor még az előző körben kellett volna tremplöznie, de egyáltalán nem jutott eszébe, hogy sokkal egyszerűbb lenne, hogy a zónába beérjen, hogy nem elkezdélni a bunyikat, és áll egy helyben, mint valami hülye gyerek a Gatorix-szal, hanem hanem átrempelözik a bunyikon, és akkor beír a zónában, és talán még odaér egy-egy szonzobraktaghoz is, de nem merül, inkább állt egy helyben, és ütötte a burovereket. Na mindegy, úgyhogy berakott egy csomó mindent a zónába, és nekem igazából ott már csak annyi dolgom volt, hogy négy perc alatt kitakarítsam a zónát, de az már nem volt olyan nehéz, mert volt fitem is, ott volt még egy braktag, a két kardos, az... Ja igen, és azt hiszem berakta a warpass szel berakta a lábát a, a Gatorix, de végül a, a két kardos után, már nem hozott szégyent a szomzok raggokra, úgyhogy ez befejezte a, a Gatorix-ot, egy-két burover még befejezte ott egy-két kavicsot, akit sikerült bementeni, a madrak pedig egy fítes nagy thresherrel a többi, pár kis bunyit, aki a zónában, mert elég sokat be tudott futtatni ez a berzerkel, meg mindenkit így kilövögetett, meg ki sprézett, mert hozott egy purebloodot is így az útból, úgyhogy azokat is oda be, gatta, de madrakkal egy fítes mindenkit kiszedtem, és maradt még a végén egy másfél percem, és így megnyertem 5 kontrollpontra a játékot, úgyhogy e, így történt. Én mondom, itt elrontotta a pozícionálást, és ezt, ezt tudtam kihasználni, meg az, hogy, hogy a 6 pontos, úgyhogy lefoglalta az ő, nem tudom, 11 vagy 12 pontos az a dög, az ez a Getorix. Hát well, szerintem 11. Ja, a 11 azt lefoglalta, úgyhogy itt ezen, ezen neki mentál neki a játék, hogy nem gondolt erre. Meg hát ugye megleptem ezzel a lista választással, úgyhogy az is olyan volt. Úgyhogy így volt, és nyertünk egyet itt is valami, azt hiszem négy egyre, Na, nem emlékszem, négy hogy egy. hogy. Négy egy, ott négy van. Ja, ott, ott van a Ja, úgyhogy véget ért ez a csoda. Hát én végül is élveztem, de utána viszont zavart, zavart az, hogy, hogy nem, nem játszottam jobban. Uh, és hogy, és, hogy maga, maga, maga a csapat. csapatok nem voltak jobban, mert szerintem a, a, azok a, az a felkészültség, amiket itt láttunk, itt a két győzelmesek között, szerintem attól, attól kvázi jobbak kéne legyünk. Uh, nem érted, hát, hogy az ért, egy, egy győzelmesek között? Hát a két győzelmesek között, ahol, ahol végül végzett mindkét magyar csapat. Ja, jó, csak. Ja, oké úgyhogy szerintem, szerintem ettől jobbak kelet van legyünk valószínűleg. Hát lehet. Há Három győzeleme és egy, a két csapatból összegyűrt, egy, egy Team Hungary pedig akár ilyen négy győzelemek is elvihetné valahogy, de ugye ott f -f -f föntebb már azért, azért ne nehéz csapatok voltak. Hát ott szerintem ott, ott nagyon megugrik a skill cap. Van egy, van egy pont, ahol, ahol hirtelen bejönnek az ilyen idézője lesz szuperztárok, de egyébként én azt beszélgettünk a többiekkel is egyébként, hogy, hogy senki nem csinált olyan mágikus dolgokat, senki, csupán csak a mecsapoknak az ismerete, meg a, meg a tényleg az a, az a rengeteg játék, amit ezek az emberek, meg gyakorlat le tudnak bonyolítani, hiszen olyanokon olyan kaptunk be, mint ilyen is, ilyen nem tudom, ilyen Hát az a, a, a, a, assassination-nak meg ilyenek. Am, am, hát amúgy szerintem olyan kúrosokat nem játszik senki, csak, a, csak, a, csak talán a, a top 10. Szóval, szóval nincs, szerintem nincs annyival több match többi csapatban sem. Szóval, nem tudom, nem tudom, de szerintem akár, hogyha egy például három győzelemmel végeztek a szlovákok, ők, ők, ők se játszanak igazából többet, mint mi. Szerintem, úgy át, átlagban. Aztán ugye, ott voltak a svájciak, ugye a, a svájci piros csapat, ami eddig gyakorlatilag egy-egy ilyen kifejezetten gyenge csapatnak számított, de most meg ugye három győzelemhez zártak, szóval ilyen, ilyen meglepő eredmények voltak, hogy ugye els, első nap ugye beszéltem a Martinnal, hármat nyertek, teljes, teljes nagyon megvolt magával elégedve mondta, hogy persze, hogy hoztuk mind a három meccset, persze megyünk előre mondtam, hogy ugye mi csak egy, egy győzelmet tudtunk összekapalni, és aztán a másik nap meg ugye buktak hármat, és egyszerűen ö, szerintem úgy, úgy úgy azért szinte minden minden körben nagyon-nagyon szorosak voltak ezek a, ezek a párharcok még ott, ott is ahol, ahol ilyen 4-1 vagy 5-0 született, ott is, ott is gondolom volt egy csomó olyan meccs, ami, ami nem volt olyan ilyen teljes wipeout, hanem ha ott, ott is. Csak aztán utána mégiscsak oda, oda billeng a mérlegnyelve. És ugye, ha az ausztrálokat, ugye az Ausztrália gold, akik nálunk voltak vendégségben, ugye öt győzelemmel végeztek. És, és aztán pedig ö, gyakorlatilag ugye ellen, ellenük is, ö, szóval ő, ők se voltak annyival jobbak, csak egyszerűen. Sokkal stabilabban játsszák meg azt, amit kell, szóval sokkal kevesebb hibával, sokkal összeszedettebben tolják. Nem, nem tudom pontosan, hogy a magyar, magyar métának miért ez a rákfenéje, ezek, ezek az ő, ő, őrült hibák, ami viszont, amit viszont, viszont nem is tudunk javítani, az, az hogy ilyen különféle, különféle ilyen me mecsapokat megtanuljunk mert igen, it igen. itthon azért uh, szóval minden, mindenki ilyen, ilyen, ilyen alternatív dolgokat játszik azt mondod, hogy hú, rákészülök a Krix-re uh, ugye különféle Krix-Power kasterek, aztán ugye lemész a Dávid ellen gyakorolni, mert Dávid nagyon ügyes de ő fogja és akkor fölrak és Skaberuszt, meg, meg felrak mindenféle őrült listát és né néha megvered, né néha nem, de aztán utána a VTC-nyi teljesen más sereg fog, fog szembe Ebből nem tudsz tanulni aztán utána. Gyakorolnál egy jó Klüger 2 és játssani a Rudival, és fáradja a Grét elleneg. Hát például, például, hát ugye a Rudi meg, meg is nyerte, aztán utána ott van, hogy azt mondom, a Magyar Métában, ott van héli 2, mint a játék legnépszerűbb kasztere KB. Ja, ja, igen, igen, Ki tudod-e a magyar métával gyakorolni a héli 2 mecsapot? Nem tudod, nem. Mert, mert van egy Komarov, aki ugye nem mozdul a kazuárból, meg van, van, van, van, egy, van egy Saba, aki igazából nem veszi komolyan az egészet, és, és ugye... De nem is játszik, tehát ő is mondta, hogy, beszéltem vele erről, ugye nem is játszott eddig héli 2-t. Igen, szóval hát néha-néha megjátszott, az annyira ritka, hogy gyakorlatilag kb. szerencsét van, hogyha néha-néha elkapod, és aztán utána mi nem is tudja megcsinálni ö, azt, azt a dolgokat, amit, amit kéne, meg nem is azt a listát hozza, úgyhogy ott megint nem tudsz fölkészülni ezekből a, a, a power kasterekből. az hozza a harbinger és a Feórát. Az, az jó, te hozod a Runzo volt 50 pontos szinten, az szinten jól, akkor én troll megint nem azokat a kaszteleket hozom, ami elvárható ö, Ugye nem hozom a grizzel mit, nem hozom az epic dump nem hozom a runzovort már, hanem más dolgokat, úgyhogy ott-ott megint nem igazán az állán tudsz gyakorolni, amit, amit, amit, amit kéne. Szóval, ugye, Scornban Scorn nem játszik semmi, senki se fisztofalákot, mert ugye Pite yeah. ezt, ezt hozott, de ugye a Métában magában nem játszott. <gül> Úgyhogy így gyakorlatilag... De ugyanakkor van Rasset, ami az ami azért népszerű. Hát, de az a rosszett, ami amit a Patisson hozott, az, az ugye egy, egy kicsit, kicsit más, más bild. Mert, mert mondjuk én, én játszottam ellen, simán nyertem, ugyanakkor nem az Rasset jött volna szembe vtc n hogyha, hogyha, hogyha játszunk. Ugye Kadorból Wolfi az ö, ö, másokat hoz megint. Ugye a Doom River nem azt a Doom River hanem a Doom River nem hozza, és a Butcher 3-ja is. Más, nem, nem, nem ez a dupla Iron Fang Pike őrület, amit, a, amit az átlag butcheres játszik játszik, úgyhogy egyrészt jó nekünk, mert meg tudjuk lepni a külföldieket, úgy, ugyanakkor meg rossz nekünk, mert, mert a, ők, ők meg a szabvány dolgokkal okoznak ha, ha, ugye, halálos meglepetést nekünk, mert Egyszerűen hiába látod videón, no. uh, ne, nem játszol ellened. És ugye, ott van orborozból. Uh, például azt azt kellett volna történni az utóbbi egy évben, hogy a, aki orboroszt játszik itthon, az ugye csapatja azt a Morvan a kettőt, és, és mindenki, minden, mindenki annyit játszik Morvan a kettően, hogy már gyűlöli. Na igen, már ungyan... <síns> Ugyanúgy... hát úgy, mint ahogy én a Fort játszottam. <síns> és akkor például ugye van, van egy ansa, aki szintén egy kazuár, és, és ugye nem, nem találkozol vele klub, klubmeccseken, csak, csak esetleg a kazuár versenyeken, úgyhogy Gyakorlatilag ilyen, hogy van is, de igazából inkább nincs, és akkor ugye pont ezekkel a top casterekkel úgy, úgy fogsz találkozni, mert különösen a Krüger 2, amit abszolút nem játszik senki, és, és ugye külföldön, meg mindenki ezt játszik a Morvana 2 ellen. <kül> és aztán még ott van a Légió, ami szinte nincs a Métában, kb. semmilyen szinten az Aggár hozott V2-t egy darabig, utána váltott bát, klikszre, és akkor ugye, aki még úgy játszott elene, annak mázlia volt, aki még nem, az nem, úgyhogy nem, nem hát itt megint, csak, megint csak azt oda oda ki, hogy kevés ember az, aki Magyarországon kompetitív szinten, kompetitív listákat játszik. Hát szóval nem, nem tudom pontosan, hogy, hogy miért van ez így, mert igazából ugye itt kiment tíz ember a vtc és ugye mindenkinek az volt a célja, hogy, hogy jól szerepeljen, de aztán igazából a saját önfejűsége erősebb volt attól, mint hogy, mint, mint hogy a, mint hogy a legjobbat, legjobbat hozza a frakciójával. Én, én úgy érzem. Hát de igazából nem az a baj, hogy hiszél, hogy hogy nem. Uh, hogy jó az, hogyha egy olyan kasztert akarsz hozni, meg a Lokkot, akit te szeretnél játszani, meg hogy meglepetést tudsz okozni, csak ugye az a baj, hogy nagyon sok top játékos, most ebből a 8, ugye nem hát igen, rajtunk kívül nyolc, ugye, hogy hogy ugye nem. Tehát, hogy mondjuk ott van egy Rudi, aki egy nagyon jó játékos, de őt nem találod meg egyébként, vagy ha hát alig találod meg egyébként klub napon, vagy bármikor lenn. És még amikor ugye akkor is megtalálod, akkor is inkább ezt az új dolgát játszotta. Tehát gyakorlatilag esélyed, például szörkő ellen esélyed nincs játszani egy, egy bármilyen krüger, Morván a Kromak ellen. Vagy mi más mondjak, most például Mercenary ellen se volt már, csak akkor, hogyha megkérted, volna külön Patizon, de hát ugye meg nyilvánvalóan most az volt a jó, hogy egy -e akkor jön a Skorn, tehát hogy az ellen se tudott senki se játszani. Ugyanígy Szignár ellen, tehát hogy így így az a probléma, hogy így itt, hogy... így, ugye, meghatározó frakciók teljesen hiányoznak, és aztán ott van, ott van még a Convergence, ami szintén egy nagyon erős frakció, és ugye a fekete lovag elég jó szinten játsza őket, én úgy jelzem, ugye döntött játszott Wolfiva valamelyik versenyen Igen, és, de ők meg ugyanúgy nem járnak le klubnapra csak néha a versenyen meg, meg, megjelennek és akkor talán a versenyen elkapott, talán nem Szóval ugye szerencse függő, és aztán ennyi szóval. És aztán úgy néz úgy ki egy ilyen világszintű versenyre, hogy hát bocs, de ö, ugye a top frakciók, top kaszterekből kb. nem láttál semmit, és akkor mm. úgy, úgy játsz bele a meccsbe, hogy hát akkor na végre játszan. Ez az első, első meccsem, ez a, ez a frakció, ez a kaster ellen, meg ez a sereg mm. ellen, amiből tényleg ilyen, ilyen hideg start, és akkor az abban reménykedsz, hogy, hogy, hogy leszel elég ügyes ahhoz, hogy ugye nulláról a játék közben valahogy rájöjj, hogy hogy, hogy, hogy lehet, hogy, hogy mik a, mik a veszélyek, és hogy mik a, miket tud. Ja, ja. Szóval az, szerintem ezt az, az, az nem tudod kikompensálni és az, hogy te most hozol egy kevésbé népszerű kastert, nem biztos, hogy, hogy a te előnyöd nagyobb lesz, mint a mint a zövé ellened, mert az ő, ő kasztára valószínűleg úgy, úgy, úgy objektívan is erősebb, és te nem ismered, a te kastered meg ilyen kb. középszerű, és ő nem ismeri. Tegyük föl, de lát, hogy ismeri, mert miért ne? <coughs> mert mondjuk <ő>. rá egy, <coughs> egy epic dumsépert vagy egy Jard, annyira nem nehéz kiismerni, szóval jók-jók, de ugye nem, nem csinálnak olyan nagyon-nagyon meglepő dolgokat, ilyen szuper meglepő, szóval nem egy olyan, mint egy Butcher 3, hogy uh, egy ilyen, ilyen váratlan szögekből tud rád lecsapni, mert mondjuk a 2, az egy uh, elég uh, kiszámítható dolgokat csinál. Szóval, hogyha kb. tudod, a, a, hogy hallottál róla, hogy mit csinál, akkor tényleg azt csinálja a pályán. Szóval nem, nem, egy, nem egy olyan, mint egy dupla teleportos circle, hogy, hogy, hogy Elég váratlan pontokon tudnak felbukkanni a far, akkor nem amit tényleg ott van, akkor kb. ide tud rohamozni, és ennyi. Szóval nem... Igen, igen. Szóval ez, ez is volt, meg aztán ugye ilyen, ilyen, ilyen, ilyen, ilyen, ő, ilyen őrült, őrült hibák és a rutintalanság az, ami szintén szerintem... Hát igen, meg ugye a nagy probléma az, hogy itt én, én azt... azt... Nagyon szégyeltem azt a Rános Assassinációt, mert az is egy ilyen, ilyen textbook volt, de, de soha az életem nem játszottam Rán ellen. Tehát, így, pedig a, pedig a tra, őt játsza. Hát igen, de az egy dolog, de most érted? Én most a, a, a, a nem tudom, X most itt itt, itt jó, oké, de hogy én részt vettem minden versenyen, és az elmúlt fél évben, meg rengeteg szerlent voltam, ugye úgynak most, még mégsem találkoztam össze vele, tehát hogy így, nem tudom, tehát hogy így, olyan, tehát ilyen tök nagy, jó mondjuk, oké, akkor ezt inkább felejtsük el, mert mondjuk én ilyen szempontból ö, extrém helyzet vagyok, hogy lehet, hogy fél évig nem találkozol egy kaszterrel, de az mondjuk most csak az én nekem a speciális helyzetemből adódik, hogy ugye én ugye akkor kezdtem el játszani, de, de mégis nem tudom, valahogy így nem tudom, azért szomorú, szomorú, hogy ilyen textbook dolgokba hullik el az ember, hogy legalább ezt, ezt lehet neki küszöbölni, vagy talán egy, egy, egy, egy erős ilyen, hogy is mondjam, Felkészült méta talán ez, ez az, amit ki tud küszöbölni, hogy legalább az ilyen textbook dolgokban nem hal bele az ember. Mm. Mert. <coughs> mert én, én ugye gondolkodtam rajta, hogy, hogy esetleg itt, itt a ligákkal hogy lehetne ezeket a dolgokat megoldani. De igazából az a baj a ligával kiírod a, a dolgokat és aztán utána vagy részt vesztek rajta az emberek, vagy nem, és akkor úgy valahogy kb. eltelik egy-két hét, akkor ugye mondjuk rá a Wolfi az megnyer pár meccset a rutinból, és akkor hogy gyakorlatilag ezzel ilyen behozhatatlan erőny, előnyre teszert, el, és, és akkor a többiek úgy van akkor, hogy át, akkor már, már fölösleges ligázni, mert, mert úgyse, úgyse lesz semmi. Szóval Szóval egyszer nem, nem tudom pontosan, hogy, hogy, hogy mivel lenne, mert ugye volt, volt olyan liga díj, hogy, hogy játsz minél több, több ember ellen, és hogy valahogy úgy, valahogy úgy úgy megalkotni a ligát, hogy ugye mindenkinek kelljen mindenkivel játszania, vagy, vagy nem is tudom pontosan, de, de lehet, hogy majd a következő liga az olyan lesz, hogy olyan lesz, mint hogy egy... egy akkor egy ilyen foci bajnokság lenne, és akkor azt mondod, mert már ilyen volt egyszer, és akkor azt mondod, hogy ott vannak a játékosok, föl vannak egy listán, és akkor mondjuk rá mindenki, mindenki ellen van egy darab meccsed, vagy kettő. Csak ugye a múltkor, múlt, múltkor ugye elkövettem azt a hibát, hogy, hogy ugye csak javasoltam, hogyha, hogyha mindenki két meccset játszik egymás ellen, akkor a meccsek között hagyjanak ki legalább egy hetet és akkor utána úgy találkoznak össze de ugye az játékosok úgy voltak olyan, hogy hát most, most találkoztunk ki tudja mikor találkozunk újra hónapok múlva, akkor játsszuk le most mind a két meccset és akkor egy-egy vagy, vagy kettő-nulla <gül> kijött és akkor ennyi volt szóval gyakorlatilag nem tuk, a két meccs közt nem tudtak semmit se tanulni úgyhogy még gondolkodom rajta hogy, hogy milyen legyen ez a liga, lehet, hogy valami hasonló lesz, és akkor lehet, hogy az lesz, hogy a liga az föl lesz osztva ilyen szezon egy, szezon kettőre, és akkor lesz egy ilyen egy hónapos szezon, és akkor ugye mindenki egy, egy meccset játszhat mindenki, vagy mindenki, vagy, vagy mindenki kettőt játszhat mindenkivel, és ugye az, ugye hogy bármennyit gyakorolt, de viszont csak kettőt tudsz beszámolni. Ergo és hát akkor de még ilyen... azt fogja megoldani azt a problémát, hogy nem fogsz látni egy morván a kettőt. Az, ma, hát az mondjuk rá igaz. Az mondjuk de rá mi? igaz. De, de legalább viszont, viszont több, több frakció ellen fogsz játszani, talán. De most, hogyha nincs egy frakció, azt ugye nem, nem lehet így, így megoldani. De, de legalább kicsit, kicsit több, tovább diverz, vagy nem mindig ugyanazok az emberek, ugyanazok a frakciók játszanak játszanak egy, egymás ellen. Ö, szóval valahogy így, így, így kell majd megcsinálni. Viszont, úgy... uh, by the way, az érdekes, hogy Fefejnek, nem tudom, ugye elvileg, uh, ugye ez a majdnem hat meccset nyert téma, viszont az volt az érdekes nála, hogy abból a, abból a, a meccs, megnyert meccseinek a többségén foggalma nem volt, hogy mit csinál az ellenfele. Foggalma nem volt. Hogy azért... <laughs> Tehát, hogy, hogy ez viszont egy ellenpélda, de mondjuk ez, ez csak úgy érdekességként említem meg, mert ö, valószínűleg, hogyha gyakorlottam, mert ugye ez nyilván annak is elkönyvelhető, hogy ő borzasztóan rutinos ugye a Vlad listájával, és ez egy nagyon meglepő lista egyébként, tehát nagyon jó lista, mert ugye nem sokan játszanak, és baromi rutinos vele, és nagyon jól játszik, de kíváncsi, azért érdekes lett volna, hogy a top játékosok játszanak azok Kaladistákkal ellene, akkor milyen eredmény született volna. Hát nyilván, mert, mert ugye, ez... hogyha most a, ő azt mondja, hogy megnyer hat meccset, de a, hogyha már valamelyik egyet többet nyer, már az egész csapat fölkerül egy, egy erősebb ágra, mert ugye mondjuk rá valamelyik három-kettők, ugye ti meg három-kettőre, és aztán utána rögtön kap egy olyan ellenfelet, amit viszont már, már stabilan el fog veszíteni, és ugye gyakorlatilag akkor az egy, egy nyeressége, mondjuk ráad valahol az elején, akkor az rögtön visszaváltozik egy, egy lossz a következő körbe, és utána egy teljesen más útra löki a csapatot, és aztán utána lehet, hogy a végén, végén az az egy... Hát nem, ugye, itt, itt, itt igazából csak az nagyon érdekes, hogy, hogy ugye ő tudott nyerni, tehát, hogy megvolt ez az ereje, hogy, hogy ugye ő nagyon ismeri a saját listáját, de nem ismerte semmelyik listát, vagy volt sok, amely fogalma nem volt, hogy mit csinál, fogalma nem volt, hogy mit csinál egy of halak, és ez nyilvánvalóan ez egy bizonyos szint alatt tud az, az dominálni, hogy mennyire ismered a saját listádat és mennyire nem ismered az ellenfél listáját, mert egy bizonyos szint után ebből már nem feltétlen lehet megélni, vagy, vagy, vagy lehetetlen. Hát igen, ugye igazából egy csomó ellenfél nem volt erős. Szóval akikkel mi is találkoztunk, akik ellen tudtam volna nyerni az én meccseim közül, az az első körös kanadai, hogyha mondjukra a hátrébb tolom a doomshaper akkor teszem azt, megnyerem azt a meccset. De utána, hogyha azt megnyerem, akkor viszont nem találkozok azzal a Convergence-es a Norvéga, aki ellen simán, ugyanúgy simán erőse volt az én seregem. Mert ugye teljesen más, más útvonalat jártunk volna be, és aztán ki tudja, ki tudja milyen meccsapok jöttek volna. Szóval, ö, ja, ö, szóval a Doom Mert, Spam a belgát, azt nem tudtam volna megverni, még a behúgyozók se, ahogy mondták a focisták. A Doom a, a lettet, azt elképzelhető, hogy meg tudtam volna ö, verni. Hogyha nem szapom be akasztákit, azt ott nem tudom, nem emlékszek pontosan, hogy neki is nagyon-nagyon-nagyon sok e volt. Szóval lehet, hogy az is túl sok dumriver lett volna ahhoz, hogy leküzdjem, de ugye ugyanakkor ő messze nem volt annyira rutinos, mint a belgasrás, nem is volt annyira gyors. Szóval lehet, hogyha ugyanúgy ugyanolyan lekeveredünk, mint a Belga szóval lehet, hogy kiórázza magát, mert neki sok a modellje, és egyszerűen nem olyan villámgyors, mint a Belga srác, aki ilyen rutinosan toj. Tehát, hogy ilyen. <köhö> leaktiválta azt, azt, azt, azt, azt a chilear doom nagyon szabályosan és nagyon pretenszerűen szóval, tudod, hogy egyszerűen mozog, mozog, mozog, mozog, üt, üt, üt, üt, be, kell, üt, üt, üt, szóval tehát két kézzel dobálták no. a kockát, szóval ott, ott, ott szélsebesen mentek. <köhö> a dolgok nem is kellett nagyon gondolkodni, hogy mit csinál, mert már tudta pontosan a sorrendet, szóval nem állt meg sose gondolkodni, hogy hm, hát akkor most melyik, egységek kezdjek, ez hát, az meg... ugye azt is jelenti, hogy izé nem kell elolvasni az ellenfél kártyait, mert ismer mindent 100%-ig pontosan. Hát kb. Úgyhogy, ö... Úgyhogy nem, nem tudod pontosan, mik történtek volt, volnak, de viszont ezen az van, amint a mi csapatunk is végigjárt, ö... simán sokkal többet nyerhettem volna, mindaz az a kettő. Ugyanakkor meg, hogyha mások a meccsapok, akkor meg lehet, hogy, hogy simán vesztek olyanok ellene, amik, amiket, amik ellen nem vagyok rutinos, Például egy, egy hogyha meg is kapok egy krikszet, fogalmam sincs, hogy pontosan hogy jött volna ki a Ha mégis kapok egy helyi kettőt, vagy egy helyi egyet, amire vo volt esély itt vagy ott, igazán nem nagyon volt elképzelésem hogy pontosan mit fogok csinálni. Mert megint helyi kettő ellen nagyon-nagyon ritkán játszottam egyáltalán. Szóval egyszerűen nem, nem ismerem és azt sem tudom, hogy amikor a, a helyikettő fitel és, és ugye elkezdi ugye mondani, hogy mit aktiválják mi, hogy pontosan, pontosan nincs meg a tervem, hogy akkor azt a kört hogy hogy, hogy, hogy játszom hova mozgatom az embereket milyen animuszokat teszek fel, például pont a bukó ellen volt egy olyan meccs, azt hiszem, hogy pont helyikettőt hoztam, hogy rám fitel és én ugye végig csináltam a körömet, nagyon gyorsan, és aztán a körvényén rájöttem, hogy az összes beast mozgottam jobbra-balra, erre-arra, Egyiken se, se termeltem furyit és akkor Oops. gyakorlatilag, a, de elő, előtte meg már mentem a kaster valamiket varázsoltam, oké, ott maradt a Kaster egy két és az összes Beast meg nullám volt, mert ugye annyira arra koncentráltam, hogy jó bepozícionáljam, vagy mondjuk rá, hogy csináljak vele ezt, vagy azt, hogy azt elfejtettem, hogy na akkor most, ezt végeztem, akkor tegyél rá egy-két fury tegyél rá ide és kép, mert mi lesz a következő körben, mert ugye ez egy ilyen nem normális aktiváció, és aztán teljesen elfejtem azt, hogy na most mi lesz a Fury termelése, mert ugye normál aktivációból mennek, ütnek, magától is generálódik annyi Fury, amennyit ugye leszedni is se lehet, de ez egy, nem egy normál kör, és akkor csak így nem, ütesz, nem is jutott eszembe, úgyhogy nem, nem, nem tudom, hogy, hogy hogy lett volna az egész. Viszont mm. ja, igazából lehetett volna így, így személyesen sokkal jobb, de aztán utána lehet, hogy, hogy akkor valaki más hibázott volna. Úgyhogy. Hát szerintem nem tudom, tehát hogy nem tudom, hogy miben látod, én a magyar métának a lépfenéjét, én én, én, tisztánc, én ebben a match up hiánytalanságban, ebben a mecsapok nem ismerésében, és nem kigyakorlatságában látom. Igen, Egyszerűen... mert, mert mondjuk rá a szlovák méta az sokkal kisebb, mint a miénk. Ott kb. ilyen tíz aktív ember van, meg komolyan mondom. És... Viszont maga Martinnak van, vagy öt serege. Ugye van neki Kadorja, van Skolnya van Végiója, van Krixel, van Zsódosa. Az öt, amit csak ismerek. És valószínűleg van, van neki még krokia ez hat. Meg még lehet, hogy pár, amire nem tudok. És egyszerűen azt meg tudják csinálni, hogy akkor azt mondja a Marti, hogy most Már hozok, most, most hozok mössznery egy bardgal Galleont, akkor hozok utána uh, Scornból egy, egy, egy, egy Rasetet, vagy hozok egy Scornból egy Fisztof halágot, akkor utána fogom, hozok kadorból valami, valami jót. Például a második Oetice, mikor nyertem ellene, akkor pont egy Iris II-es listával, listával nyomta, hogy valaki más kellett legyen a Scorn. És ugye van még egy-két ember, és fúr seregekkel, és akkor gyakorlatilag így ki tudnak gyakorolni pár dolgot. Itt nálunk a magyar métába, ha megnézed, van az agár, aki a legprominenssebb, mert neki van a légiója, van krikse, meg még milyen van neki. Circle. Van még circle ja és van még protektorétja. Igen, szóval ő, ő, ő az, aki ezt tudja hozni, akkor fölteszi ezt-azt a viszon Viszont Zagár nem egy annyira rutinos ját, játékos, hogy most, hogy most ezekkel mindegyikkel, mindegyikkel kőkeményen tudjon játszani. Mert mondjuk rá Krixel valószínűleg jó, légjóval jó, de a, a többivel őszörköl le, szerintem nem volt annyira ö, erős, meg, meg a protektorét, nem is emlékszek már, hogy mennyire volt erős. Úgyhogy akkor van még, egy, van még Nessus, neki van ö, légiója is, ugye? Igen, légió, minion. ugye a Ja, csak aztán ő, ő, ő, se, ő se lóg lent annyit, hogy ugye ő se jár le igazából klubnapokra, csak a versenyekre. És, és ugye ugyanakkor ott van mondjuk rá Wolfi, aki csak Kadort játszik, Itt vagyok én, aki csak Trollt játszok, uh, ugye Rudi az mindig játszik valami, de csak egyfélét és abból is mindig valami őrült kombinációkat, uh, ugye <coughs> Pit-Pita az ugye nem jár le klubba, Albert nem jár le klubba, úgyhogy a, a Máté meg ugye van neki zsoldosa, meg egy Szkornja, de ugye vagy az egyiket játsza, vagy a másikat, kizárólag, és akkor gyakorlatilag éves váltásban, úgyhogy ö, valahogy ez, ez, így, ez így nincs meg ö, ez az egész. Amit, amit viszont ö, talán érdemes lenne így bevezetni és ö, alkalmazni az, hogy ö, mondjuk rá egy este, hogyha lemész klubnapra, akkor legyen mondjuk rá csak egy ellenfeled, és játsz, játszhatok egy, egymással egymás után oda-vissza három meccset. És, ja, így, jó. és így, így gyakorlatilag sokkal jobban ki tudod használni az idődet, ami, ami ott van, mert nem kell asztalt váltani, nem kell megvárni a másik ellenfelet, ami aki ugye késik egy órát, és akkor van egy óra, hézagod, uh, akkor nem tudsz elkezdeni, közben egy másikat, akkor megjön, kipakol, uh, eszik, iszik, elmegy vécére, elkezitek közben ugye csúsztok, akkor utána megjön a következő ellenfel akkor a következő ellenfel rájön, hogy igazából a teamecs-tek már nem fog beférni zárásig, uh, Na, Stb, úgyhogy az is... Uh, meg, izé, meg uh, amivel még gondolkodtunk, megbeszéltünk pont arról, hogy ilyen, ilyen pick-packra, tehát hogy így jó, jó, állbasztam nyertél, jó, itt tesz, ezt is ezt, tehát van a jó következő. Tehát hogy, ilyen, hogy ilyen, ilyen pörgősen, hogy ilyen a fő sarkalatos pontokat kigyakorolni, és nem grindolni. Igen, ugye néha viszont érdemes játszani meccseket, és nem, nem, nem, nem pitty-putyra föladni, mert különben nem tudod nem szerzom meg azt a rutint, amikor tényleg már, hogy mi van akkor, hogy amikor a minden a kettő kb. a seregen nejede, nejede van meg. Jó, hát persze a, Mert arra is szükség lesz, mert egy, egy éles játék úgy fog menni, hogy tele, megy, és mind a két sereg egy, egy hasonló mértékben fog fogyni, és a végén ilyen minimális modellből kell, kell kihozda kihozd a maximumot, az addig is el kell érni, viszont hogyha már valami ö, nagyon elkúródott ö, akkor, akkor viszont tényleg meg, meg lehet állni, és újra kell kezdeni a meccset, és ugye ezt csak akkor tudod megcsinálni, hogyha, hogyha már nem vár rád a következő ellenfeled, akivel viszont már, már egy óra múlva már el kéne kezdjétek a meccseteket, és akkor te meg akkor újra egy meccset, ami viszont lehet, hogy megint két órás lesz. Ezért talán érdemesebb lenne... Tényleg, úgy, hogy egy, egy emberrel megbeszéltek, hogy mind a ketten lementek négyre, és négytől nyolcig, vagy négytől zárásig <coughs> játszatok pár meccset, de lehet sokkal több is, hogyha, hogyha meccs közben azt mondjátok, hogy ez most már itt elment, jó, lepakol, újrakezd, és akkor viszont... Úgy, úgy tudod, hogyha tényleg egy embered van, és ugyanezt a, ezt a ritmus tartja veled, és nem próbálsz ezer embert összeszervezni, hogy késnek, vagy korábban jönnek meg, vagy, vagy hogy neked előbb lett vége a meccsednek, belekezdesz egy másikba és az egész csúszik, borul. Meg, hát van. igen, meg az, az, az is jó lenne, hogyha nem tudom így, tehát hogy itt tényleg így, ne így a metán belüli rivalizáció, hanem hogyha mondjuk az ilyen nemzetközi rivalizáció lenne, és akkor azt lehetne csinálni, hogy így nem tudom, hogy mindenkinek így meg lenne, hogy jó, ilyen seregei vannak, ilyen kaszterekkel, és így bármikor, jó, nyilván most is megvan ez, tehát hogy, hogy mindenki azért van annyira szerintem jó fej, hogy ezt így meg lehetne csinálni, és akkor ilyen sokkal tudatosabban, hogy itt vannak ezek a seregek, ezek a kaszterek, és én valamit ki szeretnék próbálni, és akkor nem tudom, mondjuk lenne egy adatbázisunk, hogy ezek a seregek, ezek a kasterek, ezek a játékosok, és akkor, hogyha valamivel szeretnél, vagy valami ellen szeretnél játszani, akkor te fel tudod venni vele a kapcsolatot, és így nem az van, hogy visztek esetleg két, vagy azt is lehet, de meg lehetne azt is csinálni, hogy én ez ellen szeretnék. gyakorolni, feltennéd el nekem ezt. És De, akkor... Ezt mondjuk rá össze lehet gyűjteni, akár egy ilyen Google táblázatban, vagy mindenki Igen. ilyen önbevallás alapján fölviszi a frakcióit, meg fölviszi a kasztereit, és ugye mellé rendel egy, egy számot, mondjuk rá egytől ötik, hogy melyik kasztere mennyire tapasztalt, és akkor azt egy ilyen pár képet össze lehet zömíteni egy ilyen, ilyen adatlapra, szóval az nem baj. Ami még, ami még érdekes, hogy, hogy egy pár embernek van otthon asztala, Amint lehet játszani. Például a zagárnak, azt hiszem van a fefének, és van, van mondjuk rá a nak is. És hogyha egy kicsit ez, ezt jobban, ö, hogyha ezt kicsit jobban kihasználnánk, akkor ugye gyakorlatilag nem lenném mondjuk rá annyira a kantinához kötve, és hogyha mondjuk rá ö, teszem azt a wolfi szabadnapos, mert ő ilyen 12 órákban dolgozik, és néha szabadnapos, néha meg ugye rá egész nap dolgozik, akkor viszont azt mond neki, hogy akkor eljövök, és akkor dél előtt letalunk pár meccset, és akkor talán a megyek a dolgomra, vagy stb. Szóval ezt is, is érdemes egy csokorba rendezni, és egy kicsit jobban jobban összehozni a métát. Úgyhogy hát ez lesz a, ez a következő időszak munkája. Hát hogy hogyha még nem lesz, nem tudom pontosan mi lesz a, a mi csapatunk a, a team Hungary green-nel, így ahogy most van. Én, én alapvetően azt mondom, hogy hogyha nem hogyha nem, nem javul meg a játékom olyan szinten, amivel elégedett vagyok, akkor akkor igazából nem is, nem is fogok kimenni a VTC-re <coughs> csapatba, <coughs> csapatba, hanem hanem mondjuk, hogy kimegyek egy ilyen solo re vagy valami ilyesmi, vagy, vagy kimegyek hát, csak, vagy ilyen, ö... ilyen, csak ilyen tartalékos játékosnak, mert, mert ennek így, így, így, így nincs annyira értelme szó szóval, a. Hát vagy az, vagy az... az hogy Izél, hogy tényleg <coughs> azt csinálni, ugye nem tudom ö, csinálni egy tényleg olyan igazán ütős csapatot, összeválogatni, úgy nem tudom én valami objektívebb megnézés alatt, és akkor nem tudom, akik meg szintén ki akarnak menni, vagyok, vagyok itt én, nem vagyok, kevésbé vagyok rutinos, vagy te úgy döntesz, hogy nem szeretnél, meg megyünk a második csapatban, vagy valami ilyesmi. És akkor egy, egy olyan csapatot összetenni, aki aki tényleg ott van, és, és nem úgy, úgy van összeválogatva a csapat, hogy nem tudom, hogy, hogy azért, már, mert nem tudom, mert hogy, hogy hát éppen itt, azok itt vannak, vannak, vannak jó van, barátság. van, van, van hogy... vannak, vannak ilyen, ilyen magyar sajátosságok, itt annyira nem a ba, barátságok, hanem vannak ilyen emberek közti el, el, ellentétek inkább, most a Máté és pár másik ember között. És, és akkor ezért van gyakorlatilag így ez a, így ez a csapat meg, megosztás. És, de ezen majd még dolgozunk úgyhogy én, én, én akár támogatnám is, hogy gyakorlatilag ugye hogy csinálják a dánok, rendeznek egy ilyen nagy tornát, és azt lejátszák. Aki, aki az első három azon a versenyen ők a csapattagok, és az a három ember beszavaz még egy negyediket, és egy ötödiket a csapatba. Azt hiszem, így csinálták a dánok. Szóval csináltak egy ilyen nagy master két napos, aki tényleg elment oda, aki élt és mozgózt, és aki komolyan vette. Megküzdöttek, ugye kijött a top három, és akkor ők még választottak maguk me me mellé, még kettőt, ugye szavazásra, hogy három ember meg tudja szavazni ezeket a dolgokat. Csak ugyanakkor itt nem tudom pontosan, hogy alakulna nálunk ez az egész dolog, mert az a baj, hogy még mindig nem tudunk egy normális méretű versenyt szervezni, ugye helyhiány miatt. Ö, és akkor ugye szerintem jó lenne mondjuk rá az AKC testvéreket is ide bevonni ebbe ö, és tényleg össze, össze egy ilyen egy ilyen Masters jellegű cuccot, vagy legyen mondjuk rá ö, egy, egy több, több kétnapos, több körös rendezvény, akár két listás is lehet, nem muszáj hmm. há három listás legyen, szóval a, de, de maga a hely hiány az, az mindent megöl, és egyszerűen nem tudsz annyi embert be, besűríteni kis helyre, hogy, hogy ott értelmesen tudja öt kört játszani. De, de valami, valami ilyesmi, ilyesmi lesz amúgy. A, ugye itt van ez a itt van ez a ö, éves... Egy picit, el kell egy-két Itt van az az éves teljesítmény lista, amit mindjárt meg is nyitunk, aztán megnézzük a, a dolgokat, hogy hogy állnak most. Azt mondja, hogy... A War éves áttekintő. Szépen lassan, inkább lassan, mint szépen megnyílik. És... És azt mondja, a 7 székes vár. Azt mondja, hogy... És is kezdem kitölteni. Hát itt igazából az volt, nincsenek meg a normális adatok a hétről, hogy ki mennyit nyert. Ö, aztán azt mondja, hogy fefe. A VTC nyert négyet. A VTC nyert. És ő pedig nyert hármat, ő pedig nyert négyet. Ő pedig lemondta. Hátja, ezt majd meg, meg kell. Ezt az éves áttekintőt, ezt majd meg kell ö, hirdetni, hogy a VTC-ről és a hétről diktálják be az emberek a, az eredményeket, és akkor sokkal jobb lesz a dolog. Négy, hogy mondja a képlet. Igen. Meg, meg, meg, meg, még. még, még, még, még. A szám a csaj és egyszer átírjuk a győzelem számát dupláján mm -hmm. mm -hmm. igen. Úgyhogy így. Hát így elég nehéz, de... Hát nem igazán. Tudok így egymagammal semmiről beszélni. Hiányzik nagyon a podcast társam társa, a hű porki, aki el menjen. Pisilni. Hát ez így abszolút nem jó. Úgyhogy amit javasolni tudok, hogy mindenki olvassa el a Fefe beszámolóját a blogon, valamint kezdjék el nézegetni a videókat, és kezdjék el követni a War Machine csoportban a, a linkelt videókat, mert a wtc a, a nagyobb asztalokon lévő meccseken rengeteget fölvettek a németek, Rengeteget fölmettek az amerikaiak, úgyhogy lesz mindenféle tanulságos meccs. Úgyhogy az is tök jó. Kis köhögés. Aztán így... Úgyhogy a a s sorrendre visszatérve azért alakult így, hogy egy egy ponttal megelőzte a, a zöld csapat a, a piros csapatot, mert az első tiebreaker a team strength a schedule volt, és e, az egy korai győzelemnek hála egyen jobb volt végül, mint a mint a red team -e. <kül> Jó. Na. Jó. Közben közbe itt nézegettem a a táblázatot és, és tényleg, tényleg az jön ki igazából hogy, hogy gyakorlatilag a két legaktívabb és legsikeresebb játékos a métában. az, az pont a Wolfie és a Patisson, és aztán a harmadik helyen jön most a Fefe de, de még nincsen beírva a hét eredmények és nincs beírva a VTC úgyhogy Úgyhogy meglátjuk még, hogy hogy hogy lesz. Kérdés még az, hogy a, hogy a székesfehérvári hé, a hétet visszategyük-e 50 pontosra. Lehet, hogy, hogy meg, meg lesz. Mert, mert most, hogy van kazuár versenysorozat, akkor így a így lényegében maga, maga a hétre nincs annyira szükség, mint a mint a, mint, mint a a kazuárok játékára, mert régen ugye csak az volt a kazuáraknak hogy 35 pontos volt ö, akármi, hanem akkor lenne 50 pontos csapatverseny, vagy akár 50 pontos egyéni verseny, nem tudom pontosan, de hogy nekem ez a csapatverseny formátum ezt tetszik, ez szerintem jobb ö, jobb teljesítmény hoz ki az emberekből, mert, mert hogyha egyényben mondjuk vesztesz az első körben, akkor utána már hátradőlsz és azt mondod, hogy áh, most minden mindegy, mindegy. <coughs> És nem játszol magad se olyan jó meccseget, plusz még az ellenfelednek se adsz olyan jó kihívásokat. hogy a csapatban vagy, akkor ugye minden körben kicsit dolgoztok azért, hogy na, srácok, egymásért nyerjünk, tehát hogy adjunk vele minden körben uh, annyit a Hát igen, igazából, hát nem tudom, jó a csapatverseny nekem, nincs ez a gond, csak így, hát nem tudom. Most nem, nem, nem, nem tudok most negatívat mondani róla. Ja, meg igazából, hogyha van úgyis más egyéni verseny is, úgyhogy hogy végül is az, hogy ez csapatverseny, szerintem úgyis más nagy csapatverseny nincs. Szóval uh -huh. Igazából most ez az, hogy, a, hogy a, ugye egyéniek a, a havi nagy 50 pontos versenyek, ugye az, az úgy jó, mert akkor az úgy egyéni, és akkor ez meg lehet, lehet ö, csapatverseny stabilan, szerintem uh -huh. az nem, nem para. És ugye maga a, a, a kazuár pedig bővel le van fedve a havi egy kazuár versenyre, ami már, már, már szinte annyi ember van jelentkező, mint a héten. Úgyhogy, aki kazuárkodni akar, az megteheti. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy mit sikerül elérni a, a hét szervezőkkel. De ugye a legközelebbi hét verseny az csak tavaszra lesz, úgyhogy addig még sok minden meg fog történni. Úgyhogy... Ja. Úgyhogy még majd gondolkodunk, gondolkodunk ezen az egészen. Úgyhogy lehet, hogy tényleg az lesz a... <coughs> lehet, hogy akkor betesszük a következő ligába azt, hogy, hogy legyen az a formátum, hogy egy, egy játéknapon egy ellenfél ellen kijelölsz egy darab ellenfelet azon a napon, és akkor az, azon az ellenfél ellen elért meccsekből, győzelemből, vereségből lesz valamennyi. Úgyhogy összeülnek, és akkor és akkor ütik egymást össze-vissza, oda-vissza, amíg össze nem gyűlik valamennyi pont, és akkor talán így effektívebb lesz az egész. Ugyanakkor meg az is lehet a következménye, hogy mindenki a 5 perces meccseket fog játszani, és akkor á, nem lesz jó feladalom, kezdjünk újat, és akkor így termelik a pontokat, de nem tudom pontosan az a baj, hogy minden minden rendszer igazából ilyen kihasználható ebből a szempontból, hogy vissza lehet vele élni. Szóval majd ki kell találni valami jó megoldást erre az egészre. Na de viszont most már nagyon-nagyon késő van, és ez lett, ez lett az eddig leghosszabb podcastünk, viszont ugye volt is miről de. beszélni, mert az, az azért sok, sok meccset játszottunk, meg még a csapat eredményekre is kb. van valamennyi belát, belátás, ö, úgyhogy a VTC nagyon jó, érdemes elmenni, még sőt érdemes elmenni a Solo részére is, mert ugyanazt a hangulatot ö, részben megéri az ember, ugyanazokkal az embereket tud találkozni, a külföldiekkel, hogyha esetleg felveszi a kapcsolatot, valakivel végre személyesen is találkozhatunk, mindenki nagyon kedves volt, rendes volt, vo, vo, lehetett hülyéskedni is szinte bárkivel mindenki nagyon oldott volt szerintem egy nagyon jó élményt ad ez, ami, amit igazából így itthon, itthon úgy, úgy, ilyen, ilyen szinten nem ö, nem él át az ember, mert nem, nem lakik együtt, és nem, ö, nem nincs, nincs meg ez az együtt reggelizés, együtt ebédelés, együtt vacsorázás együtt, együtt ö, ivászás, együtt társasozás élménye Itthon, szóval nem tudom, hogy ilyet lehetne-e szervezni, és szinte biztos, hogy lehetne, de viszont az ugyanakkor az emberek nem ö, ö, szóval nem maradnának ott teste szerintem, mert nem, nem tudnának ki, kizökkenni a ugyan mindennapokból, és azt mondani, hogy fú, most akkor lemegyek akár Fehérvárra a hétre, és akkor most el fogok tölteni két napot. <gül> <gül> Nagyon kevés ez a szám, aki ezt, ezt megtenné. Ö, Én viszont valójában. És ha mondó vagyok, viszont, ami, ami nekem így a eszembe jutott meg, van, nekem mondjuk most erre még lenne lehetőségem. Én szívesen benne lennék, hogy így a, összetenni egy ilyen masters brigádot. ugyanis én szeretnék most több nemzetközi versenyre is menni, így ami a közelben van, és... És hogyha egy-két ember is ezt érezné magában, akkor, akkor így azt tudnánk csinálni, hogy így fel meg mindig így nézegetnénk, hogy, hogy hol vannak így közelben versenyek, ilyen tök ilyen uh, tudatosan és akkor így tudnánk együtt utazgatni és szerintem, hogyha már két-három ember még hozzám pluszba összejönne akkor ez nagyon húzná egy az embereket, hogy tényleg meg is nézzük és akkor rá is vegyünk magunkat, le is foglaljuk a járatokat, meg így oda is menjünk játszani. Uh, hát mondjuk rá ugye repülőben még senki sem ment sehova ilyen, ilyen szinten és ugye én, én, én is parázok tőle nagyon, hogy hogy, hogy utazna a sereg repülővel, meg nem tudom, hogy egyáltalán az orkok a repülőn, egyszerűen, hogy, hogyha nem engedik föl a, a sereges táskámat, akkor az egész, az egész rögtön az elején dugába dölt, és ugye tudod, hogy a magyar, uh -huh. rep, magyar reptereken azért uh, sokkal nagyobb sötétségbe mint bárhol máshol Európában, uh, úgyhogy ez baj. Ugye például a szlovákok ezt megteszik, és uh, ugye uh, Martin uh, ment, ment ki ide-oda, uh, most viszont a Wolfiva és az Esztive mi megy, men, megyünk majd a, a Smokkonra ki, februárban, hm. úgyhogy az, az egy ilyen háromnapos három kon lesz, úgyhogy az egy érdekes, de ugyanakkor például az egész Smokkon is így, így igazából elég félvároló az véve, hogy hát fogd és akkor na, akkor, akkor, akkor, akkor szervezd meg, és akkor ugye megvettem a jegyeket, oké, okay. de mondjuk rá, most mondjuk rá repülőnk nincs, az szóval a szállodaszobá lefoglalva nincs, mert hogyha én, én nem szervezem, akkor senki sem szervezi, hanem majd magától megszerveződik, szóval ez a, ez a fárasztó része az egésznek, hogy hogy nem szóval, hogy nem, nem, nem veszik komolyan meg a dolgokat, meg ugye az egész magyar métának kb. Nincs két, két használható autója, ugye az, ugye az enyémen kívül, és akkor, hogyha én nem megyek, akkor, akkor nem megy senki. Vagy szóval ez a, ez, a, ez a probléma itt, hogy nem hogy ez pont, pont így alakult ki, hogy hogy pár embernek nincs jogsia, pár embernek van jogsia, nincs autója, vagy nem utazik. De amúgy Bécsben szoktak lenni versenyek, ki lehet menni vonatta három, há három óra oda, és lehet menni. Ugye most a bécsiek hívtak bennünket egy hardcore-ra, de most október 26-ára, de aztán végül nem kerül megrendezésre, mert valami más, más közben közbe jött, és a bécsiek elutaznak öten, a kemény magból. Úgyhogy ott nincs, úgyhogy de amúgy még az évből vannak még versenyek. Például lesz Svédországban egy ilyen kétnapos vagy háromnapos IRON Moot, vagy micsoda a neve. Az is elég jó szokott lenni, csak oda is, oda viszont drága kiutazni, azért nem nem, nem, nem nem magyarországi árak vannak. Uh, meg még nem tudom, lesz, mondjuk rá például október 26-ig hétvégén lesz, lesz, a, lesz a Scott Masters, oda is el lehet utazni. fogod magad, fölpatvasz a repülőre és elmész. El... Lesz. Aztán az október 26-ig uh, hétvégén keres rá, pont most láttam a Twitteren, az angolok írtak, hogy me me mennek, mennek az éjszak, a Yorkiak, uh, a Yorki kemény mag ugye az ott van a, a föntészakon. Uh, hogy ők elmennek a, a Skót masters -re. ugye a szlovákok kiártak az Irish masters a Smokkor a Smokkorra, és a az angol a, az angol szóval ez, ezekre ideje lenne nekünk is ki kimenni, most nekem pont amikor már beindult van az egész, ugye jött a gyerek, és akkor le is át, de most most már évvége év felé most már a gyerek nagyobb lett, úgyhogy sokkal könnyebb vele Uh, sokkal könnyebb kezelni, úgyhogy akkor én újra aktivizálom magam egy kicsit, és akkor meglátjuk, hogy hova tudunk el elutazni. Csak hát, uh, ja. hát szóval. Nyilván időpénz, minden kérdése. Ja. úgyhogy uh, ja. szerintem most, most, most újra jön egy ilyen kis föllendülés, mert a, a VTC-t, úgyhogy hogy mindig, mindig hoz egy ilyen, egy ilyen lelkesedési hullámot, ami utána persze elül, és ugye mindenki eltűnik, és a következő VTC-énk megint nem fog előjönni, de lehet, hogy most, most majd más lesz, és, és akkor nem lesz elég az, hogy az ember fölteszi a kezét két hónappal VTC-t, hogy na, akkor most uh, újra elővenném a selegeimet, és el is játssz elég pár meccset, hogy már <tosz> mert a helyem úgyis biztosítva van. Úgyhogy meglátjuk, hogy, hogy fog alakulni ez a dolog. Ja. És hogy tudunk-e mondjuk egy olyan csapatot küldeni, aki, aki tényleg euh, <coughs> a legaktívabbokból áll a, abból az évből, és is sokkal jobb helyezést elérni így. Hát én most tudom majd ezt vállalni, ugye most érkeznek, ugye most már majd nem tudok mindent játszani, meg most már Pomból is egy ilyen három-négy kasztert, meg lassacskán. Ez pár napja alakult így, valószínűleg lassan sem, is fogok tudni. Úgyhogy velem lehet játszani. Na jó. Az Akkor legyen ez a zárszó. Úgyse fogják idáig. Nem, nem, azt tudják meghallgatni az emberek. Három óra negyvennégy. Kemény. Túl durvák vagyunk. Tudunk Úgyhogy hozni. ezt már fel se fogom tölteni, majd csak hónap. Úgyhogy mindenkinek jó éjszakát kívánunk, játszatok 50 ponton, hagyjátok el a kazuárt, hogyha már voltatok több, mint egyszer, és, és hagyjatok helyet a következő generációknak, aztán találkozunk a veterán versenyeken. Várott sincs hely! Igen! Jó éjszokat! Jó éjszak, hello. Hello.